Памела Травърс, Мери Попинс, Превод, Светлана Стефанова. Сечитен кей инфо. Мери Попинс се появява неочаквано като говернантка в дома на семейство Бянкс. Тя е толкова тайнствена и загадъчна личност, че никакво вълшебство не и кратко е чуждо. С ней на помощ децата преживяват наистина фантастични приключения. Тази книга е посветена на майка ми. Памела Травърс, Първа глава. Източен вятър. Искате ли да откриете улица Черешово дърво, попитайте полицая на кръстопътя. Той ще побутне леко каската си, ще се почеше замислено за затохото и ще посочи с огромния си, облечен в бяла ръкавица пръст. Първо надясно, после наляво, веднага пак надясно и сте там. Довиждане! И можете да бъдете уверени, че ако спазите точно указанията му, без друго ще се озовете там. Посред улица Черешово дърво, дето къщите се нижат от едната страна, парката от другата, а посредата танцуват ли танцуват черешовите дървета. Ако търсите номер 17, а повече от сигурно е, че ще го потърсите, защото в цялата ни книга се говори за този дом, много лесно ще го откриете. Първо, това е най-малката къща на улицата. Пък и тя единствена е доста занемарена отвън и явно трябва да се пребоядиса. Само, че собственикът и кратко, мистер Банкс, още на времето заяви на мисис Беангс, че може да има или хубава, чиста и удобна къща, или четири деца. Но в никой случай и двете неща заедно, защото не би било по силите му. Като поразмисли, мисис Беангс реши, че все пак предпочита да има Джейн, най-голямото си момиченце, и родения след нея Майкъл, а и последните две, близначетата Джон и Барбара. Така уредиха въпроса и семейство Банкс се засели на номер 17 с мисис Брил, за да им готви, Елън, да слага и вдига масата, и Робърт са най да стрижа муравата, да лъска ножовете и да чисти обущата, или както обичаше да казва мистър Банкс, да прахосва своето време и моите пари. И, разбира се, трябва да прибавим и гувернантката Кейти, макар и да не заслужава да споменаваме в тази книга. Защото тя беше напуснала номер 17 малко преди да започне разказът ни. И при това без разрешение, без предупреждение. Какво да правя сега? Вайкаше се мисис Бенкс. Дай обявление, скъпа, посъветва мистер Банкс, докато се обуваше. Няма да зле и Робърт санай да си спари така, без предупреждение. Ето виж, пак лъснала едната ми обувка. А не е пипнал другата и изглеждам кривокръг. Сега това няма никакво значение, троснато отвърна мисис Банкс. Кажи какво да правя с Кейти. Не виждам какво можеш да правиш с нея, щом си отишла, каза съпруга ти кратко. Но ако бях на твоето място, Хъм, струва ми се, щях да дам обявление в сутрешния вестник, че Джейн, Майкъл, Джон и Барбара Банкс, а най-вече майка им, се нуждаят от възможно най-добрата говернантка с възможно най-низка заплата, и то незабавно. А след това ще чакам, говернантките ще направят опашка пред вратата ни и ще се ядосвам, защото ще спрат уличното движение и ще трябва да дам един шилинг на полицая. Задето съм му отворил работа. Хайде, тръгвам. бъра -ра -ра, ама честут. Сякаш сме на Северния полюс. Откъде ли духа вятърът? С тези думи, мистър Банкс подаде глава през прозореца и погледна към къщата на адмирал Бум на ъгъла. Това беше най-интересната къща и улицата много се гордеше с нея, защото беше досущ като кораб. В градината имаше дори мачта с знаме, а на покрива по златен ветропоказател с форма на телескоп. Ха! възкликна мистер Банкс, като се отдръпна от прозореца. Телескопът на Адмирала показва източен вятър. Тъй си мислех. Измръзнах до мозъка на костите. Трябва да навлека два балтона И като целуна на разсяно жена си по нос вместо по бузата, той махна с ръка на децата и се запъти към Сити. Сити беше мястото, където мистър Беангс отиваше всеки ден, с изключение на неделята и, разбира се, в дните, когато банката не работеше. Там той сядаше на грамаден стол зад грамадно бюро и печелеше пари. Цял ден се трудеше, правеше пенита, шилинги и монети от половин крона и три пенса едно, а вечер ги носеше вкъщи в малката си черна чанта. От време на време даваше по някое пени за касичките на Джейн и Майкъл, а когато не можеше да отдели, казваше: Банката фалира. И децата знаеха, че този ден баща им не е направил много пари. И тъй. Мистър Беангс излезе с черната си чанта, а мисис Беангс се оттегли в хола и целият ден писа писма до вестниците с молба да и кратко пратят веднага някоя жена за гледане на деца. А в детската стая Джейн и Майкъл наблюдаваха улицата през прозореца и се чудеха каква ли говернантка ще дойде. Доволни бяха, че Кейти си отишла, защото не я обичаха. Беше стара, дебела и миришеше на бира. Всяка друга... Мислеха си те, ще е по-добра от Кейти, ако не и много по-добра. Докато отвъд парка денят бавно гаснеше, мисис Брил и Елън се качиха да ги нахранят и да изкъпят близнаците. След вечеря Джейн и Майкъл отново се настаниха край прозореца и зачакаха баща си, като се вслушваха свистенето на източния вятър в голите клони на черешите по улицата. Стъблата им се виеха и се стремяха в лудежкия си танц да се изкубнат заедно с корените си от земята. Ето го! Извика внезапно Майкъл и посочи някаква неясна фигура, която се блъсна с трясък в градинската врата. Джейн се взря в сгъстяващия се мрак. Това не е татко, промълви тя. Някой друг е. В този миг фигурата, подмятана и превивана от силния вятър, Повдигна ръзето на вратата и децата видяха, че е жена. С една ръка тя придържаше шапката си, а в другата носеше чанта. Докато Джени и Майкъл наблюдаваха жената, случи се нещо много странно. Щом тя влезе в градината, вятърът е вдигна във въздуха и я е запокити към къщата. Първо, изглежда, я беше довел до градинската врата, изчакала бе да отвори, а после понесе заедно шапката и чантата към входната врата. Изумените деца чуха ужасен трясък, а когато жената се приземи, цялата къща потрепери. Брей, че забавно. Никога не съм виждал подобно нещо, каза Майкъл. Хайде да отидем да разберем коя е. Предложи Джейн, улови Майкъл за ръка и го повлече от прозореца на детската стая чак до площадката на стълбите. Оттам винаги можеха да видят какво става долу във вестибюла. Този път видяха майка си. Тя излизаше от хола, следвана от непознатата. Джейн и Майкъл успяха да забележат, че новодошлата има лъскава черна коса, като надървена холандска кукла, прошепна Джейн, и че слаба, с големи ръце и крака и малки, пронизващи сини очи. «Ще видите, че са много мили деца», – уверяваше майка им. Майкъл ръгна силно в ребрата Джейн. «И не създават главоболия, продължи мисис Беангс сигурно, като че сама не вярваше особено на думите си. Посетителката и сум тя, сякаш и тя не повярва. А сега, препоръките, захвана мисис Беангс. О, не, имам принцип, не признавам никакви препоръчителни писма, отсече другата. Мисис Бенкс се окукори. Но, мислех, че така е прието, искам да кажа, винаги така се прави. Много старомодно схващане, според мен, Долетя до Джейн и Майкъл строгият глас. Много старомодно. Съвсем отживела работа, може да се каже. А мисис Бянкс страшно мразеше да смятат за старомодна. Просто не можеше да търпи подобно нещо. Тъй, че побърза да се съгласи. Добре тогава. Доставим този въпрос. Попитах ей така, нали разбирате в случай, че вие държите. Детската стая е на горния етаж, и тя тръгна към стълбите, като през цялото това време говореше, без да спре нито за миг. Погълната в приказките си, им не забеляза какво стана зад гърба и кратко, ала Джейн и Майкъл много добре видяха на обикновеното нещо, което направи посетителката. Вярно, тя последва Майката нагоре по стълбата, само че не по-обичайния начин. С голямата си чанта в ръка тя се плъзна грациозно нагоре по перилото и се озова на площадката едновременно с майка им. Никой досега, сега, Джейн и Майкъл знаеха това, не беше постъпвал така. Разбира се, самите те често се спускаха надолу по парапета. Нагоре обаче никога, те любопитно се взряха в странната личност. Е, тогава да смятаме, че всичко е наред. Облегчено въздъх на майката. Напълно. Докато ми харесва. Каза другата и стри запотения си нос с голяма кърпа на червени и бели квадрати. А, деца, изненада се мисис Банкс, която едва сега ги забеляза. Какво правите тук? Това е новата ви говернантка, Мери Попинс. Джейн, Майкъл, кажете добър вечер. А ето... Тя посочи към бебетата в креваччетата и нашите близнаци. Мери Попинс разглеждаше внимателно децата, всяко по-отделно, все едно, че решаваше за себе си дали и кратко харесват или не. Бива ли ни? Попита Майкъл. Майкъл, дръж се прилично. Смъмри го, майка му. Мери Попинс продължи да оглежда изпитателно четирите деца. После пое шумно въздух, което, изглежда, означаваше, че взела решение и заяви Приемам мястото Сякаш не оказваше особено благоволение разказваше след това мисис Беангс на съпруга си Може и така да е Мистер Беангс показа за миг нос и зад вестника, но побърза да се скрие Когато майка им се отиде Джейн и Майкъл се примъкнаха към Мери Попинс все още неподвижно изправена като мумия с кръстени ръце Как пристигнахте? Попита Джейн. Като чели вятърът ви довея. Довея отговори кратко Мери Попинс. Сетне размута шало от врата си, свали шапката си и я окачи на металната топка на тъбления креват. Мери Попинс явно нямаше да каже нищо повече, Затова и Джейн млъкна. Но когато Мери Попинс се наведа да извади вещите си от чантата, Майкъл не се стърпя. Каква смешна чанта! Каза той и я заопипва. Килим. Отвърна Мери Попинс, докато я отключваше. Вътре ли е килимът? Не, отвън. А, да, разбирам, промълви Майкъл, макар и нищо да не разбираше. Междувременно чантата беше отворена и Джейн и Майкъл с голяма изненада видяха, че абсолютно празна. Е, гледай. Удиви се, Джейн. Та в нея няма нищо. Как така? Нищо? Мери Попинс изправи с обиден вид. Нищо ли, казваш? И тя извади от празната чанта колоса на бяла престилка и я завърза около кръста си. После взе отвътре голям сапун, сенлайт, четка за зъби, пакет фуркети, шишел де колон, малко сгаваемо столче и кутийка с таблетки за гърло. Джейн и Майкъл стояха изумени. Ама аз видях, прошепна Майкъл, сигурен съм. Че беше празна. Шъшата! Каза Джейн, тъй като в същия миг Мери Попинс измъкваше голяма бутилка с надпис, по една чаена лъжичка преди лягане. Към бутилката беше прикрепена лъжичка и Мери Попинс наляв в нея някаква тъмночервена течност. Вашето лекарство ли е това? Попита любопитно Майкъл. Не, твоето. Мери Попинс поднесе лъжичката към устата му. Майкала погледне изненадано, сбърчи нос и запротестира. Не го искам. Нямам нужда. Не, Мери Попинс насваляше очи от него и Майкъл изведнъж разбра, че не можеш да гледаш Мери Попинс в лицето и да не й кратко се подчиняваш. В нея имаше нещо необикновено и странно, нещо, което плашеше и в същото време силно вълнуване. Лъжичката се доближи. Той притей дъх, замижа изина. Чудно вкусна течност се разля в устата му. Задържа я върху езика си, бавно преглътна и щастлива усмивка озари личицето му. Я го до сладолед, извика възторжено момченцето. Искам още. Още, номери попин със строго, както преди лице, наливаше дозата на Джейн. Този път течността беше сребриста, зеленикаво жълта. Джейна вкуси. Лимонов сок със захар, с наслада облиза тя устни. Алащом Мери попин се отправи към близнаците със същата бутилка, Джейн се втурна към нея. А, не, моля ви се. Много са малки. Не е полезно за тях. Мери попинс ни най-малко не се трогна. Само хвърли предупредителен, вледеняващ поглед към Джейн и поднесе лъжичката към устата на Джон. Той жадно засмука и от няколкото капки полигавчето му децата разбраха, че този път течността е мляко. След това и Барбара получи своя дял, замляска и два пъти облиза лъжичката. Сет намери Мери Поппин още една доза и тържествения погълна. Ромов пунш, заяви тя и запуши бутилката. Очите на Джейн и Майкъл щяха да изхвръкнат от почуда, но нямаха много време за емаяне, защото, що му стави бутилката върху камината, Мери Попинс се обърна към тях. А сега, моментално в леглата. И почна да ги съблича. Направим им впечатление, че и лиците, и копчетата, с които така трудно се справяше Кейти, сега мигом се разкопчаваха. Едва ли не само от погледа на Мери Попинс. За по-малко от минута децата бяха вече в леглата и оттам, на бледата светлина на свеща, Гледаха Мери Попинс, която вадеше останалите си вещи. От чантата, килим тя измъкна седем бархетни и четири памучни нощници, чифт бълтинки, домино, две бански шапки и албум за почтенски картички. Най-накрая се поляви походно легло с пълен комплект чершафи и пухенюрган, което тя постави между кръватчетата на Джонни и Барбара. Джейн и Майкъл наблюдаваха, сгушени в леглата си. Всичко беше толкова невероятно, че нямаше какво да кажат. Но и двамата съзнаваха, че нещо необикновено и чудесно се беше случило на улица Черешово от дърво номер 17. Мери Попинс нахлузи на главата си една бархетна нощница и започна да се съблича под нея като в палатка. Очарован от странната новодошла, Майкъл не можа да се стърпи и извика. Мери Попинс, нали никога няма да ни напуснете? под нушницата не последва никакъв отговор. Майкъл нямаше търпение. Няма да си отидете, нали? Тревожно повтори въпроса си той. Мери Попинс подаде глава през отвора на нушницата. Изглеждаше разярена. Още една думичка и ще извикам полицая. Закани се тя. Само казвах, започна кротко Майкъл, надяваме се, че няма да си отидете скоро. И млъкна за червен и смутен. Мери Попинс изгледа мълчаливо първо него, после Джейн и се намръщи. Що стана, докато задуха западен вятър, отсечи тя, огъси свеща и си легна. Много хубаво прошепна Майкъл от части на себе си, от части на Джейн, но сестричката му не го слушаше. Тя си мисляше за всичко, което се беше случило и не можеше да се начуди. Ето как Мери Попинс дойде да живее на улица Черешово, дърво номер 17. И макар понякога да копнеха за по-спокойните, по-обикновени дни, когато Кейти водеше домакинството, всички в къщата бяха доволни отидването и кратко. Мистер Бянкс беше доволен, защото тя пристигна сама и не спря уличното движение, така че не му се наложи да дава бъкшиш на полицая. Мисис Бянкс беше доволна, защото можеше да разправя на всички, че гувернантката на нейните деца е много модерна и не държи на препоръчителни писма. Мисис Брил и Елън пък бяха доволни, защото можеха да си пият силен чай в кухнята по цял ден, без да се грижат за вечерята в детската стая. Робърт Санай също беше доволен, тъй като Мери Попинс имаше един бувки и си ги лъскаше сама. Но никой никога не узна какво мисли Мери Попинс по този въпрос, защото Мери Попинс не казваше никому нищо. Едно английски монети. Б. П. Втора глава. Свободният ден. Всеки трети четвъртък, каза Мисис Беанкс. От 2 до 5 Мери Попинс е изгледа студено. Хората от доброто общество, рече тя, дават свободен ден всеки втори четвъртък, и то от един до 6. Така бих приела иначе Мери Попинс не продължи, но Мисис Беанкс разбра какво значи тази пауза. Ако не постигнеше своето, Мэри Попинс щеше да си отиде. Добре, добре, побърза да се съгласи мисис Банкс, макар че и кратко си искаше Мерри Попинс да не знае толкова много за хората от доброто общество, повече от самата не е дори. И така, Мэри Попинс сложи белите си ръкавици и пъхна чедъра под мишница. Не валеше, но той имаше толкова красива дръжка, че просто не можеше да го остави вкъщи. Така ли би оставил чедъра си вкъщи? Ако дръжката му представлява глава на папагал. При това, Мери Попинс беше много суетна и обичаше да е тип -топ. Всъщност, тя беше дълбоко убедена, че винаги изглежда така. От прозореца на детската стая Джейн и кратко махна с ръчичка и извика: Къде отивате? Бъди така любезна да затвориш прозореца! отвърна Мери Попинс и главицата на Джейн Тошчас изчезна в детската стая. Мери Поппин спрекуси градината и отвори вратата. Веднъж на улицата, тя забърза, сяка се боеше, че след ти кратко ще избяга, ако не върви в крак с него. сви свина дясно, сетне наляво, кимна високомерна на полицая, който каза, че денят е хубав, и едва тогава почувства, че свободният ти кратко ден започва. Спря край една кола, за да се огледа в предното стъкло и да оправи шапката си. Приглади полата си и стисна по здраво, че дара подмишница, но така, че дръжката. Или по-скоро папагалът да се вижда от всички. След тия приготовления се запъти към кибритопродавача. Кибритопродавача пък имаше две професии. Продаваше кибрит като всеки обикновен кибритопродавач, но и рисуваше картини по тротуара. Вършеше или едното, или другото в зависимост от времето. Ако валеше... Продаваше кибрит, защото дъждът щеше да измие картините му. Ако беше слънчево, по цял ден стоеше на колене и рисуваше с цветните бешири по плочите. Ръката му се движеше с невероятна бързина и често, преди да свиете за Той вече беше изрисувал и двете страни на улицата. В този ден, ясен, но студен, кибрито продава, че рисуваше. Тък му прибавяше нова картина – два банана. Ябълка и образа на кралица Елизабет към многото други. Когато Мери Попинс се доближи на пръсти, за да го изненада. «Ей!» Извика тихичко тя. Той продължаваше да изписва кафяви жилки по банана и кафяви кадрици по главата на кралица Елизабет. «Ей!» Повтори Мери Попинс и изискано се покашля. Кибрито продава, че стреснато се обърна и я видя. «Мери!» Възкликна той и по тона му стана ясно, че Мери Попинс е много важна личност в живота му. Мери Попинс се загледа в краката си и потърка два-три пъти върха на обувката си в паважа. После се усмихна, без да вдига поглед, но нямаше съмнение за кого е предназначена усмивката и кратко. Днес е моят ден, Бърт. Забравили Бърт беше името на кибрито продавача Хърбърт Алфред за поофициални случаи. Как ще забравя, Мери? Но, заекна той и погледна тъжно шапката си. Тя лежеше на земята до последната рисунка и в нея се мъдреха два пенса. Кибрито продава, че я вдигна и подхвърли монетата във въздуха. «Само толкова ли имаш, бърт?» Попита Мери Попин лъчезарно, без сянка от разочарование. «Това е всичко!» «Не ми провърва днес!» А човек би помислил че всеки с удоволствие ще даде поне едно пени, за да види и това на «Нали?». Той кимна към кралица Елизабет. Е, такова е положението, Мери, въздъхна на бърт. Боя се, че не ще мога да те заведа да пием чай. Мери Поппин си представи пастите с малиново желе, които винаги си поръчваха свободния и кратко ден, и едва не въздъхна разочаровано. Но видя лицето на кибрито продавача и тактично превърна въздишката в усмивка. Истинска, мила усмивка. Не се тревожи, бърт. Няма значение. Предпочитам да не пием чай. Толкова безвкусно нещо. Честна дума. А като имате предвид колко много обичаше пастите с малиново желе, не можете да отречете, че беше доста мило от нейна страна. И кибритопродавача явно беше на същото мнение, защото взе ръката и кратко в бяла ръкавица и силно стисна. След това двамата разгледаха картините по тротуара. Сега ще ти покажа нещо, което не си виждала досега. Рече гордо кибритопродавача и посочи нарисуваната от него планина с нежни върхове, чието склонове буквално гъмжаха от скакалци, накацали по огромни рози. Този път Мери Попинс може да въздъхне, без да го наскърби. О, Бърт, възхити се тя. Великолепно! Тонът и кратко го изпълни с увереност, че картината му справо може да бъде в Кралската академия, обширна зала, в която художниците излагат картините си. Всички отиват да ги видят и след като ги гледат дълго-дълго, споделят помежду си «Ей, Бого, гениално!» Следващата картина – пред която се спряха Мери Попинс и кибритопродавача, беше още похубава. Само дървета, трева, а в далечината късче синьо море. За чудо и приказ. Възкликна Мери Попинс и се наведе да я разгледа по-добре. Но какво има? Бърт? Кибритопродавача беше хванал и другата и кратко ръка и изглеждаше много възбуден. Мери, извика той. Хрумна ми една идея. При това знамените. Защо да не отидем там още сега, днес? Нали разбираш, в картината. Кажи, Мери, искаш ли, без да поскъръцете и кратко, той я е отведе далеч от железните огради на къщите и уличните фенери, самата картина. Хоп! Ето ги вътре в нея. Колко зелено беше там и колко тихо. И колко мека и сочна беше тревата под краката им. Просто не можеха да повярват, че е истина. Но зелени клонки леко закачаха шапките им, когато минаваха по дърветата, малки пастри цветенца се увиваха около глезените им. Вгледаха се един в други и видяха, че не са същите. Намери попинзи, кратко се стори, че кибрито че си е купил съвършено нов костюм. Носеше ярко сако на зелени и червени райета и бели панталони от каша. Най-красива беше новата му сламена шапка. Изглеждаше обикновено чист, просто излъскан. О, бърт, чудесен си! Каза възторжено тя, а бърт си беше глътнал езика от изненада, в перил поглед в Мери Попинс. Сетна си поедах и рече, един път, това беше всичко. Но гласът му беше толкова особен и продължаваше да гледа така възхитено, че Мери Попинзи извади огледалца от чантата си и се огледа в него. Откри, че и тя изглежда съвсем различно. Раменете й кратко бяха загърнати с наметка от блестяща изкуствена коприна на нежни шарки, а огледалото й кратко подсказа, че гаделичкането потила и кратко се дължи на дългото кадраво перо, което се спускаше от шапката. Новите и кратко обувки бяха изчезнали, на тяхно място се бяха появили други, много покрасиви, с големи и изкрещи диамантени туки. Само белите ръкавици и чадърът си бяха същите. Охо! Промълви Мери Попинс. Наистина имам свободен ден. Като продължаваха да се възхищават един на друг и всеки само от себе си, те тръгнаха през горичката и се озуваха на поляна, залято от слънце. А там, върху зелена масичка, ги чакаше селедобедният чай. В средата се издигаше цяла купчина пасти с малиново желе, чак до кръста на Мери Попинс, а до нея в голям меден самовар. Кипеше чаят. Имаше и две чинии и игли, за да ги вадят от черупките. За чудо и приказ. Удиви се Мери Попинс. Винаги казваше така, когато беше доволна. Един път. Рече кибритопродавача. Това пък беше негов любим израз. Няма ли да седнете, госпожо? Попита нечи глас. Обърнаха се. От гората излезе висок мъж черно сако и бяла кърпа през ръка. Онемяла от изненада, Мери Попин се строполи върху едно от зелените столчета до масата. Не Непомалко изумен, кибритопродавача се отпусна на друго. Аз съм келнерът, нали разбирате? Поясни мъжът с черното сако. Така ли? Нови нямаше на картината. Окопити се Мери Попинс. О, бях за дърветата, отвърна келнерът. Няма ли да седнете? Предложи учтиво Мери Попинс. Келнерите не сядат на масата, заяви мъжът, но поканата безспорно му достави удоволствие. Мидите ви, господине! Каза той и побутна чинията към кибритопродавача. Иглата ви. Той изтри иглата в салфетката и я подаде на кибритопродавача. Започнаха следобедната закуска, а келнерът стоеше край тях и следеше дали имат всичко необходимо. Все пак ще ги опитаме. Прошепна Мери Попинс и се залови скупа пасти с малиново желе. Един път. Съгласи се кибритопродавача и си взе две от най-големите. «Чай, моля!» Попита келнерът и им наля от самовара по една голяма чаша. Изпиха я, после още две и чак тогава, за щастие, привършиха пастите с малиново желе. Станаха и отърсиха трухите от дрехите си. «Сметката е уредена», каза келнерът, «преди да успеят да поискат. Много ни беше приятно. Въртележката е и там». Той им посочи тясна пролука между дърветата, през която Мери Попинс и кибрито продавача видяха няколко въртещи се дървени кончета. Ама, че забавна история, слиса се Мери Попинс и тях не си спомням от картината. О, бяха на заден план, отвърна кибрито продавача, който също не си ги спомняше. Щом се приближиха, въртележката забави ход и те да се качиха. Мери Попинс на червено конче, а кибрито продавача на сиво. Пак засвири музика и те препуснаха, отидоха чак до ярмата дно, там най-много им се ходеше и на двамата. Върнаха се почти потъмно. тъмно. Келнерът ги чакаше. Много съжалявам, каза любезно той, но затваряме в седем. Такъв е редът, нали разбирате? Да ви покажа ли изхода? Те кимнаха, той преметна през ръка бялата кърпа и тръгна пред тях между дърветата. Този път картината ти беше чудна, бърт, промълви Мери Попинс, хвана кибритопродавача под ръка и се загърна в наметката си. Постарах се според силите си, Мери, отвърна скромно кибритопродавача. Но по всичко личеше, че е много доволен от себе си. В този миг келнерът пред тях спря до голяма бяла врата, направена сякаш от дебелите беширени линии. Ето изходът. Каза той. Довиждане и благодаря. Мери Попинс се ръкува с него. Довиждане, госпожо. Отвърна келнерът и се поклони толкова ниско, че главата му се удари в коленете. Той кимна на кибритопродавача, който наклони глава на една страна и му намигна. Това беше обичайният му начин на сбогуване. След това Мери Попинс прекрачи белия прак и кибритопродавача я последва. А докато вървяха... Перото падна от шапката и кратко, копринената пелерина се смъкна от раменете и кратко, а диамантените тук изчезнаха от обувките и кратко. Ярките дрехи на кибрито продава, потъмняха, сламената му шапка се превърна в окасан стар каскет. Мери Попин се обърна и щом го видя, мигновено разбра какво се случило. Застанала на паважа, тя дълго го гледа, сетне потърси с очи кълнера в гората. Беше изчезнал. На картината нямаше жива душа. Нищо не помръдваше. Дори въртележката я е нямаше. Останали бяха само неподвижните дървета, тревата и къщето застинало море. Ала, Мери Попинс и кибрито продавача се спогледаха усмихнати. Нали разбирате, те знаеха какво има отвъд дърветата. Вечерта, когато Мери Попинс се върна, Джейн и Майкъл се втурнаха на срещи кратко. Къде бяхте? В един глас извикаха те. Страната на приказките отвърна Мери Попинс. Видяхте ли пепеляшка? попита Джейн. Пепеляшка ли? Хич не ме интересува. Отсече презрително Мери Попинс. Как ли не, пепеляшка? Може би Робинзон Крузо? Полюбопитства Майкъл. Робин Зунг Крузо. Хайде де! Отвърна рязко Мери Попинс. Къде сте били тогава? Значи не сте били и в нашата страна на приказките? Мери Попинс се усмихна самодоволно. Не знаете ли, че всеки си има своя страна на приказките? И с още по-загадъчно усмивка се качи в детската стая да свали белите си ръкавици и да прибере дъра. Едно крайбрежен град в Англия. Б. Пъра. Трета глава. Смехотворният газ. Сигурна ли сте, че ще си бъде вкъщи? Попита Джейн, когато слязоха с Майкъл и Мери Попинс от автобуса. Нима чичо щеше да ви покани на чай, ако мисли да излиза, питам аз. Отговори Мери Попинс, явно много засегната от този въпрос. Беше със синято си пълто с сребърни копчета и синя шапка в тон, а когато беше облечена така, много лесно се обиждаше. Тримата отиваха на гости при мистър Уик, чичото на Мери Попинс. А Джейн и Майкъл с такова нетърпение и те отдавна бяха очаквали тоя ден, че просто се страхуваха да не бипах сега мистър Уик да не си е вкъщи. Защо го наричат Уиг едно? Перука ли носи? Попита Майкъл, потичвайки край Мери Попинс. Нарича се Уик, защото Уиг му е името и не носи перука, макар да е плешив. Отговори Мэри Попинс. Ако ми се задават още въпроси, ще се върнем в къщи на часа. И сум тя, както винаги, когато беше недоволна. Джейн и Майкъл се спогледаха и повдигнаха вежди. Гримасата означаваше «Не я питай нищо повече, иначе никога няма да стигнем там». Наъгъла Мэри Попинс поправи шапката си пред витрината на магазина за цигари. Една от ония странни витрини в които се виждаш отроен и ако гледаш по продължително, започва да ти се струва, че не си ти, а цяла тълпа непознати. Мери Попинс усмихна самодоволно на своите три образа, всеки с синьо пълто, с сребърни копчета и синя шапка в тон. Според нея те представляваха толкова пленителна гледка, че можеше само да се съжалява, задето не бяха 20 или дори 30. Колкото повече Мери Попинс, толкова по-добре. «Хайде, тръгвайте, Отсече тя сърдито по едно време, като че те я бяха забавили». Свиха задъгала и дръпнаха звънеца на Робъртсън Роуд. Номер три Звънецът отекна слабо някъде вътре в къщата и Джейн и Майкъл вече знаеха, че най-много след минута-два за пръв път ще пият чай с чичото на Мери Попинс, Мистер Уик. Ако си в къщи, разбира се, прошепна Джейн на Майкъл. В този миг вратата се отвори и слаба жена с воднисто сини очи застана на вратата. Вкъщи ли си е? Запита Майкъл нетърпеливо. Ще ти бъда много задължена, каза Мери Попинс, като му хвърли убийствен поглед, ако му оставиш аз да говоря. Здравейте, мисис Уик, поздрави Джейн учтиво." Мисис Уик ли? Изписка жената с глас, потъничък от самата нея. Как смеете да ме наричате Уик? Не, да си имаме уважението. Аз съм просто мис Пърсиман и се гордея с това. Уик и таз добра. Жената така се разстрои, че децата си помислиха колко странен трябва да е мистер Уик. Щом мис Пърсиман е доволна, че не му е съпруга. Право нагоре по стълбите, първата врата на площадката. Процеди мис Пърсиман и изчезна бързо в коридора, като не преставаше да мърмори списклив. Тънък и гневен глас. Миси Суик, само това липсваше. Джейн и Майкъл тръгнаха след Мери Попинс нагоре по стълбите. Мери Попинс почука на вратата. Влезте, влезте. И добре дошли. Провикна се отвътре нечи и весел глас. Сърцето на Джейн заби развълнувано. Вкъщи си е. Смигна тя на Майкъл. Мери Попинз отвори вратата и ги побутна пред себе си. Пред тях се разкри обширна, уютна стая. В камината на единия край гореше буен огън, а в средата имаше огромна маса, сложена за чай, четири чаши с чиники, грамади хляб с масло, кифлички, кекс от кокосово брашно и голяма торта с сливи, покрита с розова глазура. Много, много се радвам да ви видя. Приветства нечи и гръмък глас. Джейн и Майкъл се огледаха, но не видяха никого. Стаята като че ли беше празна. Мери Попинс възкликна сърдито. Ух, Чичо Албърт, пак ли? Нали днес нямаш рожден ден? Тя говореше, гледайки към тавана. Джейн и Майкъл също вдигнаха очи нагоре и сизнена да видяха един кръгъл, дебел, плешив мъж, увиснал във въздуха, без да се държи за каквото и да било. Всъщност той просто си съдеше във въздуха, защото беше кръстосъл крака и все още държеше в ръка вестника, който четеше при влизането им. Ай, ай! Промълви мистер Уик, усмихна се на децата и погледна виновно Мери Попинс. Много съжалявам, но днес наистина имам рожден ден. Хайде де! Каза Мери Попинс. Едва с нощи си спомних и нямах време да ти пратя картичка за да те помоля да дойдете някой друг ден. Много неприятно, нали? Обърна се той към Джейн и Майкъл. Май сте доста изненадани. Действително децата така широко бяха отворили уста от изумление, че ако мистър Уигна беше толкова дебел, можеше преспокойно да падне в някой от тях. Мисля, че е по-добре да ви обясня, поде той. Това става и тъй. По природа съм веселяк и много обичам да се смея. Никой от вас не би повярвал колко много неща ми изглеждат смешни. Почти всичко ме разсмива, истина ви казвам. И мистер Уик започна да се мята нагоре надолу и да се тресе от смях при мисълта за своята веселост. Чичу Албърт Извика Мери Попинс. Той се сепна и притихна. О, извини ме, мила! Та докъде бях стигнал? Ах, да. И така, най-смешното нещо при мен е... Мери, няма да се смея. Ако мога да се удържа, че ако рожденият ми ден се случи в петък, настроението ми толкова много се повишава, че излитам. В буквалния смисъл на думата. Ама защо? Зачуди се Джейн. Но как така? Слиса се Майкъл. Разбирате ли, ако се смея на този ден, така си спълвам със смехотворен газ? че просто не мога да стоя на земята. Дори да се усмихвам само, пак става същото. При първата смешна мисъл излитам нагоре като балон. И докато не си помисля нещо много, много тъжно, не мога да се спусна долу. Мистер Уик пак се закикоти, но като видя изражението на Мери, си придаде сериозен вид и продължи. Неудобно е, но не и неприятно. Май с никого от вас не се е случвало. Джейн и Майкъл поклатиха отрицателно глави. Не, така си и мислех. Изглежда, че е единствено моя специалност. Веднъж бях на цирк и на другия ден толкова се смях, че ако щете вярвайте, стоях тук горе цели 12 часа. Едва след като часовникът отброи последния удар в полунощ, се плюснах на пода, защото беше вече събота и рожденият ми ден беше минал. Странно, нали? Да не кажа забавно. А сега отново е петък и имам рожден ден, и вие двамата с Мэри Попинс сте ми на гости. Ай, ай, не ме карайте да се смея, моля ви се, макар Джейн и Майкъл да не бяха направили нищо особено забавно, освен дето го зяпаха смаяни. Мистер Уик отново се заля в грамогласен смях и се запремята и във въздуха. Вестникът в ръката му се тресеше, а очилата танцуваха по нос му. Толкова смешен изглеждаше, носейки се във въздуха като голям мехур. Понякога се ловеше то за тавана, то за куката на лампата. Колкото и да се стараеха да бъдат възпитани, Джейн и Майкъл просто не можаха да се сдържат, избухнаха в снях. И то какъв? Стискаха устни, за да го заглушат, но нищо не помагаше и накрая се запревиваха на пода. Като скимтяха и цвилеха от смях. «Чудесно!» Каза Мери Попинс. «Чудесно!» «Какво държане? Не мога да се спра, не мога!» Изписка Майкъл, като се изтъркали чак до решетката пред камината. «Толкова ужасно смешно е!» «Ах, Джейн, нали е много смешно?» Джейн не отговори, защото с нея ставаше нещо много особено. Както се смееше, почувства внезапно, че става все полека, като че ли е помпана с въздух. Странно и приятно усещане, което я караше да се смее още повече. После нещо сякаш ласна нагоре и тя усети, че се вдига във въздуха. Майкъл, изумен, проследи полета и кратко из стаята. Главата и кратко леко се блъсна в тавана и тя се оказа до Чичо Албърт. Ама че работа! Изненада се той. «Само да не кажеш, че и ти имаш рожден ден днес», Джейн поклати глава. «Не!» Тогава смехотворният газ, навярно, е заразителен. «Ей, внимавай да не щупиш нещо». Това беше казано на Майкъл, който устремно се беше отделил от пода, политна нагоре, като се заливаше от смях и мина на косам от порцелановите украшения върху камината. С един отскок той кацна върху коляното на мистер Уик. Здрасти, каза мистер Уик и се ръкува сърдечно с него. Това наричам аз приятелски жест, честна дума. Удивително. Да се качиш при мен, защото аз не мога да сляза при теб. И те с Майкъл се спогледаха. Сигурно мислиш, че съм най невъзпитаният човек на света, каза мистер Уик на Джейн, като избърса очите си. Стоиш права. А би трябвало да си седнала такава мила мъничка дама като тебе. Боя се, че тук горе не мога да ти предложа стол, но ще се убедиш, че и във въздуха се седи удобно. Джейн се опита и откри, че може да седне съвсем удобно във въздуха. Тя си свали шапката, поставя до себе си и шапката просто увисна в пространството, Ей така, без никаква опора. Отлично, Ким на мистер Уик. После се обърна и погледна надолу към Мери Попинс. Е, Мери, ние се настанихме. А сега искам да разбера как си ти, Мила. Много се радвам, че си ми дошла на гости с двамата ми малки приятели. Ех, Мери, защо се мръщиш? Боя се, че не одобряваш хъм. Той посочи Джейни Майкъл и побърза да добави. Извини ме, скъпа Мери. Но нали си ме познаваш? Все пак трябва да ти кажа, че ни най-малко не очаквах малките ми приятели да се заразят от мене, и празум не ми е минало. Предполагам, че трябваше да ги поканя някой друг ден или да се опитам да мисля за нещо тъжно, или пък, трябва да призная, подхвана Мери Поппинс с достоинство, че никога в живота си не съм виждала подобно нещо. И то на твоята възраст, Чичо Албърт, Мери Попинс. Мери Попинс, елате горе, моля ви се. Прекъсна я, Майкъл. Помислете си за нещо смешно и ще видите колко е лесно. Хайде, моля те, Мери, поткания и мистер Уик. Самотни сме горе без вас. Извика Джейн и протегна ръце към Мери Попинс. Хайде, помислете си нещо забавно. А, тя няма нужда от това, въздъхна мистер Уик. Стига да иска, може да се вдигне, без дори да се усмихне. И го знае, той хвърли загадъчен и тайнствен поглед към Мери Попинс, застанала върху килинчето пред камината. Е, каза Мери Попинс, всичко това е много глупаво и неприлично, ала, след като всички сте горе и като че ли не можете да слезете, май ще бъде по-добре и аз да се кача. С тези думи за изненада на Джейни и Майкъл, тя прилепи ръце до тялото си и без да се засмее. Без дори следа от усмивка, се стрелна нагоре във въздуха и се разположи до Джейн. «Колко пъти до сега съм ти казвала да си сваляш палтото в топла стая?» Рече тя хъпливо, разкопча палтото на Джейн и го постави внимателно във въздуха до шапката. «Добре стори, Мери, много добре!» Добродушно каза мистер Уиг и се наведа да остави очилата си върху камината. «Сега всички сме удобно настанени!» «Удобно!» Вятър. И сум тя Мери Попинс. И можем да пием чай, продължи мистър Уигне възмутимо. Сетне на лицето му си списа безпокойство. Ама че работа. Каза той. Колко неприятно. Едва сега се сетих, а ми масата? Тя е долу, а ние сме горе. Какво да правим? Ние тук, а тя там. Страшна трагедия, страшна. Но ай, ай, толкова е комично. Той скри лице в носната си кърпа и прихна да се смее. Въпреки, че не им се щеше да изпуснат кифличките и тортата, Джейн и Майкъл също се размяха, защото веселостта на Чичо Албърт беше много заразителна. Мистер Уиги стри Има само един изход, провъзгласи той. Настроението ни да падне под нулата. Да си спомним нещо печално, много тъжно. Тогава ще слезем долу. Хайде, едно, две, три. Нещо много тъжно, не забравяйте. Мислиха, мислиха, подпрели брадички върху ръцете си. Майкъл се замисли за училище, един ден все трябва да ходи там. Но днес дори това изглеждаше смешно и той се разсмя. Джейн си помисли... След 14 години ще бъда голяма. Но никак не беше тъжно, напротив, много хубаво и при това смешно. Не може да не се усмихне при мисълта как ще изглежда като голяма, с дълга пола и дамска чанта. Живееше някога клетата ми Леля Емили, мислеше на глас мистер Уик. Автобуса прегази. Тъжно. Много тъжно. Непоносимо тъжно. Бедната Леля Емили, но чадърът ти кратко оцеля, ама че смешна история, и преди да се упомни, той вече се кискаше и тресеше при мисълта за чадъра на Леля Емили. Няма смисъл, каза той, като си изсекна шумно. Предавам се. Но и малките ми приятели, изглежда, не са по-силни в тъжните мисли. Мери, ти не можеш ли да направиш нещо? Искаме да пием чай. До ден днешен Джейн и Майкъл не могат да кажат какво точно се случи тогава. Знаят със сигурност само едно, що мистер Уик призова на помощ Мери Попинс, масата под тях се размърда и се залюля върху краката си, после се заклати застрашително. Порцелановите чаши и чинийки задрънчаха, сладкишите се разсипаха върху покривката и тя заплува през стаята. се грациозно и се закова пред тях така, че мистер Уик се озова на челното място. Умница! Усмихна се той, изпълнен с гордост. Знаех си, че ще наредиш нещо. А сега ще седнеш ли срещу мен на масата, за да ни сервираш, Мери, гостите пък от двете ми страни? Ей така, каза той, когато, подскачайки във въздуха, Майкъл се настани от дясната му страна, а Джейн от лявата. И ето ги всички във въздуха, а между тях масата. Нищо не липсваше, долу не остана нито един сандвич, нито една бучка захар. Мистер Уикс усмихваше доволно. Струва ми се, че е редно да започнем с сандвичите, обърна се той към Джейн и Майкъл, но тъй като днес имам рожден ден, ще започнем отзад-напред, според мен така е винаги по-правилно, с тортата. И отряза на всеки по едно голямо парче. Още чай. Попита той Джейн. Но преди тя да успее да отговори, на вратата се почука припряно и рязко. Влезте! Извика мистер Уик. Вратата се отвори и на прага застана мис Пърсиман кана гореща вода върху поднос. Помисли си, мистер Уик, поде тя, като шареше с очи стаята, че ще имате нужда от още гореща вода. Олеле и таз добра. Нечувано, ахна тя. Съгледала във въздуха цялата компания, разположена спокойно около масата. Такова чудо никога не съм виждала. Никога в живота си не съм виждала подобно нещо. Знаех, мистер Уик, винаги съм си знаела, че сте малко странен. Но си затварях очите, защото си плащахте редовно найма. Ама такова поведение, да пиете чай с гостите си във въздуха. Изумена съм. Толкова е непристойно за джентълмен на вашата възраст. Никога не съм. Ами ако внезапно, мис Пърсиман? Попита Майкъл. Какво внезапно? Попита високомерно мис Пърсиман. Ако внезапно се заразите от смехотворния газ, като нас? Отвърна Майкъл. Мис Пърсиман гордо отметна глава. Надявам се, млади човече, че не съм загубила всяко достоинство. За да се подмятам нагоре надолу и с въздуха като гумена топка. Да си имаме уважението, но винаги ще стоя върху краката си или името ми да не е вече Ейми Пърсиман. Оле. Божичко. Мамо, какво става с мен? Не мога да ходя, аз аз. Помощ, защото мис Пърсиман съвсем не по своя воля се откъсна от пода и замаха кракава въздуха. Залитайки то на една, то на друга страна като плоска риба. И през цялото време смъка крепеше под носа. Когато стигна до масата и остави каната с вряла вода, почти стенеше от отчаяние. Покорно благодаря, каза Мари Попин с спокоен и много очтив глас. Мис Пърсиман се обърна и закръжи надолу, като се вайкаше. Такъв позор, аз така добре възпитана и солидна жена. Трябва да отида на лекар. Едва докоснала пода, тя се втурна към вратата, без дори да погледне назад. Такъв позор. Мърмуреше тя, докато излизаше от стаята. Няма вече да се казва Ейми Пърсиман, защото не остана на краката си. Прошепна Джейн на Майкъл. А мистер Уик гледаше Мери Попинс и погледът му беше много странен, полушеговит, полуокоризнен. Мери, Мери... Не трябваше да правиш това, честна дума, не трябваше, Мери. Бедната старица няма да го преживее. Милостиви Боже, ама нали много смешно риташе във въздуха? И те заедно с Джейн и Майкъл отново се запревиваха във въздуха, мятаха се и примираха от смях, като си представяха колко смешно изглеждаше мис Пърсиман. оле Викаше Майкъл. Не ме карайте да се смея повече. Не мога. Ще се пръсна. Ой, ой, ой. Пискаше Джейн задъхана и притискаше с ръка сърцето си. О, всемилостиви Боже, смехотворецо! Гърмеше мистер Уик и бършеше сълзите си с края на сакото, защото не можеше да намери носната си кърпа. Време е да си вървим. Гласът на Мери Попинс прозвуча като тръба над гръмките смехове. И в същия миг мистер Уик... Джейн и Майкъл бързо слязоха долу. Те се приземиха едновременно на пода, като здравата се раздрусаха. Мисълта, че трябва да се отиват вкъщи, беше първата тъжна мисъл този следобед и щом се промъкна в главите им, смехотворният газ мигом излекя. Джейн и Майкъл въздишаха, докато Мери попин се спущаше плавно надолу с палтото и шапката на Джейн. Мистер Уиг въздъхна също шумно и продължително. Е, Жалко. Каза той със сериозен глас. Много тъжно е, че трябва да си отивате. Никога не съм прекарвал по приятен следобед, а вие? Никога. Отвърна Майкъл тъжно, чувствайки колко скучно е да си отново на земята. Никога. Никога. Повтори Джейн и се повдигна на пръсти. За да целуне неприличната на споружена ябълка буза на мистер Уик. Никога, никога. Навръщане в автобусата седяха от двете страни на Мери Попинс. И двамата бяха много тихи, потънали в мисли за чудния следобед. По едно време Майкъл сънено попита Мери Попинс, чичови често ли е такъв, какъв. Сряза го Мери Попинс. Като че ли Майкъл омишлено беше казал нещо обидно? Ами такъв, подскача, мята се, смее се, дига се във въздуха. Във въздуха ли? Мери Попинс повиши е досано глас. Как така, във въздуха? Джейн се опита да обясни. Майкъл иска да каже, дали чичови често се пълни с смехотворен газ и дали се мята и подскача по тавана. Когато? Да се мята и подскача по тавана. Що за измислица? Мятал се и подскачал по тавана. Възмутена съм. Как може да помислите подобно нещо? Явно Мери Попинс беше дълбоко оскърбена. Но така правеше. С очите си видях. Настояваше Майкъл. Какво? Мятал се и подскачал. Как се осмеляваш? Трябва да знаеш, че моят чичо е приличен, Порядъчен и работлив по природа мъж. Бъдете така любезни да говорите за него с уважение. И не лапай автобусния билет. Мятал се и подскачал. Вижте ги какво измислили. Майкъл и Джейн се спогледаха през рамото на Мери Попинс. Нищо не казаха, защото бяха разбрали, че е по-добре да не спорят с нея, колкото и чудни неща да стават. Но погледът, който си размениха, Означаваше, нали е вярно за мистер Уик. Кой е прав, мери Попинс или ние, но нямаше кой да им отговори. Автобусът продължаваше да гърми, да трещи и да препуска в нощта. Мери Попинс седеше между тях обидена и мълчалива и накрая, понеже бяха много уморени, децата се примъкнаха поблизо, притиснаха се до нея и заспаха. Едно Уик, перука Англ. Б. Пъра. Четвърта глава. Андрю на Мисларк. Мисларк живееше в големия дом. Но преди да продължим, трябва да ви разкажа как изглеждаше големия дом. Това беше много внушителна сграда, най-голямата на улица Черешово дърво. Дори адмирал Бум завиждаше на Мисларк за прекрасната и кратко къща, макар че собственият му дом, нали си спомняте, имаше корабни комини, а в градината му стърчеше мачта с знаме. Много пъти обитателите на улицата чуваха недоволното му мърморене, когато минаваше край дома на Мисларк – 300 дяволи. И защо и кратко ето с Хамбар? Причината за зависта на Адмирал Бум бяха двата входа на Мисларк. Единият параден – за приятели и роднини, а другият черен – за месаря, хлебаря и млекаря. Веднъж хлебарят сгреши и влезе през парадния вход. Мис Ларк много се ядоса и каза, че повече няма да купува хляб. Накрая, разбира се, се принуди да прости на хлябаря, защото той единствен в квартала правеше унези плоски хрупкави кифлички. Но след този случай не кратко беше симпатичен. Той знаеше това и когато идваше, нахлупваше шапката си ниско над очите, та мис Ларк да не го познае. Но никога не успя да заблуди. Джейни Майкъл знаеха кога мисларк е в градината или на улицата, защото носеше толкова много брошки, гердани и обици, че цялата дрънчеше и звънтеше като военна музика. Срещнеше ли децата, винаги им казваше едно и също. Добро утро, или добър ден, ако се случеше следобед, как сме днес? Джейн Майкъл никога не бяха сигурни дали пита как са те, или как са тя и Андрю. За това отговаряха Самус. Добър ден, или съответно, добро утро, ако беше преди обед. През целия ден, където и да се намираха, децата чуваха ми Ларк да вика, с много висок глас, ту. Андрю, къде си? Андрю, не трябва да излизаш без пълто. Андрю, ела при мама. Ако не знаете, бихте помислили, че Андрю е някое момченце. Според Джейн, за мис Ларк Андрю наистина бе малко момче. Но всъщност не беше. Бе куче, едно от ония малки, копринени, пухкави кученца, които могат да минат за кожена яка, докато не се разлеят. Естествено, щом залеят, разбирате, че са кучета. Николя кожена яка не вдига такава врява. А Андрю живееше в такъв разкош, че бихте го взели за предрешен персийски шах. Спеше върху копринена възглавница в спалнята на Мис Ларк. Два пъти седмично отиваше с кола на фризьор, за да го измият с шампуан. При всяко ядене получаваше сметана, а понякога и стриди. и имаше четири пълтенца на квадрати и раята в различни цветове. С една дума, Андрювото всекидневия беше изпълнено с неща, каквито повечето хора получават само на рождените си дни. А на рождения му ден върху тортата имаше по две свещи за всяка година, вместо по една. Като резултат от всичко това, съседите искрено ненавиждаха Андрю. Смеха се от сърце, когато тръгваше за фризюра, седнал на задната седалка в колата на Мислак, облечен с най-хубавото си пълто. А в деня, в който мис Ларк му купи два чифта кожени ботушки да се разхожда в парка и във влажно, и в хубаво време всички не излязоха за да го видят. И се смяха много в шепите си. Уф! Възмути се Майкъл един ден, докато наблюдаваха Андрю през оградата, която отделяше номер 17 от големия дом. Уф! Той е мухле. Откъде знаеш? Попита Джейн, силно заинтригувана. Зная, защото тази сутрин татко го нарече така, отвърна Майкъл и се присмя много грубо на Андрю. Не е мухле. Отсече Мери Попинс Да го знаете, и Мери Попинс се оказа права. Андрю не беше мухлю, както скоро ще разберете. Не трябва да мислите, че Андрю не уважаваше мисларк. Уважаваше я. Дори обичаше до някъде, защото не можеше да не изпитва хубаво чувство към човек, който винаги е бил толкова добър към него, още от времето, когато беше паленце. Макар и да го целуваше твърде често. Но нямаше съмнение, че животът, който водеше, го текчаваше до полуда. Той би дал половината от състоянието си, ако имаше такова, за хубаво, сурово червено месо, вместо обичайното си меню от пилешко месо или яйца с пержи. Защото тайно, дълбоко сърцето си, Андрю копнеше да бъде обикновено куче. Никога не минаваше край родословното си дърво, окачено в гостната на мис Ларк, без да потръпне. От срам. И много често му се искаше никога да не е имал баща или дядо, камо ли прадядо, щом мис Ларк вдигаше толкова шум около тях. Именно желанието да бъде обикновено куче го караше да се избира за приятели обикновени кучета. При първа възможност той изтичваше до пътната врата и сядаше там да ги дебне, само и само да размени по някоя най-обикновена дума. Штом го зърнеше, мис Ларк закоткодякваше. Андрю, Андрю, Ела тук, Миличък. Остави ги у нези ужасни улични бандити. Ови, Андрю трябваше да се прибере, иначе мис Ларк щеше да го разили, щеше да довтаса и да го внесе на ръце. Затова това Андрю се изчервяваше и забързваше нагоре по стъпалата. Докато приятелите му не са чули да го нарича нейно безценно съкровище, радост, захарче. Най-близкият приятел на Андрю беше нещо повече от улично куче, беше хулиган. Кръстоско от овчарско и ловджийско куче, той съчетаваше най-лошото от двете породи. Ако на улицата станеше бой, можехте да бъдете сигурни, че той е в дъното на историята. Непрекъснато влизаше в разправие с пощаджията и полицая и най-любимото му занимание беше да души из каналите и боклопчийските кофи. Всъщност беше в устата на всички и мнозина твърдяха, че са щастливи, задето не е тяхно куче. Но Андрю го обичаше и постоянно го търсеше. Понякога в парка имаха време колкото да се подушат, но при по-щастливи случаи, макар и много редки, се застояваха дълго на приказки край вратата. От своя приятел Андрю научаваше всички градски клюки и посилния смях, с който другото куче му ги разказваше, можехте да се досетите, че не са особено прилични. В неинтересния момент гласът на мис Ларк прокънтяваше от прозореца, другото куче се надигаше, изплезваше и кратко се, намигаше на Андрю и си тръгваше, като въртеше с престорено нехайство опашката си. На Андрю, Разбира се, не беше разрешено да излиза извън пътната врата, освен на разходка в парка с Мис Ларк или на педикюр с някой от прислугата. Представете си тогава изненадата на Джейн и Майкъл, когато видяха Андрю да се носи съвсем сам в парка, със свити уши и вирната опашка, сякаш по дирите на тигър. Мери Попинс рязко дръпна количката към себе си, да не би Андрю в лудия си бяг да прообърне заедно с близнаците, а Джейн и Майкъл му подвикнаха закачливо когато той прелетя край тях. Хей, Андрю, къде ти пълтото? Опита се Майкъл да имитира пискливия и изплашен глас на мисларк. Андрю, ти си малък немирник. Каза Джейни, понеже беше момиче, гласът ти кратко много повече напомни Мислярк. Но Андрю изгледа над мен на и двамата и излая кратко по посока на Мери Попинс. Джав, джав, джав, чакай да помисля. Струва ми се, че е първата улица в дясно и втората къща вляво, отвърна Мери Попинс. Джав, не, няма градина. Само заден двор. Обикновено вратата е отворена. Андрю излая трети път. Не съм сигурна, каза Мери Попинс, но така мисля. Обикновено се връща в къщи за следобедния чай. Андрю отметна назад глава и пак се втурна да бяга. Очите на Джейн и Майкъл се бяха окукорили от почуда. Какво каза той? Попитаха в един глас двамата, при тайли дъх. Нищо особено, отвърна Мери Попинс и стисна здраво устни, явно решена да не каже повече. Джон и Барбара загукаха от количката. Не ви е казал това? Възмути се Майкъл. В никакъв случай, подкрепи го Джейн. Е, разбира се, вие по-добре знаете. Както винаги. Свираме не Мери Попинс. Май ви питаше къде живее някой, сигурен съм, захвана Майкъл. Е, добре, щом знаеш, защо си правиш труда да ме разпитваш? Намуси се Мери Попинс. Да не съм енциклопедия. О, Майкъл, примули се Джейн, тя никога няма да ни каже, ако говориш така. Мери Попинс, кажете какво ви каза Андрю, моля ви се. Питай него. Той знае, мистър сезнайко. Отвърна Мери Попинс, кимайки презрително към Майкъл. О, не, не зная. Честна дума, не зная, Мери Попинс. Кажете, три и половина. Време е за чай. Мери Попинс обърна количката и отново затвори плътността. Все едно заключи скатинар. През целия път до вкъщи не продума, Джейн и Майкъл се мъкнеха по дире и кратко. Ти си виновен, каза Джейн. Сега никога няма да узнаем, не ме е интересува, нацупи се Майкъл и подкара колелото си побързо. Пет пари не давам, а му си искаше да узнае, и то много. Но стана така, че и той, и Джейн, а и всички останали разбраха каква е работата още преди следобедния чай. Тък му се канеха да прекосят улицата, когато чуха силни писъци от към големия дом и видяха странна гледка. Двете прислужници на Мисларк се штураха из градината. Нацъртаха под храстите, оглеждаха клоните на дърветата, сякаш бяха загубили най-голяма скъпоценност. И Робърт Сенай от номер 17 се мотаеше там и чувъркаше с метлача алея на Мисларк, като че ли очакваше да намери под някое къмъче изгубеното съкровище. Самата мис Ларк тичаше из градината, кършеше ръце и се вайкаше. Андрю, Андрю, ай, загуби се. Милото ми момче се загуби. Трябва да извикаме полиция. Ще отида при министър председателя Андрю изчезна. Оля ле, ле божичко! Горката мис Ларк. Промълви Джейн и бързо пресече улицата. Не можеше да не я съжали, защото наистина изглеждаше страшно разстроена, но за това пък на Майкъл се отдаде да успокои мис Ларк. Преди да влезе в двора на номер 17, той погледна надолу по улицата и видя, че... Ама ето го Андрю, мис Ларк. Вижте го, е там, точно завива край къщата на Адмирал Бум. Къде? Къде? Покажи ми. Останала без дъх, мис Ларк тревожно се взираше на там, на и кратко сочеше Майкъл. Да, действително беше Андрю. Вървеше си бавно и безгрижно, като че нищо не се е случило, а край него потичваше огромен пес, полуовчарски-полуовджийски, съчетал най-лошите черти и на двете породи. Ах, олекна ми! Какво бреме се смъкна от плещите ми! И мис Ларк въздъхна дълбоко. Мери попин и децата останаха на улицата. Мис Ларк и двете прислужници се надвесиха над оградата. Робърт най се подпря на дръжката на метлата. За да си почине след усилната работа и всички мълчаливо наблюдаваха за връщането на Андрю. Той и приятелят му важно се приближаваха към групата чакащи. Размахваха енергично опашки, наострили уши и по очите на Андрю се разбираше, че смята да бъде да лови. Този ужасен пес. Измърмори мис Ларк, поглеждайки към спътника на Андрю. Чиба! Чиба! Върви си у вас! Извика тя, но песът се разположи на тротуара, поче дясното си ухо с левия крак и се прозя. Махай се! Марш у вас! Чиба, ти казах! Мис Ларк размаха ядосано ръце към кучето. А ти, Андрю, веднага влиза и вътре. Да излизаш съвсем сам и без пълто. Много съм недоволна от тебе. Андрю излая лениво, но не се помръдна. Какво значи това, Андрю? Веднага вкъщи. Повтори мис Ларк. Андрю отново излая. Той казва, намеси се Мери Попинс че няма да се прибере. Мис Ларк се обърна и я изгледа високомерно. Сме ли да попитам откъде пък вие знаете какво казва моето куче? Разбира се, че ще се прибере. Андрю обаче поклати глава и израмжа веднъждващи хичко. Няма, каза Мери Попинс. Няма да се прибере, докато не влезе и неговият приятел. Празни приказки Ядоса се Мис Ларк не може да каже такова нещо. Като че ли бих допуснала в градината си този безобразен пес? Андрю излая три-четири пъти. Казва, че така е решил, поде Мери Попинс. И нещо повече, ще отида да живее със своя приятел, ако не му бъде позволено да живее с него тук. О, Андрю, ти не можеш, ти не би могъл след всичко, което съм направила за теб. Мис Ларк почти плачеше. Андрю изджавка и си извърна. Големият пес се надигна от тротуара. О, той ще изпълни намерението си. Зарида ми мисларк. Виждам, че е решен. Тръгва си. Тя изхълца в кърпичката си, после издуха носи и каза примирително. Много добре, Андрю, предавам се. Това, това просто куче може да остане. При условие, разбира се, че ще спи в мазето. Ново излайване на Андрю. Той настоява, че това не е достатъчно. Приятелят му трябва да има коприне на възглавница като неговата и да спи също във вашата стая. Иначе самият той ще ел да отида да спи при него в мазето. Обясни, Мери Попинс. Андрю, как можеш? Просте на мис Ларк. Никога няма да приема подобно нещо. Андрю я погледна. Сякаш се канеше да се сбогува. Същото направи и другото куче. О, той ме напуска. Изпиште ми с Ларк. Много добре тогава, Андрю. Да бъде, както ти желаеш. Той ще спи в моята стая, но аз никога няма да бъда същата степ. Никога. Такова обикновено куче. Тя избърса сълзите, рукнали от очите и кратко. Никога не съм очаквала такова нещо от теб, Андрю. Но повече няма да говоря, независимо какво мисля. И това, хм, изчадие би трябвало да го наричам бездомния или безпризорния или пък. При тези нейни думи песата изглежда възмутено, а Андрю пролая високо. Казват, че трябва да го наричате желание и нищо друго, преведа Мери Попинс, защото желание е името му. Желание! Ама че име. Изпъшка мис Ларк в отчаяние. Сега пък какво казва? Защото Андрю отново лаеше. Андрю казва, че за да се върне, трябва да обещаете да не го карате да носи пълто и да ходи на фризор. Това е последната му дума. Обясни, Мери Попинс. Настъпи мълчание. Чудесно. Въздъхна най-сет на мис Ларк, но предупреждавам те. Андрю, че ако се простудиш до смърт, не бива да се сърдиш на мен. С тези думи тя се обърна и заискачва над мен стъпалата, избърсвайки последните си сълзи. Андрю кимна с глава към желания, сякаш му казваше: Хайде! Двамата тръгнаха един до друг сбавна, танцуваща стъпка нагоре по градинската алея и размахвайки опашки като знаменца, влязоха след мис ларк в къщата. Както видя, той съвсем не е мухлю. Избъбри Джейн докато се качваха в детската стая да пият чай. «Не», – отговори Майкъл, – «но откъде, мислиш, Мери Попинс знаеше?» «Не знам, пък и тя никога, никога няма да ни каже. Сигурна съм в това». Пета глава. Танцуващата крава. С глава, увита в пъстрата кърпа на Мери Попинс, Джейн лежеше в леглото. Болеше я ухо. Какво усещаш? Искаше да знае Майкъл. В главата ми нещо гърми, обясни Джейн. То повели: не, детски пушки, стапи. А, а Удиви се Майкъл и почти му се прииска да го заболи ухо. Изглеждаше толкова интересно. Да ти разкажа ли някоя приказка от книжките? Майкъл отида до полицата. Не. Не мога да изтрая. Изухка Джейн и пак се хвана за ухото. Добре. Тогава да седна до прозореца и да ти казвам какво става навън. Да, моля те, зарадва се Джейн. И така целият следобед Майкъл седя до прозореца и кратко разправяше какво става на улицата. Понякога това беше скучно, друг път много забавно. Ето Адмирал Бум. Каза по едно време той. Излиза от къщата си и бърза насам. Ето го. Носът му е по-червен от всякога, а на главата си носи цилиндър. Сега минава край големия дом. Казва ли, триста дяволи? Не мога да чуя. Сигурно. В градината е едната прислужница на мис Ларк, а Робъртсън Ай е в нашия двор. Мети листата и час по час гледа към нея през оградата. Сега седна да си почине. Има слабо сърце. Откъде знаеш? Той ми каза. Разправи ми, че лекарят му предписал да работи, колкото може по-малко. Татко пък каза, че ако Робъртсън ай следва препоръките на лекаря, ще го уволни. О, как пти, просто чука. Джейн отново се улови за ухото. Охо! Извика възбудено Майкъл. Какво има? Джейн си справи флеглото. Кажи ми, много наобикновено нещо, на улицата има крава. От вълнение Майкъл заскача върху столчето до прозореца. Каква? Истинска ли посред града? Колко смешно! Мери Попинс, Майкъл казва, че на улицата е имало крава. Ами да, и наднича на и се оглежда, сякаш дири нещо. Ах! Защо не мога да я видя и аз, проточи жално Джейн? Вижте! Ето я долу. И майкала посочи на Мери Попинс, която се доближи до прозореца. Крава. Не ли е забавно? Мери Попинс хвърли бърз поглед към улицата, сепна си изненадано, но се овладя. Никак не е забавно. Познавам тая крава, беше голяма приятелка с майка ми. Ще ви бъда задължена, ако говорите за нея с уважение. Тя оправи престилката си и изгледа много строго двете деца. Отдавна ли я познавате? Попита предпазливо майкъл с надежда, че ако бъде учтив, ще изкопчи нещо повече за кравата. Още преди да се срещне с краля, отвърна Мэри Попинс. А кога беше това? Гласът на Джейн прозвуча нежно и умилкващо. Мери Попинс впери поглед в празното пространство, сякаш виждаше невидими за тях неща, а Джейн и Майкъл притайха дъх в очакване. Беше много, много отдавна, подхвана унесено Мери Попинс с леко напевен глас. Помълча за миг, като че ли от тогава бяха минали стотици години, после продължи, загледана замечтано пред себе си. Рижата крава, под това име я знаеха всички. Добре поставена и благоденстваща крава беше тя, по думите на майка ми. Живееше в най-хубавата ливада в цялата околност, просторна, осяна с лютичета, големи колкото чайни чинийки и с глухарчета, наредени като войници. Изядеше ли главата на някой войник, на негово място веднага израстваше друг, са зелена куртка и жълт хусарски кълпак. Кравата от край време си живееше там, често казваше на майка ми, че не си спомня да е живяла другаде. Границите на нейния свят бяха зеленият плети и небето, и тя не познаваше нищо отвъд тях. Всички дълбоко уважаваха рижата крава, защото винаги се държеше като изискана дама и знаеше кое как трябва да бъде. За нея нещата бяха или бели, или черни, не ставаше и дума, че могат да бъдат сиви или розови. Хората бяха или добри, или лоши, никакво средно положение. Глухарчетата бяха или сладки, или кисели, не съществуваха умерено вкусни. Рижата крава водеше много ден живот. Сутрин даваше уроци на рижото теленце, нейното отроче, а подир обед го учеше как да се държи в обществото, да мучи и други такива неща, които всяко добре възпитано телее трябва да знае. После вечеряха и рижата крава показваше на рижото теленце как да различава хубавите от лошите стръкове трева. А вечер, когато малкото заспеше, тя се оттегляше в някой ъгъл на ливадата, преживеше и се отдаваше на своите безобидни мисли. Всичките и кратко дни бяха до суща днакви. Рижото теленце порастваше, отиваше си, на негово място се появяваше друго, и пак всичко се повтаряше. Затова Естествено, рижата крава си мислеше, че животът и кратко винаги така ще си тече всеки нов ден ще прилича на предишния, докато настъпи последният. Смяташе, че не би могла и да мечтае за нещо по-хубаво на този свят. Така си мислеше, тя, без да подозира, както после сподели с майка ми, че и кратко предстои голямо приключение. Той е връхлетя една нощ, когато самите звезди приличаха на лютичета, а луната. На огромна маргарита сред тях. Тази нощ, доста време след като рижото телен се заспа, рижата крава внезапно се надигна от тревата и започна да танцува. Носеше се буйно, грациозно, много ритмично, макар и да нямаше музика, чийто такт да спазва. Първо полка, сетне вихрен шотландски танц, а от време на време и нещо по специално, плот на собственото и кратко въображение. А след всеки танц правеше реверанси и се кланяше така ниско, че главата й кратко се удряше в глухарчетата. «Се милостиви Боже!» Рече рижата крава в началото на бърз морешки танц. Невероятна история! Винаги съм мисляла танцуването за нещо неприлично, но може ли да е така, щом самата аз танцувам? Та нали съм, възможно, най-образцовата крава? И си танцуваше... И истински се забавляваше. Накрая се умори, реши да сложи край на танците и да си легне. За своя голяма изненада обаче разбра, че не може да спре. Отиде да си легне при рижото теленце, но краката ни и кратко даваха мира. Все рипаха и скачаха и, разбира се, е повличаха със себе си, на където си щат. Тя обикаляше ливадата, въртеше се и дори заставаше навърх на копитата си. Ай! Ай! Едва смогваше да промълви съвсем благовъзпитано. Странна работа, ала не можеше да спре за нищо на света. На сутринта кравата все още танцуваше и рижото теленце трябваше да изяде само закуската си от глухарчета, защото майка му просто не можеше да застане на едно място и да се нахрани. През целия ден кравата танцува и сливадата нагоре-надолу и в кръг. А рижото теленце мучеше жално подира и кратко. Когато отново са свечери, а тя все още се въртеше и не можеше да спре, рижата крава много се разтревожи, а след една седмица танци съвсем пощръкля. Щи да при краля, реши тя, като огрижено поклати глава. Целу на рижото теленце, помоли го да бъде послушно, обърна се и танцувайки, напусна ливадата, за да се оплаче на краля. Тя танцува през цялото време. Затова едва смогна да се откъсне по някоя и друга зелена клонка от живия плед край пътя, който я сръщнаше, ахваше от изненада, но най-очудена беше самата рижа крава. Накрая стигна до двореца, където живееше кралят. Дръпна връвта на звънеца се заби, а портите се разтвориха, се отправи, танцувайки, към стъпалата пред кралския трон. На трона седеше кралят и на бърза ръка съставяше нови закони. Секретарят му ги записваше в червената трачица един след друг, както ги измисляше кралят. Наоколо се тълпяха придворните, мъже и жени, облечени в пишни дрехи, и говореха в един глас. Колко съставих днес? Попита кралят секретаря си. Секретарят преброи написаните в червената траччина закони. 72, Ваше величество, отвърна той с дълбок поклон като внимаваше да не се препъне в пачето си перо, което наистина беше много дълго. Хъм, не е зле за един час работа, каза кралят, много доволен от себе си. Достатъчно за днес. Изправи се, нагласи умело гънките на хермелиновата си мантия и властно се разпореди. Изпратете за каляската ми. Трябва да отида при бръснаря. и едва тогава забеляза рижата крава, която се приближаваше. Седна и отново взе скиптъра си. Ехе, що за чудо е това? Кимна той към рижата крава, която подрипваше в подножието на трона. Крава, кралю, смирено отвърна тя. Колкото за това, виждам, намръщи се кралят. Все още имам добро зрение. Но какво желаете? Бъдете кратка, моля, защото имам час при бръснера си в 10 часа. Той няма да ме чака, а трябва да се подстрижа. И, за Бога, престанете да подскачате и да се въртите. Свят ми се завива, додаде с възмущение той. Завива ни се свят, завива, повториха придворните. Зато и дойдох при вас, Ваше величество. Не мога да спра. Измуча жално рижата крава. Не можете да спрете. Глупости! Разгневи се кралят. Спрете веднага. Аз, кралят, заповядвам. Спрете веднага. Кралят заповядва. Развикаха се придворните. Рижата крава направи неимоверно усилие. Така се напрегна, че всеки мускул, всяко ребро се очертаха като планински вериги по тялото и кратко, ови. Безрезултатно. Тя танцуваше ли и танцуваше в подножието на трона? Ето на «Опитах се». Не мога. Седем дни вече танцувам. Не съм мигнала и почти нищо не съм хапнала, освен едно две клончета глук. И нищо друго. Зато и дойдох, да искам съвет. Хъм, много интересно. Рече кралят, бутна леко короната си и се почеса за дохото. Много интересно. Зачудиха се придворните и също почесаха глави. Какво усещате? Попита кралят. Някакво странно, подхвана кравата, и изпря, сякаш търсеше думи, но в същото време и доста приятно чувство. Като лек гъдал по цялото тяло. Невероятно! Кралят подприя брада върху ръката си, озадачено се вгледа в кравата, като умуваше какво е най-добре да се направи. Внезапно скочи на крака и се провикна. Ха, какво има? Спуснаха се придворните. Не виждате ли? Във възбудата си владетелят и старва скиптъра си. Какъв идиот съм бил да не забележа порано? И какви идиоти сте всички вие? Обърна се гневно той към приближените си. Не виждате ли? че на и кратко се е закачила една падаща звезда. Ах, да, да! Запригласиха придворните, защото едва сега видяха звездата. И колкото повече гледаха, толкова поярка им се струваше. Тя е причината за всичко. Отсече кралят. А сега, придворни, най-добре ще да я измъкнете, за да може тази хъмдама да престане да танцува и да закуси. Звездата, уважаема, ви кара да подскачате, поясни той на Рижата крава. Хайде, елате! Кралят кимна на най-първия измежду придворните, който галантно се представи на Рижата крава и задърпа звездата. Но не успя да изтегли. Към него се присъединиха един по един и останалите, докато образуваха, заловени през кръста, дълга верига. Между тях и звездата започна решителна схватка. Внимавайте да не ми откъснете главата. Молеше рижата крава, дърпайте, по-силно. Крещеше кралят. Придворните задърпаха още по ожесточено Теглиха, теглиха, докато лицата им станаха тъмночервени. Накрая в изнемога изпопадаха един връз друг, ала звездатата и си остана прикована към рога на рижата крава. Брей, чудна работа! Смая се кралят. Секретарю, отвори енциклопедията и виж какво пише там за крави със звезди по рогата. Секретарят коленичи и запълзе под трона. Най-сетна се изправи с голяма зелена книга, която винаги стоеше там, в случай, че кралят пожелая да научи нещо. Той прелисти страниците. Нищо не пише. Кралю, освен историята, която ви е известна, за оная крава, която прескочила луната. Владетелят потърка брадата си, това му помагаше да мисли. Въздъхна раздразнено и изгледа рижата крава. Мога да кажа само, че няма да е зле и вие да опитате. Какво да опитам? Попита рижата крава. Да прескочите луната. Може да има резултат. Във всеки случай, струва си да опитате. Аз? Рижата крава се втрещи от изненада. Та ви е, кой друг? Отговори нетърпеливо кралят. Бързаше вече да отиде при браснере си. Господарю, започна с достоинство кравата. Моля ви да не забравяте, че съм почтено и уважавано животно. От дете са ме учили, че една дама не бива да скача. Кралят си изправи и размаха скиптъра си. Вие дойдохте за съвет при мен и аз ви го дадох. Искате ли вечно да танцувате? Искате ли вечно да гладувате? Ще ли ви се никога вече да не мигнете? Рижата крава си спомни за сочните сладки глухарчета. Спомни си за тревата на своята ливада, така мека, когато си излегнеш в нея. Сети се за уморените си скачащи крака и колко хубаво би било да си починат. И си рече, може би един единствен опит няма да е означение, пък и никой, освен краля, няма да знае. Колко високо предполагате, че е разположена тя? Измуча кравата посред танца си. Кралят вдигна очи към луната. Според мен, най-малко на километри половина. Кравата кимна. И на нея така и кратко се струваше. Помълча за миг, после се реши. Не съм мислила, че и това ще ми дойде до главата. Да прескачам, и то луната. Но ще опитам. Тя грациозно се поклони. Добре, отвърна любезно кралят, защото явно щеше да стигне на време при бръснаря. Вървете след мен. Той се запъти към градината. А рижата крава и придворните го последваха. А сега, каза кралят, когато стигнаха до открита мурава, свирнали, скачайте. Той извади от джоба на жилетката си голяма златна свирка и подсвирна леко, за да продуха. Рижата крава си танцуваше, но беше цялата само слух. Внимание! Едно! Две! Три! Кралят на досвирката! Кравата пое дълбоко въздух, направи изполински скок и земята пропадна някъде далеч под нея. Фигурите на краля и придворните се смаляваха все повече, докато накрая се стопиха в безкрая. Самата тя летеше нагоре в небето като стрела, а звездите се въртяха около нея като огромни златни подноси. И след дълго сред ослепителна светлина тя почувства студените лъчи на луната. Докато прелиташе над нея, Затвори очи и когато лъчестото сияние остана зад гърба и кратко, отново погледна към земята и усети, че звездата се плъзва по рога и кратко. Откъсна се рязко и изчезна в небето. На рижата, крава и кратко се стори, че преди да се изгуби в мрака, от нея се раздадоха някакви силни звуци, които дълго е в тяха. След миг, рижата крава се приземи. Остана дълбоко изумена, че се озова не в кралските градини а в собствената си ливада с глухарчета. И вече не танцуваше. Краката й кратко бяха стабилни като издялани от камък и тя пристъпваше невъзмутимо, както подобава на достопочтена крава. Мирно и тихо рижата крава се приближаваше през ливадата към рижото теленце и пътюм обезглавяваше златните си войничета. Така се радвам, че се върна. Възкликна очаровано теленцето. Бях толкова самотно. Рижата крава го целуна и захрупа тучната трева. Това беше първото и кратко свясно ядене от седмица на сам. И когато отоли глада си, беше изяла няколко полка глухарчета. Скоро заживя, както преди. От начало рижата крава се наслаждаваше на старите си поредъчни навици. Беше доволна, че може да закуси, без да танцува, да се излежава в тревата, да спи нощам вместо да се кланя до зори на луната. Но след известно време тя започна да изпитва някакво неспокойство и недоволство. Ливадата с глухарчета и рижото теленце бяха чудесни, ала тя жадуваше за нещо друго, а какво точно, не знаеше. Най-сетно откри, че тъгува по звездата. Толкова беше свикнала с танцуването и с чувството за щастие, което и кратко беше дала звездата, че закопня за бурния моряшки танц и за звездата на рога си. Посърна, изгуби апетит и спадна в мрачно настроение. Често ревеше без причина. Накрая дойде при майка ми, разправи и кратко цялата си история и я помоли за съвет. Бедната! Промълви майка ми. Да не мислиш, че само една звезда пада нощем от небето? Всяка нощ падат милиарди. Зная това, но, разбира се, падат на различни места. Не трябва да очакваш, че през твоя живот на една и съща ливада ще паднат две звезди. А мислите ли, че ако сменя ливадата, подхвана рижата крава и очите й кратко светнаха от радост и надежда. Ако бях на твое място, каза майка ми, щях да тръгна да я търся. Ще тръгна, зарадва се рижата крава. Точно така ще направя. Мери Попинз замълча. И може би заради това беше дошла чак тук, на улица Черешово дърво, подсказа Джейн с нежно гласче. Да, прошепна Майкъл, търси звездата си. Мери Попинз рязко си изправи. Унесеният израз изчезна от лицето и кратко ведно странната и кратко неподвижност. Веднага слиза и от перваза. немирнико. Каза я досано тя. Изгасвам светлината и забърза към площадката, където беше електрическият ключ. Майкъл, зашепна Джейн. Виж, моля ти се, дали кравата е още там. Майкъл се взря в сгъстяващия се мрак. Бързо! Шепнеше Джейн. Мери Попинс ще се върне всеки миг. Виждаш ли я? Не е. Майкъл напрягаше взор. Няма и следа от нея. Отишла си е. Дано я е намери. Джейн мислеше за рижата крава, която се скиташе и света с надеждата, че някоя звезда ще се закачи на рога и кратко. Дано. Рече Майкъл и при шума от стъпките на Мери Попинс бързо дръпна шторите. Шеста глава. Лошият вторник. Скоро след тази случка Майкъл се събуди една сутрин с някакво особено усещане. В мига, в който отвори очи, разбра, че нещо не е вред, но не знаеше какво точно. Какъв ден е днес, Мери Попинс? Попита той, като отметна отделото. Вторник, отвърна Мери Попинс. Иди да пуснеш крана на ваната. Бързо. Повтори тя, като видя, че той дори не помръдва. Майкъл се обърна на другата страна, зависе през глава. А странното усещане се усили. Казах ли нещо? Попита Мери Попинс със студен извънлив глас, който винаги беше предупреждение за опасност. Сега Майкъл знаеше вече какво му е, разбра, че тоя ден ще бъда лош. Не искам. Гласът му звучеше глухо изпод от делото. Мери Попинс издърпа завивката от ръцете му и го погледна отвисоко. Не искам. Майкъл чакаше и се чудеше какво ли ще направи тя. С да видя, че Мери Попинз отиде в банята и без да промълви нито дума, пусна крана. Той взе пешкира и зашляпа на там. За пръв път живота си се изкъпа съвсем сам. Ясно беше, че е в немилост, а той напукна си изми ушите, да отпуша ливаната. Измърмори той с възможно най-груп Никакъв отговор. «Фо! Пет пари не давам!» Изрече Майкъл, а горещата топка в гърдите му набъбна и нарасна. «Хич не ме е грижа, навлече най-хубавите си дрехи, макар и да знаеше, че са само за празник. После слеза по стълбата, като риташе пръчките на парапета, а отлично знаеше, че не бива да го прави, защото ще разбуди цялата къща. Срещна Елън». Блъсна се в нея и тя изпусна каната с гореща вода, която носеше, а че невнимателно хлапе. Възмоти се тя и се наведа да избърше водата. С какво ще се обръсне баща ти? Нарочно го направих. Заяви спокойно, Майкъл. Руменото лице на Елан побеля от изненада. Нарочно ли? А тогава ти си много лошо, момче, и ще те обадя на майка ти, тъй да знаеш. Обади ме, отвърна Майкъл и заслиза по стълбите. А това беше само началото. Целият ден нещо му имаше. Пърливата топка в гърдите му го караше да върши ужасни бели, а направеше ли ги? Чувстваше се безкрайно щастлив и доволен и веднага замисляше нови пакости. В кухнята миси сбрил готвачката, печеше кифлички. Не, Майкъл, каза тя, не пипай. Още не са готови. Тогава Майкъл вдигна крак и се сила ритна на мисис Брил в прасеца. Тя изпусна точилката и изпища. Ударил си мисис Брил, добрата мисис Брил? Срамувам се от тебе. Каза майка му, когато няколко минути по-късно по-късно мисис Брил и кратко разправи цялата история. Веднага се извини. Кажи, че съжаляваш, Майкъл. Ами... Ще съжалявам. Доволен съм. Краката и кратко са много дебели. Отвърна Майкъл и преди да го хванат, избяга в градината. Там нарочно се блъсна в Робъртсън Ай, който хъркаше, излегнат върху най-хубавите растения в Алпинеума. Робъртсън Ай много се разгневи. Ще кажа на баща ти. Закани се той. Пък ще му кажа. Че тази сутрин пак не си изчистил обущтата, озъби се Майкъл и сам се очуди на себе си. Те с Джейн обичаха Робърт Санай и винаги го защищаваха, защото не искаха да ги напусне. Но не се чуди дълго, трябваше да измисли някаква друга лодория. И веднага му хрумна нещо. През пречките на оградата той зърна в съседния двор Андрю на Мисларк. Кучето душеше тревата и си подбираше най-хубавите стръкчета. Майкъл извади от джоба си бисквита и подло при мами Андрю. Докато Андрю дъвчеше бисквитата, той завърза скана по пашката му за оградата. А когато мис Ларк се разкръща гневно, той побягна и просто щеше да се пръсне от възбуда. Елън току-що беше избърсела праха от книгите в кабинета на баща му и вратата беше отворена. Майкъл направи нещо абсолютно забранено. Влезе... Седна пред бащиното си бюро и започна да драска по попивателната списалката на баща си. Без да иска, бутна слакът мастилницата, преобърна я и креслото, бюрото, пачето перо и собствените му най-нови дрехи се покриха бързо с огромни мастилени петна. Беше ужасно и за миг се оплаши от това, което го чакаше. Въпреки това пет пари не даваше и не изпитваше капчица съжаление. Това дете трябва да е болно. Каза мисис Банкс, когато Елани кратко докладва за последното прошествие. беше се върнала внезапно в кабинета. Майкъл, трябва да вземеш малко смокинов сироп. Не съм болен. По-здрав съм от тебе. Троснато отвърна Майкъл. Тогава просто си лош и ще бъдеш наказан. И след пет минути Майкъл с изцапаните си дрехи стоеше с лице към стената въгъла на детската стая. Джей се опита да го заговори когато Мери Попинс не гледаше към тях. Той не отговори и кратко си сплези. Близначетата пропълзяха по пода и всяко се докопа до обувките му, но брат им грубо ги пропади. И през цялото време се радваше на лошотията си като на най-скъп приятел и я усещаше скрита дълбоко в гърдите си. «Мразя да съм добър!» Повтаряше си Майкъл, като се влачеше подир Мери Попинс, Джейн и количката с близнаците по време на следобедната разходка в парка. Не се мъкни така. Мэри Попинс се обърна и го изгледа, но той продължи да си тътри краката и да стърже носовете на обувките си по паважа, за да издраска кожата им. Мэри Попинс рязко се спря и пак го изгледа, здраво хванала количката. Ти, започна тя. Изглежда, тази сутрин си станал накриво, отсече Мэри Попинс. Не, направо. Продължаваше да спори Майкъл. Ако чуя още една дума, гласът на Мери Попинс беше така заплашителен, че дори Майкъл се стресна малко. Само още една думичка. И, тя не се доизказа, но Майкъл тръгна побързо. Опомни се, Майкъл. Прошепна Джейн. Е млъкни. Отвърна и кратко той, но съвсем тихо, за да не го чуе Мери Попинс. Сега, малкият, хайде пред мен. Хич не ми си иска да се влачиш по диреми. Ще ти бъда много задължена, ако вървиш напред. Тя го дръпне и продължи. Ей там, на алеята, нещо блести. Бъди така любезен да го вдигнеш и да ми го донесеш. Прилича на дядема, някой трябва да е загубил. Майкъл неохотно погледна към мястото, на където му сочеше. Да, вярно, сред нещо лъщеше. Предметът изглеждаше много интересен отдалеч и блещукаше примамливо. Майкъл затътри крака натам, като се клатеше и си даваше съвсем безразличен вид. Като стигна до мястото, той се спря и вдигна предмета. Беше кръгла котийка с стъклен капак, върху който имаше стрелка. Когато детето взе котийката, изпъстреният с букви диск в нея леко се завъртя. Джейн дотича и нацърна през рамото на брат си. «Какво е това, Майкъл? Няма да ти кажа!» Отвърна той, макар сам да не знаеше. «Мери Попинс, какво е това?» Попита Джейн, когато количката се изравни с тях. Мери Попинс взе кутийката от ръката на Майкъл. «Тя е моя!» «Не ежи се той!» «Моя е!» – отговори Мери Попинс. «Аз първа я видях. А кой я вдигна от земята?» Майкъл се опита да издърпа кутийката, но Мери Попинс го изгледа и ръката му увисна във въздуха. Мери Попинс разклати съвсем леко напред назад малкия предмет и дискът и буквите по него запрепускаха лудо в кутийката. За какво служи? Полюбопитства Джейн. Да се пътува по света, отвърна Мери Попинс. Как ли не? Рече Майкъл. По света се пътува с параход или самолет. Много добре зная. Тая нищо и никаква кутийка не може да те отведе никъде. Не можела, така ли мислиш? Върху лицето на Мери Попинс се появи изразът, който означаваше «Да не би да знаеш повече от мен». Погледни само. С компаса в ръка тя се обърна към изхода на парка и промълви. Север. Буквичките весело заиграха около стрелката. Внезапно стана студено и задуха толкова леден вятър, че Джейн и Майкъл чак замижаха. Когато отново отвориха очи, паркът беше изчезнал. Ни дърво, ни зелена пейка, ни асфалтирана алея. Вместо всичко това наоколо имаше огромни блокове синка в лед, а земята под краката им беше покрита с дебел пласт замръзнал сняг. Ох, ох! Развика се Джейн, потръпвайки от стути изненада и се втурна да завива судел от облизнаците в количката. Какво се случи с нас? Мери Попинс метна много значително поглед към Майкъл, но не успя да отговори, защото в този миг от някакъв двор сред ледените блокове се показа Ескимелсе. Кръглото му тъмно лице беше оградено от бяла кожена шапка, а раменете му бяха загърнати с бяла кожена дреха. Добре дошли на Северния полюс, Мери Попинс и вие, приятели! Поздрави ги ескимусът с широко усмивка. Приближи се и вместо да се ръкува, потърка нос, нос на всеки от тях. Сега от отвора излезе и ескимуска с бебе с овито в пелена от тюленова кожа. О, Мери, това се казва приятни изненада. Зарадва се тя и също потърка нос всички подред. Трябва да сте премръзнали. Тя очудено погледна леките им дрехи. Ще ви дам от нашите кожи. Току-що драхме няколко полярни мечки. Да ви си супа от китов черен дроп, мили мой, боя се, че не можем да останем, побърза да обясни Мери Попинс. Правим около светско пътешествие и се отбихме при вас само за миг. Все пак благодаря за поканата. Ще остане за друг път. Тя вратна лекичко компаса в ръката си и каза. Юг. На Джейн и Майкъл им се стори, че заедно с компаса се завъртя и целият свят, а самите те останаха в средата. Сякаш собственикът на огромна въртележка ги беше пуснал при механизма в знак на особено благоволение. Докато светът се въртеше около тях, ставаше им все по-топло, а когато закръжи по-бавно и накрая спря, те се озуваха край пълмова горичка. Слънцето ги обгръщаше стопля си плащ, а докъдето поглед стигаше... Се простираха златисти и сребристи пясъци, които пареха като жарава под краката им. Под палмите седяха мъж и жена, целите черни и лъскави. Бяха полуголи, но за сметка на това пък носеха колкото щеманиста. Едни висеха по челата им под перести диадеми, други по ушите им, дори в носовете им имаше едно-две. На вратовете им пастрееха на низи от маниста, а около кръста, колани. Изплетени от маниста, на коляното на негърката седеше черно бебе, голо голеничко. То се смееше и гледаше децата, докато майка му нареждаше. Отдавна те чакаме, Мери Попинс. Нека дечицата да влязат в колибата да си хапнат диня. Ай, ай, колко са белички. Трябва им малко черна боя за обуща. Хайде, влезте! Много! Ама много ви се радваме. Тя се засмя високо и щастливо. Изправи се и се запъти към колибата от палмови стъбла. Джейн и Майкъл понечиха да последват, но Мери Попинс ги спря. За жалост нямаме време. Просто наминахме, колкото да ви видим. Правим около светско пътешествие, поясни тя. Двамата чернокожи разпериха очудено ръце. Доста дълго пътешествие, Мери Попинс... Нямащо, усмихна се мъжът и потърка буза в горния край на големия си кривък, без да сваля от нея светналите си черни очи. Около света. Ще си изтъркате подметките. Извика жена му и пак се разсмя, сякаш всичко в живота беше огромна шега. Тя все още се смеше, когато Мери Попинз раздвижи компаса и произнесе високо и решително. Изтук. Светът отново вихрено се завъртя и само след няколко мига, както се стори на изумените деца, палмите изчезнаха, въртенето престана и те се намериха в уличка. От двете страни, на която се редяха чудновати и много малки къщички. Сякаш бяха направени от хартия, а по извитите им покриви висяха камбанки и нежно звънтяха при полъха на вятъра. Над къщите простираха клони бадемови и сливови дървета, натежали от свят а по уличката безшумно се движеха обитателите и кратко, облечени в странни дрехи на цветя. «Май сме в Китай», прошепна Джейн на Майкъл. Да, сигурна съм. В същия миг вратата на една от хартиените къщички се отвори и от нея излезе старец. Беше облечен много чудновато, в кимоно от златен брокат и копринени панталони, прихванати със златни халки около глезените. Носовете на обувките му бяха вирнати много елегантно. Косите му бяха сплетени на сива плитка, стигаща почти до коленете, а мустаците му бяха провиснали чак до кръста. Като забеляза групичката, Мери Попинс и децата, старецът се поклони толкова ниско, че докосна с глава земята. Джейн и Майкъл, изненадани, видяха, че и Мери Попинс се поклони по същия начин и маргаритите по шапката и кратко пометоха земята. Къде останаха добрите ви обноски? И Изсъска Мери Попинс и ги погледна изотдолу, без да променя на обикновената си поза. Думите и кратко прозвучаха толкова сърдито, че те също побързаха да се поклонят. Дори близначетата сведоха челца към ръба на количката. Старецът се изправи тържествено и заговори. Благородна Мери от рода Попинс. Благоволи да огрееш със светлината на непорочното си лице моят недостоен дом. Умолявам те, поведи към скромното ми огнище и уважаемите си спътници. Той пак се поклони и посочи с ръка къщичката си. Джейн и Майкъл никога не бяха чували толкова странна изящна реч и бяха много чудени. Но още повече се изумиха, когато самата Мери Попинс отвърна на поканата му по същия церемониален начин. Милостиви, господине, поде тя. с дълбоко съжаление ние, най-скромните измежду ви, трябва да отклоним щедрата ви, едва ли на царска покана. Агнето не изоставя овцата, нито птичето гнездото си толкова неохотно, колкото ние ще се разделим с ваша светлост. Но, благородни и десеторно превъзходни, господине, ние обикаляме света и посещението ни във вашия достопочтен град. Ови, може да бъде съвсем краткотрайно. Позволете на нас, недостойните, да се оттеглим без повече церемонии. Мандаринът, защото старецът наистина беше такъв, склони глава и се накани да повтори изискания си поклон, но Мери Попинс бързо завъртя компаса. Запад! твърдо изрече тя. Светът отново полетя и главите на Джейн и Майкъл се замаяха. А когато всичко наоколо застана в покой, те откриха, че бързат след Мери Попинс през гъста Борова гора към просека, където край Буен Огън се издигаха няколко шатри. Около огъня сновяха тъмни фигури с пера по главите, широки туники и панталони от Еленова кожа сресни. Най-високата фигура се отдели от другите и тръгна към Мери Попинс и децата. Зурница Мери. Възкликна той. Привет! Навъда се и докосна с челото си нейното. После се обърна към четирите деца и ги поздрави по същия начин. Моята шатра ви очаква, продължи той. Лицето му беше сериозно, а гласът — приятелски. Так му сега печем еленово месо за вечеря. Главата ри слънце, отвърна Мери Попинс, ние се отбихме само за миг. Едващо дошли, ще трябва да се сбогуваме. Обикаляме света и това е последната ни спирка. «А, така ли?» Заинтересува се индианският вожд. «Често съм искал да направя и аз такова пътешествие. Но нали ще поостанете, поне колкото този младеж, той кимна към Майкъл, да премери силите си с моя прапраправно бърз като вятъра. Вождът плесна с ръце. Хай хохи!» Извика той и от шатрата дотича малко индианче. То се стрелна към Майкъл. Докосна го леко по рамото и извика, «Ти гониш» и побягна като заек. Майкъл не можа да устойни изкушението. С един скок той се понесе след него, а Джейн хукна по им. Тримата се гонеха около дърветата, обиколиха няколко пъти един огромен бор, а бърз като вятъра все се смееше и не се оставеше да го настигнат. Джейн се умори и се отказа, ала Майкъл се ядоса. Стисна зъби и полетя свик след бърз като вятъра, твърдо решен да надбяга индианчето. Ще те хвана. Провикна се той и затича още по-бързо. Какво правиш? Попита остро Мери Попинс. Майкъл се обърна към нея и се закова на място. После понече да продължи гоненицата с бърз като вятъра, но за негова изненада от индианчето нямаше и следа. Нито от индианския вожд или пък шатрите и огъня, не се виждаше дори един бор. Нищо, освен пейка в парка, а до нея Джейн, близнаците и Мери Попинс, тичаш около пейката като штур. Като че не беше достатъчно немирен целия ден. Хайде, Ела, Майкъл се нацупи, около света и пак дома за един миг. Бъбреше оживено Джейн. Дай си ми компаса. Сопна се, Майкъл. Моят компас, да си имаме уважението. И Мери Попин спъхна котиката в джоба си. Майкъл и кратко хвърли убийствен поглед и наистина в този миг му се искаше да убие. Но свира мене и важно се заклати пред тях, без да продума никому. Мога да надбягам, и момче, когато си поискам, утешаваше се той. Като хлътна в двора на номер 17 и заискачаста палата. стъпалата. Парещата топка все още тежеше в гърдите му. След приключението с компаса тя сякаш нарасна и Майкъл ставаше все по-лош. Още по-близнаците, без Мери Попинс да види, а мревнаха, ревнаха, попита с престорено мил глас. Ой, миличките ми, защо плачете? Мери Попинс, естествено, не се остави да бъде измамена. Ще ти се случи нещо. Пази се! Предупреди го тя, но горещата буца го караше да бъде непокорен. Безгрижно повдигна рамене и дръпна Джейн за косата. Сетне се приближи до масата, сложена за вечеря, и то с че спрообърна млякото. Е, това вече е връх на всичко! Заяви Мери Попинс. Никога не съм виждала такава лошотия. Да съзнаваш, че си лош? И пак да вършиш бели. Честна дума, през целия си живот не съм срещала подобно нещо. Махай се! Веднага в леглото и ни дума повече. Макар никога да не я беше виждал така разядосана, Майкъл Пет пари не даваше. Отида в спалнята и започна да се съблича. Голяма работа, само вдига пара, мислеше си той. Беше лош и ако не внимаваха, Щеше да стане още по-лош. Хич не гобеше грижа, мразеше всички и всеки го. Ако го разсърдеха, щеше да избяга с някой цирк. Едно копче от пижамата се скъса. Толкова по-добре, утре сутринта ще трябва да закопчава едно по-малко. Хоп, още едно. Отлично! Нищо на света не можеше да го накара да се почувства виновен. На всяка цена щеше да си легне, без да се среши или да мие зъбите си. Вече си лягаше, едното му краче беше на леглото, когато съзря компаса върху шкафа. Много бавно се смъкна от леглото и напръсти пръсти прекоси стаята. Сега вече му беше ясно какво ще прави. Щеше да вземе компаса, да го завърти и да тръгне по света. И те никога нямаше да го намерят. Така им се падаше. Без да вдига абсолютно никакъв шум, Майкъл премести стола до шкафа, покатери се върху него и сграбчи компаса. Разклати го силно север, юг, изток, запад. Издума той на един дъх от страх някой да не влезе, преди да е потеглил. Нещо из шумале за стола, Майкъл се стресна и се обърна виновно, очаквайки да види Мери Попинс. Вместо нея към него се носеха четирима великани. Ескимосът копие в ръка, негърката с дългия кривък на мъжа си, мандаринът с голямият тъгън и червенокожия стомахавката. Те връхлитаха върху му от четирите ъгъла на стаята и съвсем не бяха мили и дружелюбни, както преди. Напротив, сега изглеждаха заканителни и жадни за мъст. Още мигки щяха да се нахвърлят върху него, страшните им гневни лица се приближаваха, той усещаше огнения им дъх и виждаше размаханите оръжия. Майкъл изпусна компаса и изпища. Мери Попинс, Мери Попинс. Помощ. стисна здраво очи. Усети, че нещо меко и топло го обгръща. оле какво ли беше? Кожухът на скимуса, на металото на мандарина, туниката от еленова кожа на индианеца или перата на черната жена. Кой го беше сгръбчил? Ах, защо не беше послушен? Защо? Мери Попинс Истена той, що мнечи ръце го понесоха във въздуха и го поставиха върху нещо още по-меко. О, скъпа Мери Попинс, добре де, добре. Слава Богу, още не съм глуха. Няма защо да крещиш. Прозвуча невъзмутимият и кратко глас. Майкъл отвори едното си око. Ни следа от четирите огромни фигури от компаса. Отвори и другото за посигурно. Не, ни помен от тях. Седна в леглото и се огледа. Нищо, чак сега откри, че пухкавото нещо, което го загръщаше, е собственото му одеяло, а меката постеля, собственото му легло. И, о, да, тежката пареща буца... Заседнала в гърдите му през целия ден, се беше стопила и изчезнала. Чувстваше се спокоен и щастлив, готов да раздава подаръци на всичките си познати като за рожден ден. Какво, какво стана? Зеек на Майкъл. Не ти ли казах, че компасът е мой? Бъди любезен да не пипаш вещите ми. Мери попин с дума повече, Нава да се изложи компаса в джоба си. Сетне започна да прибира дрехите, които той беше разхвърлил по пода. Да ги сгъна ли сам? Предложи момченцето. Не, покорно благодаря. Тя мина в другата стая, после се върна и му подаде нещо топло, чаша мляко. Майкъл нарочно отпиваше съвсем малки глътки и преглъщаше колкото може по-бавно, само и само Мери Попинс да остане по-дълго при него. Тя стоеше мълчаливо и наблюдаваше как млякото постепенно намалява. Майкъл вдъхваше аромата на колосаната и кратко, скърцащо от белото престилка и тънката миризма на препечен хляб, която винаги се носеше така приятно около нея. Но колкото и да се мъчеше, не можеше да пие млякото вечно и скоро с въздишка на съжаление той и кратко подаде празната чаша и се пъхна под завивката. Никога не съм предполагал, че е толкова удобно, помисли си той. Помисли си също, че му е много топличко, приятно и че голямо щастие да се живее. Нели забавно, Мери Попинс, каза сънено той, бях толкова лош, а сега се чувствам толкова добричък. Хъм, промърмори Мери Попинс, зави го по-добре и отида да измие съдовете. Седма глава. Жената с птиците. Може да я няма, тревожеше се Майкъл. А, не, там ще бъде, винаги е там, винаги казваше Джейн. Вървяха по Лутгейт Хилъди, отиваха в Сити при мистер Банкс, защото сутринта той беше предложил на мисис Банкс. Ако не вали, Джейн и Майкъл биха могли да дойдат в банката, разбира се, стига да нямаш нещо против, скъпа. Приятно би ми било да ме заведат на чаша чай и сандвичи, а не се случва често да ме черкат. Мисис Банкс беше отговорила, че ще си помисли. Но според Майкъл и Джейн, които зорко следяха през целия ден, тя изобщо не се замисли за това. Ако съдеха по думите и кратко, мислеше за сметката от пералнята, за новото пълто на Майкъл, ядосваше се, че не може да намери адреса на Леля Флоси и задето ная противна мисис Джаксона поканила на чай другия четвъртък, макар да знаела, че точно този ден мисис Бенкс има час при заболекаря. А ето че ненадейно, так му когато бяха абсолютно сигурни, че майка им въобще няма да се сети за предложението на баща им, тя извика. Хайде, деца, какво чакате? Обличайте се! Нали щяхте да пиете чай с баща си сити, забравихте ли? Сякаш можеха да забравят. Та тях не ги привличаше толкова чаят, там беше жената с птиците, далеч по-интересна от всякакво гощение. Затова вървяха така възбудено по Лутгейт Хиллади. Мери Попинс пристъпваше между двамата с нова шапка и беше много елегантна. Час по час оглеждаше във витрините само, за да се увери, че шапката е все още на главата и кратко и розите по нея не са се превърнали в най-обикновени цветя, например навени. Спрешили се, Джейн и Майкъл въздишаха, но не смееха да протестират от страх, че нарочно ще почне да се бави още повече и да заема разни пози пред витрините. За да види как е най-хубава. Но ето че най-сетне се озуваха пред катедралата Сент Пол, строена много давна от човек с птиче име. Казвал се Рен едно и навярно за това толкова много птици живеят близо до катедралата на сар Кристофа Рен. За това и жената с птиците живее тук. Ето я. Провикна се внезапно Майкъл и от възбуда за подскача на пръсти. Не сочи с ръка. Смъмри го Мери Попинс. Като погледна за последен път червените рози върху шапката си във витрината на магазина за килими. Пак казва същото. Пак казва същото. Викаше Джейн и кратко се струваше, че ще се пръсна от възторг. Жената с птиците беше там и наистина мълвеше. Нахранете птиците! Два пенса плика. Нахранете птиците! Два пенса плика. И отново, и отново все същият припев, високо и монотонно. С тези думи тя подаваше на миновачите кесики с трофички хляб. Навсякъде около нея летяха птици, кръжаха и пръхаха, спускаха се и се вдигаха. Мери Попинс ги наричаше Врабци, защото за нея всички птици бяха еднакви, ала Джейн и Майкъл знаеха, че не бяха врабци, а гълъби и гугутки. Имаше гугутки, шумни и бъбриви като баби. Касяви гълъби, пресипнали като чичковци, и други, зелени, досущ като татковци, мърморещи Нямам пари днес. А глупавичките, плахи, светлосини гълъбици, приличаха на майки. Поне така си мислеха Джейн и Майкъл. Докато децата се приближаваха, птиците кръжаха над главата на жената с птиците, а след миг, сякаш да подразнят, отлетяха и кацнаха на покрива на Сент Пол. Като се подсмиваха, извръщаха глави, правейки се, че не я познават. Беше ред на Майкъл да купи пликчето. Джейн беше купила миналия път. Той се приближи до жената с птиците и кратко подаде 4 монети по половин пенс. Нахранете птиците! Два пенса плика. Каза жената с птиците, пъхна кесийката в ръката му и мушна парите някъде в диплите на широката си черна пола. Защо нямате кесийки по едно пени? Попита Майкъл. Тогава можех да кукя две. Нахранете птиците, два пенса плика. Унесено повтори жената с птиците и Майкъл разбра, че е безсмислено да я пита. Двамата с Джейн често се опитваха да изтръгнат някакъв отговор от нея, но единственото, което казваше и което можеше да каже, си оставаше. Нахранете птиците, два пенса плика. Както куковицата повтаря вечното си, куко, независимо какви въпроси кратко задавате. Джейн, Майкъл и Мери Попинс изсипаха трохите в кръг около себе си и след малко една по една, а после по няколко наведнъж птиците долетяха от покрива на Сент Пол. Намерил, та премерил. Промърмори Мери Попинс, когато един гълъб клъвна троха, но бързо и изтърси от чувката си. Другите птици обаче се скупчиха около храната, бутаха се, блъскаха се и кряскаха. Когато изядоха и последната трохичка, добре възпитаните гълъби и гогутки не оставят нищо в чинията, те се вдигнаха внезапно с силен плясък на крилята и пак се завъртяха над главата на жената с птиците. Подръжаваха и кратко и на птичия си език повтаряха напевните слова. Един гълъб дори кацна на шапката и кратко и се запери, сякаш беше украшение на корона. Друг сметна новата шапка на Мери Попинс за градина с рози и откъсна едно цвете. Ей ти, нахален врабец! извика Мери Попинс и размаха чадъра си. Много обиден, гълъбът литна към жената с птиците и се отмъсти като затъкна розата в панделката на шапката и кратко. Заслужаваш да попаднеш в някоя тенджера. Само там ти е мястото. Стрелна го гневно Мери Попинс. Сетне се обърна към Джейн и Майкъл. Време е да вървим. Преди да си тръгнат, тя хвърли още един сърдит поглед към гълъба, но той само се ухили, вратна опашка и кратко обърна гръб. Довиждане, каза Майкъл на жената с птиците. Нахранете птиците, отвърна тя усмихнато. Довиждане, сбогува се с нея и Джейн. Два пенса пликчето. Отговори жената и махна с ръка. Децата си тръгнаха, вървейки от двете страни на Мери Попинс. Майкъл се обърна към Джейн. А какво става, когато всички си отидат, както ние сега? Той много добре знаеше какво става, но Фреда на нещата беше да запита Джейн, защото тя беше измислила приказката. Както винаги, сестра му започна да разказва, а той допълваше, когато тя пропуснаше нещо. Вечер, когато всички се разотидат, захвана Джейн и звездите изгреят, допълни Майкъл. Е, да, но дори и когато няма звезди, всички птици слизат от покрива на Сент Пол и много внимателно прелитат съвсем ниско над площада, за да проверят дали някоя труха не останала и да го очистят добре за сутринта. А свършат ли тази работа? Забрави къпането. О, да, те си скъпват. Сресват перата си с клюновете, сетно описват три кръга над главата на жената с птиците, преди да кацнат, по раменете и кратко ли, да, и по шапката, а в кошницата с пликчетата и в нея, а някои и по коленете и кратко. Тя приглажда перата по главичката на всяка една подред и им казва да бъдат послушни. На птичи език, нали? Ами да. А щом им се доспи и не искат повече да стоят будни, тя раздипля полата си, както квачката разперва криле, а птиците проползяват и се мушват под нея. Влезе ли и последната, жената се нагласява над тях и започва тихичко да им пее. Така те си спят чак до сутринта. Майкъл въздъхна щастливо. Много обичаше тази приказка и можеше да слуша безкрайно. И всичко става точно така, нали? Попита той, както винаги. Не, каза Мери Попинс, която на всичко казваше не. Да, отвърна Джейн многознайницата. Едно Рен, Орехче, Мушитранче, англ. Б, Пъра, осма глава. Мисис Кури, два фунта свинска наденица, първо качество, каза Мери Попинс. И по-бързо, моля. Бързаме. Месарът беше дебел и добродушен човек, препасан с огромна престилка на сини и бели раета. Освен това беше едър, червендалест и сам приличаше на огромна наденица. Облегнат на дървения тездях, той с възхищение гледаше Мери Попинс. Сет неприятелски намигна на Джейн и Майкъл. Бързате ли? Попита той. Жалко, много жалко. Аз се надявах, че сте се отбили да побъбрим малко. Ние, месарите, обичаме приятна компания, а не ни се случва често да разговаряме с такава привлекателна млада дама като «Той млъкна внезапно», защото забеляза изражението на Мери Попинс. То беше ужасно и месарят искрено пожела подат на магазина му да се разтвори и да го погълне. «Добре, добре, запъна се той и стана още по-червен, щом бързате». Разбира се. Два фунта ли казахте? Първо качество? Заповядайте. Той свали дълъг низ от надениците, които висеха като гирлянди от тавана, Отряза едно парче, най-малко половин метър, нави го накравай, загъна го първо в бяла. После вкафява кафява хартия и плъзна пакета потъздяха. Нещо друго? Попита той с надежда, все още зачервен. Нищо. Отряза Мэри Попинс. Взе на деницата, врат на рязко количката и излезе с такова изражение, че на месаря му стана пределно ясно, че е смъртно обидена. Но тя не пропусна да хвърли бърз поглед във витрината и да се полюбува на новите си обувки от светлокафяво шевро с две копченца неокновено изящни. Джейн и Майкъл се влачеха подире и кратко, чудейки се кога ще свърши списъкът с покупките, но не смееха да попитат. Такива страшни погледи мяташе. Мери Попинс огледа нагоре и надолу улицата, дълбоко замислена, после внезапно за решение и властно заяви. Рибарницата и вкара количката в съседния магазин. Една писия, фунт и половина камбала едно, пайнт, две скариди и раци. Тя избърбори всичко това като скоропоговорка и само човек, свикнал на такива поръчки, би могъл да разбере. Рибарят, за разлика от месаря, беше висок и слаб, толкова слаб, че просто нямаше анфас, само два профила. И гледаше тъжно, сякаш току-що беше плакал или пък се канеше да заплаче. Според Джей на младини той е преживял голяма скръп, но Майкъл беше на мнение, че като дете майка му го е хранала само с хляб и вода и той още не може да го забрави. Друго Попита унило рибарят Стон. Който показваше, че не очаква нищо добро. За днес не. Рибарят тъжно поклати глава, но никак не се изненада. Поначало си знаеше, че повече поръчки няма да има. Подсмърквайки тихичко, зага на пакета и го пусна в детската количка. Отвратително време, подхвърли той и потърка очи. Не ми се вярва въобще да имаме лято, пък и кога ли сме имали. И вие не изглеждате цветущо. Но кой ли е добре днес? Мери Попин с тръсна глава. Вие себе си гледайте. Сопна се тя и така стремително тръгна към вратата, че количката едва не се блъсна в един кош с триди. Виж го ти! Промърмори тя, като погледна обувките си и Джейн и Майкъл, сякаш отгаднаха мислите и кратко. Не съм изглеждала цветущо, и то с новите си обувки от Шевро с две копченца отстрани. Хайде, де! На тротуара тя се спря, прегледа списъка си и зачеркна направените вече покупки. Майкъл отекчено пристъпваше от крак на крак. Мери Попинс, няма ли най сетне да си върви му дома? Емусеше сеше се той. Мери Попинс се обърна и го изгледа недоволно. Стига да искаш. Сухо каза тя, като видя, че сгъва списъка, Майкъл тайно себе си съжали, че въобще си отвори устата. Ти можеш да си вървиш, щом желаеш, продължи тя надменно. а ние отиваме за кораби из Джинджифил. Лицето на Майкъл посърна. Ех, да беше си мълчал. Но откъде да знае, че корабите са в края на списъка. Ето от тук, посочи му Мери Попинс пътя към улица Черешова. Гледай да не се изгубиш. Не, не, Мери Попинс, моля ви се. Казах го ей, без да мисля. Моля ви се, Мери Попинс. Завика Майкъл. О, нека дойде, Мери Попинс, помоли се Джейн. Аз ще бутам количката, само го вземете с нас. Мери Попинс и сумтя. Ако днес не беше петък, каза тя строго на Майкъл, щеше да си отидеш вкъщи на минутата. На минутата. И решително тръгна напред като тикаше количката с близнаците и покупките. Джейн и Майкъл разбраха, че се умилостивила, и потичваха след нея, чудейки се какво е това, на минутата. Внезапно Джейн забеляза, че вървят в съвсем друга посока. Мери Попинс, нали щяхме да отидем за корабии? А това не е пътят за сладкарницата на Грин, Браун и Джонсън. Подхвана тя и млъкна. Мери за погледна. Кой пазарува? Аз или ти? Вие, станичък глас отвърна Джейн. Ах, така ли? Пък аз точно обратното. Мери Попинс сви подигравателно устни. Тя леко бутна количката, която се завъртя и се закова на място. Джейн и Майкъл също рязко спряха и се озоваха пред най чудновата сладкарница, която някога бяха виждали. Беше малка и съвсем невзрачна. На прозорците висе халенти от избеляла цветна хартия, а по полиците бяха наредени разкривени кутии с небед захарни пръчки и много изсъхнали. съвсем твърди ябълки на клечки. А между прозорците тъмнеше вратичка и именно там Мэри Попинс прекара количката, а Джейн и Майкъл следваха по петите. Сладкарницата цареше полумрак, но децата все пак различиха покрития със стъкло тездях. В една тава по стъклото се виждаха няколко реда тъмни и сухи джинджифилови корабии. Върху всяка корабия имаше по златена звезда. Бяха толкова много, че изпълваха с бледо сияние сладкарницата. Джейн и Майкъл потърсиха с поглед продавача в този странен магазин и много се учудиха, когато Мери Попинз извика «Ани, Фани, къде сте?» Гласът и кратко отекна между опушените стени на сладкарницата. Привика и кратко сякаш изпод земята изникнаха две невероятно големи женски фигури. Две грамадни жени се наведоха пръстездяха, ръкуваха се с Попинс и из децата и казаха «Здрасти смошни като самите тях гласове!» «Здравейте, мис, заек на Майкъл, защото не знаеше коя от дамите гиганти беше Ани, коя Фани. Аз съм Фани!» Рече едната. Ревматизмът все ме мъчи, благодаря за вниманието. Говореше жално, сякаш не беше навикнала да бъдат така любезни с нея. Чудесно време! Обърна се очтиво Джейн към другата сестра, която задържа ръката и кратко в огромната си лапа цяла минута. А сама ни, съобщи тя плачливо. Рано е още да го хвалим. Джейн и Майкъл си помислиха, че сестрите си изразяват доста странно, но нямаха време да се чудят, защото мисани и мисфани вече протягаха ръчищата си към количката. Всяка тържествено подаде ръка на едно от близначетата, които така се смеяха, че силно заплакаха. Ей сега, ей сега! Какво става, какво става тук? От дъното на сладкарницата се разна се висок, тънат и треперлив глас. Штом го чуха. И без това тъжните мисани и мисвани се нажалиха още повече. Придобиха страшно и сплашен вид. Кой знае защо, на Джейн и Майкъл им се стори, че двете великанки биха предпочели да станат мънички и незабележими. Какво чувам? Необикновеният писклив гласът прозвуча още по-наблизо. И ето че зад стъклената витрина се показа и притежателката му. Мъничка, крехка като глас си и много стара. Най-старата жена, която бяха виждали, с коса, тънки като пръчки крака и сухо, с бръчкано лице. Но въпреки възрастта си тя се спусна чевръсто и весело към тях като младо момиче. Ей сега, сегичка! Да вярвам ли на очите си? Та това е Мери Поппинс с Джон и Барбара Бянкс. Охо, Джейн и Майкъл също са тук. Наистина чудесна изненада. Уверявам ви, че не съм имала такава изненада от времето, когато Христофор Колумб откри Америка. Честна дума, и сияеща, тя се здрави с тях. Пристъпваше ситно-ситно, сякаш танцуваше с малките си крачета в старомодни болтинки. Изтича до количката, заклатя лекичко и започна да залъгва стънките си, изкривени от старост пръсти, Джон и Барбара. Скоро те престанаха да плачат и се развеселиха. Така е по-добре, закоткодяка радостно тя, а след той направи нещо много необикновено – отчупи два от пръстите си и даде по един на Джонни Барбара. Най-странното беше, че на мястото на отчупените пръсти веднага пораснаха нови. Джейн и Майкъл видяха това с очите си. Старата дама се обърна към Мери Попинс. Малко небед шекер няма да им навреди, нали? Каквото и да им дадете вие, мисис Кори, може да им бъде само от полза, отвърна Мери Попинс на обичайно любезно. Колко жалко, че не са ементови, не можа да се стърпи Майкъл. Ха, понякога се случват и ементови, отговори и жизнерадосната мисис Кори. И колко са вкусни само. Често ги смуча нощем, когато не мога да заспя. Олесняват храносмилането. А какви ще бъдат следващия път? Заинтересува се Джейн, загледана в пръстите на Мисис Кори. Ех, отвърна Мисис Кори, там е работата, че никога не знам предварително в какво ще се превърнат. Просто се опитвам късмета, това съм го чула от Вилхелм за воевателя. Така той отвърна на майка си, която го съветваше да не тръгва с виските си към Англия. Трябва да сте много, много стара. Въздъхна Джейн със завист. Питайки се дали някога тя ще помни толкова много неща, колкото ми си скори. Миси скори отметна назад рядката си коса и цяла се затреса от смях. Стара ли? Та съм младо момиче в сравнение с баба си. Виж, тя е стара, ако искате да знаете. Но все пак доста отдавна помня. Помня сътворението на света. Тогава бях прехвърлила 20-те. Голяма работа падна тогава. Честна дума. Тя млъкна внезапно и се вторачи в децата. Ой, ой, разбъбрих се, а още не съм ви обслужила. Предполагам, мила, обърна се старицата към Мери Попинс като към стара познайница. Предполагам, че сте дошли за кораби с Джинджифил. Права сте, миси Скори, отвърна любезно Мери Попинс. Добре. Ани и Фани предложиха ли ви нещо? Попита тя Джейн и Майкъл. Джейн поклати глава. Откъм те здяха долетя оплашен шепот. Не, мамо, Хрисимо промълви ми свани. Тък му се канехме, смънка ми сани. Мисис скори внезапно си изопна като струна. Погледна гневно дъщерите си великанки и изрече тихо с свиреп и смразяващ глас. Канехте се, така ли? Много интересно. А кой,. Ако мога да запитам, Ани, ти е разрешил да раздаваш моите кораби из джинджифил? Никой, мамо. Нищо не съм дала, само мислех. Тя само мисляла. Колко мило. Но ще ти бъда благодарна, ако престанеш да мислиш. Моя грижа да мисля за всички в тая къща. И пак си изкикоти злобно, погледнете я, вижте само. Страхопъзла. Ревла! Викаше пискливо тя и сочеше дъщеря си с изкривения си пръст. Джейн и Майкъл се обърнаха. По широкото унило лице на Мисани се стичаше голяма сълза. Не им се щеше да вземат нейната страна, защото, колкото и дребна, Миси скори внушаваше страх и почит. Но щом тя отмести очи, Джейн подаде на Мис Ани носната си кърпичка. Тя цяла се измокри от огромната сълза и Мисани. Като поблагодари на Джейнс поглед, е изтиска, преди да я върне. А ти, Фани, и ти ли мислеше, бих искала да знам? Не, мамо, отвърна мис Фани, разтреперана. Хъм, толкова по-добре за тебе. Отвори онази витрина. Сплахи, несигурни пръсти мис Фани повдигна стъкления капак. Ето, миличките ми. Гласът на Мисис Кори кури сега звучеше съвсем различно и тя се усмихваше така ласкаво на Джейн и Майкъл, че те се засрамиха. Задето се бяха оплашили преди малко и решиха, че въпреки всичко тя може би не е лоша. Сами ли ще си изберете, пиленцата ми? Днес са приготвени по специална рецепта, научиха я от Алфред Велики. Много добър сладкър беше, помня, макар и веднъж да изгори корабите. Колко да ви дам. Джейн и Майкъл погледнаха Мери Попинс като по команда. По четири на всеки. Общо 12. една дозина. Ще направя дяволска дозина, 13. подметна весело миси кори. И тъй, Джейн и Майкъл избраха 13 джинджифилови корабии, всяка с позлатена звездичка отгоре. Майкъл не издържа и отхапа едно крайче. Вкусно ли е? Попита ми си скори и когато той кимна, прихвана с две ръце поли и затанцува от удоволствие. Ура! Отлично! Ура! Записока тя. После спря и изведнъж стана сериозна. Да сме наясно. Не ги давам даром. Искам парички, парички. По три пенса от всеки го. Мери Попинзи извади от портмонето си три монети от три пенса и даде по една на Джейн и Майкъл. А сега прилепете ги към палтото ми, каза Миси Скори. Там им е мястото. Като се вгледаха по отблизо в дългото и кратко черно палто, децата видяха налепени по него много монети от три пенса. Посмело, посмело. Лепете. Повтори миси Скори и по три ръце в приятно очакване. Ще видите, няма да паднат. Мери Попинс пристъпи и притисна трипенсовата си монета към яката на палтото. За изненада на Джейн и Майкъл, монетата прилепна. След той и те залепиха своите. Джейн на дясното рамо, Майкъл точно отпред. И техните монети се задържаха. Истинско чудо! Каза Джейн. Нищо особено, мила, изкикоти се ми си скори. Или поне не чак толкова. Колко други неща бих могла да ви кажа? И тя намигна много значително на Мери Попинс. Съжалявам, но е време да си ходим, Мисис Кори, каза Мери Попинс. За обач ще имаме крем карамел и трябва да се прибера, за да го приготвя. Нашата Мисис Брил. Лошо ли готви? Прекъсна я, е Мисис Кори. Лошо! Процеди презрително Мери Попинс. Малко е да се каже, лошо, аха. си скори дълбокомислено потъркано си. Сетна каза, е, скъпа мис Попинс, много ми беше приятно, че ме посетихте. Уверена съм, че и моите момичета ви се зарадваха. Тя кимна към огромните си тъжни момичета. Ще дойдете пак с Джейни Майкъл и бебетата. Нали? А вие сигурни ли сте, че ще можете да отнесете корабите? Обърна се тя към Джейн и Майкъл. Децата кимнаха. Мисис скори се доближи към тях с много важен и таинствен вид. Питам се само, поде тя за мечтано. Какво ли ще направите с книжните звезди? Ние ги събираме. Всичките. каза Джейн, Аха. Събирате ги. А къде ги държите? Очите на миси Скори бяха полупритворени, ала погледът ти кратко беше още по-изпитателен от обикновено. Моите, започна Джейн, са в горното лявочек медже под носните ми кърпички, а аз в котията за обувки на долната полица на гардероба, каза Майкъл. Горното лявочек медже и котията за обувки, повтори унесено мисис скори, сякаш искаше да запомни. Сетни изгледа продължително Мери Попинс и кимна с глава, и Мери Попинс кимна в отговор. Като че ли тайно се договориха за нещо. Да, оживи се ми си скори, това е много, много интересно. Не можете да си представите колко се радвам, че пазите звездичките си. Няма да забравя. Виждате ли, помня всичко, дори какво обядваше Гай Фокс два пъти месечно. А сега, довиждане! Елате пак! И то по-скоро! Скоро! Гласът на Мисис Кори стана далечен, затихна изведнъж, без да разберат какво става. Децата се намериха на тротуара. Кречеха забързано след Мери Попинс, която отново преглеждаше списъка с покупките. Извърнаха се назад. Джейн! възкликна удивено Майкъл. Няма я! «Вярно!» – отговори Джейн, като също се озърна. Така беше, сладкарницата я нямаше, беше изчезнала. «Странно!» – каза Джейн. И още как? Съгласи се, Майкъл. Но корабиите са много вкусни, и на децата така се осладиха корабите с различна форма – човече, цвете, чайка, че скоро забравиха странното приключение. Припомниха си го още същата нощ, когато лампите бяха загасени и се предполагаше, че децата отдавна сладко спят. Джейн, Джейн Прошепна Майкъл Някой се качва на пръсти по стълбата. Слушай, тъсъсъсъ Прошепна Джейн от леглото си, защото и тя беше чула стъпките. Вратата се отвори с леко скърцане и някой влезе в стаята. Беше Мери Попинс с пълто и шапка, готова за излизане. Тя прекоси безшумно стаята с бързи тайнствени движения. Джейн и Майкъла наблюдаваха през полуотворените си клепачи, без да смеят да помръднат. Тя отиде първо до шкафа, издърпа някакво чекмедже и почти веднага го затвори. След това на пръсти се приближи до гардероба, отвори го, наведа се и сложи нещо там или може би взе. Децата не успяха да разберат. Штрак. Вратата на гардероба се затвори и Мери Попинс излезе тичешком от стаята. Майкъл седна в леглото. Какво ли правеше? Високо прошепна той. Не зная. Може би си беше забравила ръкавиците или обувките, или... Джейн внезапно млъкна. Майкъл, слушай. Той се услуша. Долу, изглежда в градината, се чуваха гласове. Там като че ли спореха за нещо, оживено и развълнувано, Джейн излетя като куршум от леглото и повика Майкъл. Децата изтичаха боси към прозореца и погледнаха в градината. На улицата, точно пред къщата им, се очертаваха три фигури, една маничка и две грамадни. Мисис Кури, Фани и Яни. Промълви Джейн. Странна гледка беше това. Дребничката миси Скори подскачаше, като се опитваше да надникне през оградата. На мощното си рамо мис Фани крепеше две дълги стълби. А мис Ани носеше в едната си ръка кофа с нещо като лепило, а в другата огромна болегийска четка. Скрити зад пердето, децата ясно различаваха гласовете им. Тя закъснява. Полосърдито, полузагрижено каза миси Скори. Навярно, плахо се обади мис Фани. Като нагласи стълбата на рамото си, навярно някоя от децата е болно и тя не може. Да излезе на време, завърши тревожно мис Ани думите на сестра си. Млък! И съска свира по мисис скори и Джейн и Майкъл ясно чуха, че промърмори нещо за големи несръчни жирафи. Явно имаше предвид злощастните си дъщери. Шъшата! Внезапно каза мисис Кори, Наклонила глава на една страна като птичка, тя се ослушваше. Някой тихо отвори и затвори входната врата на номер 17 и пясъкът по пътеката заскърца. Миси Мисис радостно замаха с ръка. По пътеката вървеше Мери Попинс с кошница за пазар, от която строеше бледа, таинствена светлина. Побързо, побързо! Нямаме много време, каза Миси скори и хвана Мери Попинс под ръка. Малко поживо, е и вие, Дунди, тръгна напред, следвано от мис Ани и мис Фани, които безспорно се стараеха да изглеждат повесели, но без особен успех. Те кречеха след майка си и Мери Попинс, тромави, приведени по тежкия си товар. Четирите вървяха към черешовия хълм. Когато стигнаха на върха на хълма, където нямаше къщи, а само трева и храсти, те спряха. Какво ли ще правят? Чудеше се Майкъл, но не се наложи Джейн да му отговаря, защото още на час получи нагледен отговор на въпроса си. Щом мис Фани и мис Ани нагласиха стълбите така, сякаш единият им край се опираше на земята, а другият на небето, Миси Кури запрет на пола, взев една ръка кофата, в другата, четката, и се заискачва по стълбата. Мери Попин с кошницата си се качи по другата. И тогава Джейн и Майкъл видяха нещо съвсем поразително. Като стигна до върха на стълбата, миси скори потопи четката в кофата и започна да маже слепило небето. Щом тя свърши, Мери Попинз извади от кошницата нещо блестящо и го нагласи върху намазаното място. Когато отдръпна ръката си, децата видяха, че тя лепи по небето звездите от корабиите. Веднъж закрепена... Всяка звезда започваше със сила да трепка и да сипе на всички страни ярки златисти лъчи. Това са нашите. Майкъл се задаха от вълнение. Нашите звезди. Мислеше, че спим и влезе да ги вземе. Джейн мълчеше. Беше прекалено погълната от зрелището. Мисис Кори пляскаше лепило по небето. Мери Попин злепеше звездите. А мисфани и Мисани отместваха стълбите. Штом част от небето се покриеше с звезди, най-сет не свършиха. Мери Попинс обърна кошницата с дъното нагоре, за да покаже на миси Скори, че е празна. Двете слязоха долу, и процесията тръгна надолу по хълма. Мисфани, със стълбите на Рамо, мисани, като дрънчеше с празната кофа. Наъгъла спряха и поприказваха малко. Мери Попин се ръкува с всички и забърза по улицата. Миси скори изискано прихвана полите си с леки, танцуващи стъпки по Е обратна посока. Скоро крехката и кратко фигурка и грамадните фигури на дъщерите и кратко, пристъпващи тежко след нея, се стопиха в мрака. Градинската врата хлопна. По алеята проскърцаха стъпки. Входната врата се отвори, ключалката штракна. Мери Поппинс тихо си скачи по стълбата, мина на пръсти по край детската стая и влезе в спалнята на Джонни Барбара. Когато шумът от стъпките и кратко затихна, Джейн и Майкъл се спогледаха. Мълчаливо станаха и отидоха до шкафа. Отвориха горното лявочек медже и надникнаха в него. Там нямаше нищо друго, освен носните кърпички на Джейн. Какво ти казах? Прошепна Майкъл. Децата провериха и в гардероба. Котията за обувки също беше празна. Но как така? Защо? Недоумяваше Майкъл. Той седна на ръба на леглото и впери поглед в Джейн. Джейн не отвърна нищо. Просто седна до него, обгърна с ръце коленете си и дълбоко-дълбоко се замисли. Накрая отметна назад коси, протегна се и стана. Искам само да знам дали звездите са от позлатена хартия или позлатената хартия е от звезди. Въпросът и кратко остана без отговор, пък и тя не очакваше да и кратко се отговори. Знаеше, че само някой, който е много, много по-умен от Майкъл, би могъл да го стори. Едно камбала, витриба. B Б, пъра, две пайнт, английска мярка, равна на 0,57 литра. Б, Пъра, девета глава. Какво се случи с Джон и Барбара? Джейн и Майкъл отидоха на гости, облечени в най-хубавите си дрехи и според думите на Елан изглеждаха като от витрина. Целият следобед къщата беше много тиха и спокойна, сякаш потънала в собствените си мисли или мечти. В кухнята ми си с брил четеше вестник, с кацнали на носи кратко чила. В градината седеше Робърт Санай. страшно заед да не прави нищо а в хола мисис Бенкс се излежаваше върху дивана. Къщата беше притихнала, унесена в своите мечти или може би мисли. Горе, в детската стая, Мери Попинс сушеше дрежките на близнаците край камината, а слънцето нахлуваше през прозореца, пръскаше от блясъци по стените. Танцуваше по кръватчетата на бебетата. Ей, ти, отмести се малко. Грееш ми право в очите, каза Джон Високо. Прости ми, но не зависи от мене, отвърна слънчевият лъч. Волю-неволю трябва да прекуся стаята. Заповедта си е заповед. Дневният ми маршрут е от изток до запад, а вашата детска стая ми е на пътя. Така че, прости ми. Затвори очички и няма да ти преча. Златната слънчева струя се удължи. Навярно се опитваше да мине колкото може побързо през стаята, угоди на Джон. Колко си нежен, колко си галевен. Обичам те. Барбара протегна ръце към топлата светлина. Добро момиченце. Каза слънчевият лъчи ласкаво я погали по косите и буските. Приятно ли ти е, като те милвам? Попита той, защото обичаше да го възхваляват. Хубаво! Прозина се щастливо Барбара. Дрънкат ли? Дрънкът Същинска дрънкалница В тая стая все се бърбори. Прозвуча нечи остър глас от към прозореца. Джон и Барбара погледнаха натам. Беше скорецът, който живееше на комина. Мене пък ми харесва. Рече Мери Попинс, като бързо се обърна. Ами ти? Цял ден, да... И чак до полунощ си на покривите и телефонните стълбове. Цвъртиш, врякаш и кряскаш. Емелиш като воденица. по си от кой да е врабец. Това е чистата истина. Кацнал на прозореца, скорецът наклони настрани глава и я погледна от високо. Ами, да, имам много работа, много съм зает. Консултации, съвещания, преговори. Дискусии и прочие. Естествено, налага се, хъм, спокойно да се поговори. Спокойно ли? Джон се разсмя от сърце. Не говоря с теб, млади момко, каза скорецът и нахално подскочи върху перваза на прозореца. Ти по-добре изобщо не си отваряй устата. Миналата събота ти се наслушах. Ей, мислех си, че никога няма да млъкнеш, цяла нощ ме държи буден. Та аз не съм приказвал. Бях, Джон замълча, болен бях. Хъм, отвърна скорецът и скокна върху ръба на кръватчето на Барбара. Приближи се до възглавничката и каза нежно, подмилкващо се. Е, Барбара Бенкс, имаш ли нещо за стария си приятел? Като се улови за една от пръчките, Барбара седна в кръватчето си. Ето вземи, остана ми половим бисквита, каза тя и протегна похкавото си мруче. Скорецът се наведе, грабна бисквитата, хвръкна обратно на перваза на прозореца и лако му закълва. Благодаря! Много значително подхвърли Мери Попинс, но той беше премного заед с бисквитата и неразбрана мека. Казах, благодаря! Повтори Мери Попинс, този път повисоко. Скорецът вдигна глава. Какво? Е, остави тези работи, момиче! Нямам време за превземки и любезности. И с отвоена енергия се залови за бисквитата. Стаята настъпи тишина. Сънен от слънчевите лъчи, Джон напъха дясното си краче в устата и затърка венците си там, където започваха да никнат зъбите. Защо се мъчиш с този фокус? Никой не те гледа. Весело попита Барбара. Зная, каза Джон като продължи да свири на въображаема хармоника с крачето си. Просто тренирам, за да се поддържам във форма. Възрастните толкова се забавляват. Видя ли вчера Леля Флоси? Щеше да полуде от възторг, когато и кратко го демонстрирах. Злато. Умничкият ми. Дете чудо. Ружбичката ми. Помниш ли как нареждаше? И Джон пусна крачето си и избухна смях, като си представи Леля Флоси. Тя обича и моя номер, подметна самодоволно Барбара. Събух си двете търлички едновременно и тя каза, че просто и кратко си искало да ми изяде, толкова съм била сладка. Що за глупост? Когато кажа, искам да изям това, действително ще го изям. Бисквити, сухар, топките на креватите и разни други неща а възрастните сякаш не съзнават какво говорят. Не е възможно наистина да е искала да ми изяде, нали? Разбира се, че не. Това е само идиотският им начин на говорене, отвърна Джон. Не вярвам въобще някога да разбера възрастните. Всички са някак глупави. Дори Джейн и Майкъл понякога оглупяват. Гуго, съгласи се Барбара, като замислено изуваше и обуваше пантовките си. Ето на «Продължи Джон» те не разбират нищо отговорени. И по-лошото е, че не само нас не разбират. В понеделник Джейн каза, че би искала да знае езика на вятъра. Да, да, помня, каза Барбара. Удивителна история. А не си ли чувал Майкъл? Той твърди, че скорецът само цвъртял. Чикчирик. А съвсем не е така, Скорецът говори също като нас. Как може Майкъл да не знае? Не ще и дума, от мама и татко не може да се очаква толкова много. Те абсолютно нищо не разбират, макар да са така мили, но си мислех, че поне Джейн и Майкъл. Доскоро и те са разбирали, подхвърли Мери Попинс, като сгъваше нощницата на Джейн. Какво? Извикаха Джон и Барбара в един глас. Силно изненадани. Вярно ли? Искате да кажете, че са знаели езика на скореца и на вятъра, и... и на дърветата, на слънчевия лъч, на звездите? Да, да, точно така. Доскоро, каза Мери Попинс. Но, но как така са забравили всичко? Смая се Джонни в усилието си да разбере, сбърчи челце. А. Ага. Скорецът вдигна глава от бисквитените трохи. Иска ли ви се да знаете, защото пораснаха, обясни Мери Попинс. Барбара, моля те, веднага се обои. Хайде де! Сърдито я изгледа Джон. И все пак така е, отвърна Мери Попинс и завърза здравото личките на Барбара. Е, добре, Джейн и Майкъл са глупави, продължи Джон. Но аз никога няма да забравя, когато порасна. А още по-малко аз, каза Барбара и доволно засмука палец. О, без друго ще забравите, отсече Мери Попинс. Близнаците се стъписаха и я загледаха. Хихи! Надсми им се скорецът! Виж ги ти! Смятат се за деца чудо! Мънички феномени! Но аз не съм на това мнение. Всичко ще забравите, гълъбчета, също както Джейн и Майкъл. Няма. Близнаците му метнаха убийствен поглед. Скорецът на смешливо си свирукаше. Бъдете спокойни, всичко ще забравите. Повтори той. И не по ваша вина, добави малко по-любезно. Нищо не може да се направи. Никое човешко същество не помни тези неща. Помни ги най-много докато навърши годинка. С изключение на нея, разбира се. Той посочи с човка Мери Попинс. А защо тя да помни, а ние не? Опорстваше Джон. А. Тя не е като всички. Тя е голямото изключение. Не можете да се сравнявате с нея. Джон и Барбара се умълчаха. Скорецът продължи да обяснява. Виждате ли, тя е единствена порода си. Не по външен вид, естествено. Кое да е от новоизлюпените ми птичете по-хубаво, отколкото Мери Попинз е била? Ей, ще те науча аз тебе, нахалнико. Разсърди се Мери Попинс, мигом се обърна и замахна да го перне с престилката си. Но скорецът отскочи на страна, подхвъркна на перваза и почувствал се безопасност, безочливо си за свирука. Реши, чето спът ме хвана, а? Хихикаше той и пърхаше с криле пред лицето и кратко. Мери попинс само и сумтя. Слънчевият лъч бавно обхождаше стаята, влачайки като шлей в дългия си златен сноп. Навън задуха ветрец и зашепна нежно на черешовите клони по улицата. О, слушайте, слушайте, вятърът говори. Възкликна Джон и наведе главичка на една страна. Вярно ли, че няма да го чуваме, когато пораснем Мери Попинс? Ще го чувате, но няма да разбирате езика му, отвърна Мери Попинс. Барбара се разхълца. В очите на Джон също блеснаха сълзи. Какво да се прави, такъв е животът, каза поучително Мери Попинс. оле какъв позор! Присмиваше се скорецът. Плачат, да се късат. Един дори неизлюпен скорец има повече ум в главата си. Не ви ли е срам? И действително, сега вече Джон и Барбара жално хлипаха в креваччетата си, задавяха се от плач, дълбоко нещастни. Внезапно вратата се разтвори и в детската стая влезе мисис Банкс. Стори ми се, че бебетата плачат, каза тя и се спусна към близнаците. Какво има, миличките ми? О, съкровищата ми! Сладките ми, златните ми пиленца. Защо така плачат, Мери Попинс? Целият ден бяха толкова спокойни. Какво им стана? Да, госпожо. Не, госпожо. Предполагам, че им никнат зъби, обърка се Мери Попинс, като нарочно не гледаше към скореца при снахулник. Ах, да, разбира се. Това трябва да е... Оживи се, мисис Банкс, не искам никакви зъби, ако заради тях трябва да забравя всичко. Всичко, което обичам на света. Скимтеше Джон и се мяташе в креватчето. И аз не искам. Хълцаше Барбара, заровила личица във възглавницата. Бедничките ми, галените на мама, всичко ще се оправи. Веднъж зъбките да поникнат. Нежно мълвеше мисис Банкс, като се навеждаше то над едното кръватче, то над другото. Не разбираш. Ревна, Джон. Не ми трябват никакви зъби. Нищо няма да се оправи, само ще се обърка. Плачеше Барбара във възглавницата си. Е, хайде, хайде. Мама знае, мама всичко разбира. Всичко ще се оправи, щом зъбките поникнат. Успокояваше ги мисис от Откъм прозореца долетя лек шум. Там се спотаиваше стих кик от скорецът. Мери Попинс го изгледа по своя си начин. Той мигом се овладя и стана сериозен. А мисис Банкс галеше своите близначета, то едното, то другото, и шепнеше всевъзможни домички с надежда да ги успокои. И ето че Джон престана да плаче. Беше добре възпитано бебе, обичаше майка си и съзнаваше синовния си дълг. Та нали тя не е виновна, бедната, че винаги казва обратното на това, което трябва. Чисто и просто нищо не разбира, размишляваше той. За да докаже, че и кратко прощава, той се превърке на гръб и макарната жен и едва сдържаш сълзите си, улови дясното си краче с две ръце и напъха пръстчета в устата. Ах, ти, умничкият ми! Ах, ти, умникът на мама! Възхищаваше се мисис Банкс. Джон повтори номера си и майка му много се зарадва. Тогава Барбара, за да не остане по-назад от него, отлепи от възглавницата му крутосивиче, седна в креватчето и изо и двете си пантовки. Чудо, а не момиченце! Каза очаровано мисис Банкс и е целуна. Е, виждате ли, Мери Попинс, пак са съвсем. Съвсем добрички. Винаги знае как да ги успокоя, повтаряше мисис Банкс, сякаш пееше приспивна песен. И зъбките скоро ще поникнат. Да, госпожо, спокойно отговаряше Мери Попинс. Майката се усмихна още веднъж на близнаците и излезе от стаята. Едва затвори вратата след себе си и скорецът най-нахално прихна да се смее. Просто е, че не се сдържах, викаше той, но, честна дума, не мога. Ой, каква сцена! Ой, каква сцена! Джон не му обърна никакво внимание. Проври лице между пръчките на леглото си и извика тихо, но решително на Барбара. Няма да бъда като другите. Няма да бъда, казвам ти. Нека те, той посочи с глава Скореца и Мери Попинс, си говорят каквото щат. Никога няма да забравя, никога. Мери Попин се усмихна с тайнствената си, все усмивка. И аз няма да забравя, каза Барбара. Никога! Кълна се в опашката си. Чуйте ги! изписка скорецът, подпре криле на хълбоците си и се заля в сняг. Като че ли от тях зависи, ще забравят ли или не? Ами, че само след месец-два, най-много три, те дори няма да знаят как се казвам, глупави куковичета. Глупави, проскубани коковичета! Хахаха! -ха. И снов изблик на снях скорецът разпери пастрите си крилца и отлетя. Мина известно време. След немалко страдания зъбките, както винаги става, поникнаха и близнаците отпразнуваха първия си рожден ден. И ето, че точно на другия ден след празненството скорецът, който беше заминал на курорт в Борнемът, град край морето, се завърна на улица Черешова, номер 17. Здравейте, здравейте! Ето ни и нас! Изцвърча весело той, като се приземи върху перваза и заподскача. Е, как е момичето? Бесрамно попита той Мери Попинс, кривнал глава на една страна и вперил в нея светналите си, присмехулни, мигащи очи. Няма да стане по-добре от въпроса ти. Тръсна глава Мери Попинс. Скорецът се разсмя. Се същата Мери па. Каза той. Не си се изменила. А как са другите? Имам предвид коковичетата. Поясни той и погледна към креватчето на Барбара. Ей, Барбарина, захвана той тихо и ласкаво. Имаш ли нещо за стария си приятел днес? Бъра, бъра, бъра. Занарежда Барбара и продължи да дъвче бисквитата си. Скорецът се сепне изненадан и подскокна поблизо до нея. Питах, повтори той съвсем отчетливо, дали днес имаш нещо за стария си приятел, мила Барби? Бъра, бъра, бъра. Бъбреше си Барбара с очи към тавана и погълна последната сладка троха. Скорецът втренчено тренчено изгледа. Ха! Каза той най-сътна и се обърна въпросително към Мери Попинс. Тя спокойно срещна погледа му. Известно време те се гледаха, сетна скорецът литна към леглото на Джон и кацна на ръба. Джон стискаше в ръцете си голямо плюшено агънце. Как се казвам? Как ми е името? Как се казвам? Изписока тревожно с Та-та-та! каза Джон и напъха в устата си крака на гънцето. Скорецът поклати глава и си извърна. «Значи това се случи», каза тихо той на Мери Попинс. Тя кимна. За миг Скорецът тъжно се взря в близнаците, после си пъстрите си рамене. Е, няма що. Знаех си, че тоя ден ще дойде. Винаги им казвах, но не им се вярваше. Помълча малко, загледам в децата, Сетне енергично отърси пера. Е, хайде! Време е да си вървя. Коминат ми се нуждае от основно чистене, уверен съм в това. Той на перваза на прозореца, спре се там и погледна през рамо. Както и да е, ще ми бъде криво. Обичах да си приказвам с тях, много обичах. Ще ми липсват. Той бързо прекара крило през очите си. Нима плачеш. Подхвърли подигравателно Мери Попинс. Скорецът се овладя. Да плача. Нищо подобно. Аз мама малко се простудих при пътуването. Това е всичко. Да, лека простуда. Нищо страшно. Той се стрелна към малкото горно прозорче и изглади из човка парата на гушата си. Останете си със здраве. Извика безгрижно. Разпери криле и изчезна. Десета глава. Пълнолуние. През целият ден Мери Поппинс сновеше насамна там, а когато беше улисана в работа, ставаше заядлива. Каквото и да направеше Джейн, се беше лошо, а каквото направеше Майкъл, още по-лошо. Озъби се дори на близнаците. Джейн и Майкъл се стараеха да се няркат колкото е възможно по-малко пред очите и кратко. Вече знаеха... Понякога е по-добре, Мери Попинс, нито да те вижда, нито да те чува. Да можехме да станем невидими. Въздъхна Майкъл, след като Мэри Попинс му каза, че само видът му можел да изкара от търпение всеки уважаващ себе си човек. Много просто, отвърна Джейн, хайде да се скрием за дивана. Ще си преброим парите в касичките, а след вечеря може да и кратко мине. Така и сториха. Шест и четири пенса правят десет пенса и половин пени и три пенса, броеше бързо Джейн. Четири пенса и три фартинга едно. И това е всичко, жално промълви Майкъл, като нареди монетите си на колонка. Ще стигнат за благотворителната котия и сун тя Мери Попинс, като нацърна зад дивана. О, не, те са си мои! възрази Майкъл. Песця си ги, хъм. Навярно пак за някакъв сумолет. Презрително каза Мери Попинс. Не, слон, лично мой, собствен слон. Като Лизи от зоологическата градина. Ще мога да ви разхождам на него, каза Майкъл, поглеждайки я потоко, за да види как възприема идеята му. Хъм! Ама, че глупост! Каза Мери Попинс. Но беше ясно, че вече не се сърди. Интересно, подхвана Майкъл замислено, какво ли става в зоопарка нощем, когато всички се разотидат? Ако много знаеш, бързо ще остареш, сряза го Мери Попинс. Та аз не зная, просто питам, поясни Майкъл. Вие знаете ли? Попита той Мери Попинс, която в това време събираше трохита от масата с невероятна бързина. Още един въпрос и ще те пратя в леглото. Отговори и се зае да разтребва детската стая така ожесточено, че приличаше повече на фурия с боне и престилка, а не на човек. Няма смисъл да я питаш, прошепна Джейн. Тя знае всичко, но нищо не казва. А каква полза има да знаеш, щом никому не казваш, изръмжа Майкъл, но подноси, за да не го чуе Мери Попинс. Джейн и Майкъл не помнеха да са си лягали друг път така набързо. Мери Попинс изгаси лампата много рано и излетя от стаята, сякаш гонена от всички вихри на света. Миг след като тя излезе, поне така им се стори, зад вратата се чутих глас. Джейн, Майкъл, елате бързо. Шепнеше гласът. Облечете какво и да е, дай, бегом. Двете деца скочиха от леглата изненадани и сплашени. Хайде! Каза Джейн. Ще бъде интересно и затършува за дрехи в тъмнината. По-бързо! Подкани ги гласът. Ах! Можах да намеря само моряшката си шапка и някакви ръкавици. Вайкаше се Майкъл, като тичаше с боси крачат и стаята, издърпваше чекмеджета, опипваше полиците. Стига вече. Слагай ги. Не е студено. Хайде! Самата Джейн успя да се докопа само до пълтенцето на Джон, но се напъха как да в него и отвори вратата. На площадката нямаше никой, но им се стори, че чуват забързани стъпки надолу по стъпалата. Джейн и Майкъл поеха след тях. Не успяха нито да догонят, нито да зърнат съществото или нещото отпреде им, но чувстваха, че ги увлича по диреси и непрекъснато им кима да го следват. След миг вече тичаха по пустата улица а пантовките им шляпаха по паважа. Побързо! Зовеше гласът зад близкия ъгъл, но когато свиха, там нямаше никой. Хванати здраво за ръка, те затичаха подир глас по улици, по алеи, по дарки и паркове, докато останали бездъх, най-сетне спряха пред висока ограда и въртяща се врата. Пристигнахте! Каза гласът. Къде? Извика Майкъл. Но отговор не последва. Джейн тръгна към въртящата се врата, като държеше Майкъл за ръка. Погледни! Каза тя. Нима не виждаш? Това е зоопаркът. Беше пълнолуние и на лунната светлина Майкъл ясно различи желязната решетка и погледна вътре. Разбира се! Как не можа да познае оградата на зоопарка? А как ще влезем? Зачуди се той. Нямаме пари. Ще се уреди, чу се дрезгав бас отвътре. Тази вечер входът е безплатен за специалните гости. Бутнете вратата, моля, децата се подчиниха и след миг бяха в зоологическата градина. Ето билетите, каза дрезгавият бас и вдигайки глава. Те видяха огромна кафява мечка в униформа с медни копчета и фурашка на главата. В лапата си държеше два червени билета и им ги подаваше. Обикновено ние даваме билетите, отбеляза Джейн. Обикновеното е за обикновени случаи. Тази нощ не вие, аз ви ги давам, усмихна се мечката. В това време Майкъл разглеждаше най-внимателно. Помняте, каза той. Веднъж ти дадох котия сироп. Е, да, даде ми, отвърна мечката. Ала забрави да махнеш капака. Знаеш ли, че цели 10 дни се е мъчих с този капак? Друг път бъди повнимателен. Но защо не си в клетката? Винаги ли те пускат нощем? Попита майкъл, а не. Само ако рожденият ден съвпадне с пълнолуние. Но сега трябва да ми извините. Портир съм. И мечката се обърна и забута въртящата се врата. Стиснали здраво билетите си, Джейн и Майкъл тръгнаха из зоопарка. Кръглата луна осветяваше всяко дърво, всеки храсти, цвете и съвсем ясно се виждаха павилионите и клетките на зверовете. Тука става нещо. Отбеляза Майкъл. И наистина цареше голямо оживление. По пътеките препускаха различни животни, някои придружени от птици, други сами. Два вълка минаха по край децата. Потънали в разговор с дълго кръг Штъркел, който изискано и грациозно ситнеше между тях. Докато отминаваха, Джейн и Майкъл ясно дочуха думите «Рожден ден» и «Пълнолуние». По-далеч се разхождаха три камили, а близо до тях Бобър обсъждаше нещо с американски лешоят. И според децата, всички говореха за едно и също нещо. Интересно, кой ли има рожден ден? Чудеше се Майкъл. Но Джейн вървеше напред, привлечена от необикновена гледка. Пред павилиона на слона извънредно дебел стар джентлмен пълзеше на четири крака напред-назад, а на гърба му на две пейчици седяха осем маймунки. Вижти, всичко тук е с главата надолу. Провикна се Джейн. Старият джентлмен и кратко хвърли гневен поглед. С главата надолу ли? Аз. Каква обида! Процеди през зъби той, а маймунките на хално изхилиха. А, не. Простете, не говорех за вас, а за всичко тук, за извинява се Джейн. Обикновено хората яздят животните, а в случая животни яздят човек. Само това исках да кажа. Алла, дебелият джентлмен, който пофтеше и лазаше, твърдеше, че е обиден и побърза да отмине скрещещите маймунки на гръб. Джейн разбра, че е безсмислено да върви подира му, хвана за ръка Майкъл и тръгна на друга страна. Сепна ги някакъв глас, който идваше сякаш изпод краката им. «Ей, вие, двамата!» «Хайде, скачайте!» «Да ви видим как ще се гмуркате за парче портокалова кора, макар и да не ви се яде». Беше сърдит, огорчен глас и като се вгледаха, децата видяха черно тюленче. Което им се хилеше злобно в огрения от лунна светлина басейн. Хайде, хайде. Да видим как ще ви се хареса. Продължи то, но ние не можем да плуваме, каза Майкъл. С нищо не мога да ви помогна. Да сте мислили по-рано. Да не би някой да ме е питал, мога ли аз да плувам, или не? Какво? Какво казваш? Последният въпрос той зададе на друг Тюлен който беше изплувал от водата и му шепнеше нещо на ухото. «Койде, кажи!» Недоумяваше първия тюлен. Втория тюлен пак му зашепна нещо. Джейн долови думите, специални гости, приятели на самата и нищо повече. Първият тюлен изглеждаше разочарован, но все пак доста любезно се обърна към децата. «Ах, извинете! Приятно ми беше да се запознаем!» «Извинете!» И непохватно подаде перката си за сбогом. «Ей, ти, гледай къде вървиш!» Извика той, когато нещо връхлетя върху Джейн. Тя бързо се извърна и оплашено се отдръпна, защото пред нея стоеше огромен лъв. Очите на лъв светнаха, когато той на свой ред разгледа Джейн. «О, простете!» Започна той. «Не знаех, че сте вие». Тук е такава блъсканица тази нощ, аз толкова бързам за храненето на човеците, че просто не гледах къде вървя. Да тръгваме, а? Не си струва да пропуснете такова зрелище. Може би ще ни заведете? Каза учтиво Джейн. Тя малко се боеше от лъва, но той изглеждаше по-скоро добродушен. Пък и всичко тази нощ е нагоре с краката, мина и кратко ума. С удоволствие! Отвърна пред зето лъват и кратко предложи лъпата си. Тя я взе, но за всеки случай притегли Майкъл поблизо към себе си. Лъват си лъв. Харесвате ли гривата ми? Попита лъват, когато тръгнаха. Бях на фризор специално за случая. Джейн огледа гривата. Личеше си, че е грижливо намазана с помада и срасана на вълни. Много! Каза тя, но не ли странно един лъв да се занимава с такива неща? Мислех си, какво си мислехте? Мой мило момиченце, лъвът, както ни е известно, е царят на зверовете. И никога не бива да забравя високото си положение, поне лично аз няма опасност да го забравя. Твърдо вярвам, че лъвът винаги трябва да изглежда отлично, където и да от тук, моля. С величествен жест той посочи павилиона на пантерата и ги поведе на там. Джейн и майка лахнаха, смеяни от гледката, която се разкри пред очите им. Обширният павилион гъмжеше от животни. Едни се облягаха по желязното перило пред клетките, други бяха стъпили на пейките край на срещната стена. Имаше пантери, вълци, тигри, антилопи, маймуни, таралежи, кенгура, диви кози и жирафи. Също големията чайки или швиади. Фантастично, нали? Попита гордо лъвът. Също както в доброто старо време в джунглата. Но елате насам, трябва да си намерим хубави места. Той се запровира из стълпата, като викаше Сторете път! Сторете път! и влачеше Джейн и Майкъл подираси. След малко се озуваха средата на павилиона и през една пролука можаха най-сетне да зърнат клетките. Охо! извика Майкъл Майан. В тях има само хора. Така си беше. В една клетка двама възпълни мъже на средна възраст, с цилиндри и реирани панталони, лазеха насам-натам и тревожно нацъртаха през решетките, сякаш очакваха нещо. В друга клетка се боричкаха деца на всички възрасти. От бебета в пелени нагоре. Зверовете зрители ги разглеждаха с голям интерес и някои се опитваха да размиват най-малките, като пахаха лапи и опашки през решетките. Един жирав дори протегна дългия си врат над главите на останалите животни и позволи на момченце с моряшко костюмче да го почеше по нос. Три възрастни дами с мушами бяха затворени в трета клетка. Едната плетеше, но другите две стояха край решетките. Викаха по животните и ги мушаха с чадарите си. — Гадни зверове! — Махайте се! — Искам чай! Пищаше едната, а маче чучело. Присмяха и кратко се животните. — Джейн, погледни! Извика Майкъл и посочи последната клетка. — Това не е ли, Адмирал Бум? Довърши изумена Джейн. И наистина беше Адмирал Бум. Той се мяташе из клетката, кихаше и хъркаше с бяна на уста от ярост. Триста дяволи. Всички на помпата. Земя, хо-хо. Вдига и котва. Триста дяволи. Ругаеше Адмиралът. Щом се приближаше до решетката, един тигър го ръгваше с пръчка и Адмиралът се разбесняваше още повече. Ами как всичките попаднаха в клетките? Попита Джейн Лъва. Загубили са се? Или по-скоро са се забавили? Тия хора останаха вътре, след като вратите бяха затворени. Трябваше да пренощуват някъде и ги вкарахме в клетките. Оня там е опасен. Ей, Оня! Насмалко не изяде пазача си. Стой по-далеч от него. Лъвът посочи Адмирал Бум. Назад, назад, моля. Без блъсканица. Дайте път, моля. Проехтяха няколко мощни глас над топщи шум. Аха! Ще ги хранят. Обясни възбудено лъвът и заблъска тълпата. Ето пазачите идват. По тесния коридор, който отделяше зрителите от клетките, Тикаха колички с храна, четири кафяви мечки с фурашки на главите. «Отдръпнете се!» Викаха те всеки път, когато някой звяр зрител препречеше пътя им. Пред всяка клетка се спираха, отваряха малката вратичка и с дълги вили пъхаха храната вътре. Между пантерата и кучето Динго, застанали пред тях, имаше пролука, през която децата виждаха много добре всичко, което ставаше. На бебетата хвърлиха бутилки с мляко, с маничките си пухкави ръчичките ги сгръбчиха и бързо, лакомо засукаха. Поголемите деца измъкваха набучените на вилиците кексове и понички и ги захапваха. Дамите с ношамите получиха чини стънки сандвичи и кифлички, а мъжете с цилиндрите, агнешки котлети и крем-карамел в стъклени чаши. Щом взеха храната си, те отнесоха в един ъгъл. Разгънаха носни кърпи върху си панталони и започнаха да ядат. Докато пазачите минаваха край клетките, ненадейно се вдигна голяма врява. Да пукна, ако това е ядене. Нищожно парче говеждо и малко зеле. И без пудинг. Възмутително. Позор. Вдигаме котва. Академия портото. Портвайн. Казах. Ей, вие там, в камбуза. Къде е виното на адмирала? Чуйте го само. Разбесня се. Казах ли ви, опасен екземпляр? Възмути се лъвът. Джейн и Майкъл знаеха за кого говори. Отлично познаваха речника на адмирал Бум. Е, каза лъвът, когато шумът в павилиона потихна. По Изглежда, това е краят. Съжалявам, но сега ще трябва да ви оставя с ваше разрешение. Надявам се, че ще се видим по-късно на голямата фигура на кадрила. Там ще ви открия, придружи ги до вратата, сбогува се и се отдалечи с развията на кадрена грива. По златистото му тяло пробягваха светли и тъмни петна под лунната светлина. О, моля ви се, извика след него Джейн, но той не я е чу. Исках да го попитам дали въобще тия хора ще излязат някого от клетките. Знаеш ли, можеха да бъдат Джони Барбара или някой от нас двамата. Тя се обърна към Майкъл, но видя, че вече не е до нея. Беше поел по една от алеите и тя затича след него. Завари го да разговаря с един пингвин, който беше застанал насред пътеката с голям бележник под едното крило и грамаден молив под- другото. Той замислено хъпеше края на молива. Не мога да се сетя, казваше Майкъл, явно в отговор на някакъв въпрос. Пиндвинът се обърна към Джейн. Може би, вие ще ми помогнете. С какво се римува, Мери? Не мога да употребя двери, защото вече съм го писал. Трябва да сме оригинални. Ако смятате да кажете пери, не дейте. И на мен ми ми презума. Но няма нищо общо с нея, не върви. Звери, острумно предложи Майкъл. Хъм, не е достатъчно поетично, отбеляза пингвинат. А може би, тфенери? Каза Джейн. Също не е много подходящо, нали? Отговори унило пингвинат, след като поразмисли. Съжалявам, но не става. Разбирате ли, искам да съчиня стихотворение за рождения ден. Мислех си, че няма да зле да започна така, о, Мери, Мери, и повече не можах да напиша. Много досадни история. От пингвина, сами разбирате, всички очакват нещо интересно и не искам да ги разочаровам. Но не трябва да ме бавите, работа ме чака. И с тези думи той забърза по алеята, захапал молива и забил лице в бележника си. Нищо не разбирам. Каза Джейн. Чи рожден ден е? Интересно? Хей, вие двамата, елате, елате насам. Предполагам, че искате да поднесете поздравленията си за рождения ден изобщо, изрева някой зад тях и като се обърнаха. Видяха кафявата мечка, която им беше дала билетите на входа. О, разбира се! Промълви Джейн, като се образи, че това е най-добрият отговор, Макар и съвсем да не знаеше кого трябва да поздравят. Кафявата мечка обгърна слапа раменцата им и власно ги поведе по пътеката. Децата усещаха топлата и кратко мека козина, чуваха даже как в корема и кратко нещо боботеше, докато говореше. Ето, че стигнахме. Заяви кафявата мечка и се спря пред къщичка, чието прозорци бяха така ярко осветени, че ако не беше лунна нощ, човек би помислил, че грее слънце. Мецената отвори вратата и леко побутнат двете деца вътре. В първия миг светлината ги ослепи, но очите им скоро привикнаха и децата видяха, че са в террариума. Всички клетки бяха отключени и змиите се разхождаха на свобода. Някои се бяха навили лениво на големи възли, други пълзеха безшумно по пода. А сред змиите, върху дънер, изнесен навярно от няколя клетка, седеше Мери Попинс. Джейн и Майкъл не вярваха на очите си. Още двама гости за рождения ден, господарке. Обяви почтително кафявата мечка. Змиите любопитно извиха глави към децата. Мери Попинс не помръдна, после заговори. А къде ти е пълтото, ако мога да попитам? Обърна се строго тя към Майкъл, без да си изненада от присъствието му. А твоите ръкавици и шапка? Попита тя със същия тон Джейн. Ала, преди някой от децата да успее да отговори, в терариума настъпи оживление. СССС. ССС. Тихо скъне змиите си справяха на опашките си и се кланяха на някого за Джейн и Майкъл. Кахявата мечка свали фуражката си. Мери Попинс също бавно си изправи. Мило дете. Мое, скъпо дете. Просъска някой тихо и нежно и от най-голямата клетка с бавни, безшумни, гъвкави движения изпълзя индийската кобра. Като се виеше грациозно, тя се отправи към Мери Попинс по край кланящите се змии и кафявата мечка. Когато стигна до нея, изправи горната част на дългото си златисто тяло и изискано е целуна, първо по едната, после по другата буза. Се сърдечни поздравления! Много се съм щастлива! Отдавна рожденият ти ден не се съвпадал с пълнолуние, се скъпа. Тя изви глава, кланяйки се благосклонно на другите змии. Съседнете, приятели! Змиите се плъзнаха почтително отново на пода, свиха се на кълба, без да откъсват поглед от Мери Попинс и индийската кобра. А кобрата се обърна към Джейн и Майкъл. Децата погледнаха и тръпки ги полазиха. Поманичка и по-съсохрана глава не бяха виждали до тогава. Неволно пристъпиха напред, сякаш привлечени от дълбоките, странни очи. Продълговати и тесни бяха те, смрачен, замечтан поглед, но сред тъмния унес светеше като скъпоценен камък някакво будно пламъче. Кои се са те, ако се се да попитам? Каза кобрата снежен глас, от който кръвта застиваше в жилите, загледана въпросително в децата. Джейн и Майкъл Бънкс, с ваше позволение, Отвърна хрипливо мецената, сякаш и тя леко поисплашена. Нейни приятели, ая, нейни приятели. Тогава се се са добре дошли. Се седнете, мили мои, с чувството, че се намират в присъствието на кралица, чувство, което не бяха изпитали при срещата си слъва. Джейн и Майкълс мъка откъснаха очи от повеляващия поглед на кобрата и се озърнаха къде да седнат. Кафявата мечка се погрижи за това, като се разположи на пода и им предложи рунтавите си колене. Джейн прошепна, говори като господарка. Такава е господарка на нашия свят, най-мъдра и най-страшна от всички, каза кафявата мечка тихо и с уважение. Индийската кобра се усмихна, дълга, бавна, тайнствена усмивка и се обърна към Мери Попинс, братовчетке и съска нежно тя. Действително ли и кратко е братовчетка? Прошепна майкал. втора братовчетка по майчина линия, изръмжаме мецената, закрила муцу на слъпата си. А сега помълчи. Ще поднесе подаръка си за рождения ден. Братовчетке, повтори кобрата, много отдавна рождения ти ден не се съвпадал с пълнолунието и отдавна не се съсеме имали възможност да го празнуваме така, както тази нощ. Затова имах премного време да мисля какво да ти подаря. И реших, тя спря за миг, в терариума не се долавяше никакъв звук, защото всички бяха притаяли дъх. Реших, че най-добре би било да ти подаря се със собствената си кожа. О, не, братовчетке, прекалено мило е от ваша страна, подхвана Мери Попинс, но кобрата й кратко направи знак да мълчи. съвсем не, съсъвсем не. Знаеш, че от време на време сеси се съсъменям кожата, една повече или по-малко, не е от голямо значение за мен. Не се съмли, кобрата замълча и обходи с поглед залата. Владетелка на джунглите Прошепнаха в един глаз миите, сякаш въпросът и отговорът бяха част от добре известна церемония. Индийската кобра кимна. Така, каза тя. И каквото е хубаво за мене, е хубаво и за тебе. Се скрумен подарък е «Се скъпа Мери», но от него може да се се направи колани или чифтобувки, или лента за шапка, с една дума, ще ти послужи. С тези думи тя започна леко да се вие. Джейн и Майкъла наблюдаваха внимателно и им се стори, че по цялото и кратко тяло пробягват тръпки, от главата до опашката. После внезапно кобрата направи мълния носен винтообразен скок. Златистата и кратко кожа се свлече на земята, а под нея се показа нова, сребриста. Почакай! Заповяда тя на Мери Попинс, която се наведа да вземе кожата. Ще напиша приветствието се си върху нея. Прекара бързо края на опашката си посмъкнатата смъкнатата златиста кожа, сръчно я на руло и като е надяна на главата си като корона, я е поднесе грациозно на Мери Попинс. Тя с поклон прие подаръка. Не зная как да ти благодаря, започна тя и млъкна. Без друго беше много доволна, защото не преставаше да глади кожата с ръка и да гледа с О, О, недей, недей, отвърна кобрата. Тасасаса, добави тя и се услуша. Не чувате ли се сигнала за голямата фигура? Всички се услушаха. Някъде биеше звънец и нечи глас викаше все поблизо и поблизо. Голямата фигура. Голямата фигура. Всички към централния площад за голямата фигура и финала. Побързо. Побързо. Така се си мислех, усмихна се индийската кобра. Трябва да тръгваш, се скъпа. Не ги карай да те чакат. Всичко най-добро до идния ти рожден ден. И пак се изправи и целуна нежно Мери Попинс по двете бузи. Побързай! Каза тя. Аз ще се се погрижа за малките ти приятели. Децата станаха и кафявата мечка също се размърда. В краката им пълзеха змиите, забързани към изхода. Мери Попинс много почтително се поклони на кобрата и без да погледне децата, Затича към огромния затревен площад в центъра на зоопарка. Можеш да се съоттеглиш, каза кобрата на кафявата мечка, която смирено се поклони и с форажка в ръка побягна в тръс към центъра, където животните вече се тълпяха около Мери Попинс. Ще дойдете ли с мен? Ласкаво попита индийската кобра и без да чака отговор, се плъзна между Джейн и Майкъл и с повелителен жест им нареди да вървят от двете и кратко страни. Започва. И съска доволно тя. Да, голямата фигура започваше. От центъра на зоопарка се носеха викови шум, и децата веднага се досетиха за това. Когато се приближиха, видяха леопарди, лъвове, бобри, камили, мечки, жирафи, антилопи и много други, образували голям кръг около Мери Попинс. Фритъма на дивите си песни от джунглата, те заиграха. Подскачаха, събираха и разтваряха хоровода, като докосваха лапи и криле, като танцорите при голямата фигура на кадрила. Нечий тънък, писклив гласец се извиси над достаналите. О, Мери, Мери, колко си ми мила, ти си ми най-мила, и видяха пингвина. Той танцуваше, размахваше късите си крила и пееше все гърло странната песен. Щом съзря децата... Поклони се на кобрата и извика: на лучка хримата! Чухте ли песенчицата ми? Не е съвършено, разбира се. Мила не се римува напълно с Мери. Но все пак върви. Върви! И, и той ликуващо подскочи и предложи крилото си на един леопард. Джейн и Майкъл се любуваха на танца, а кобрата стоеше тайнствена и неподвижна между тях. Но когато приятелят им, лъвът, мина край тях и се наведа да хване крилото на бразилски фазън, Джейн срамежливо се опита да изрази чувствата си. Винаги съм мисляла, смотолеви тя и замълча, като се чудеше дали да продължи или не. Говори, дете мое! я кобрата! Какво се си мисляла, ами че лъвовете и птиците, тигрите и малките животни, всички! Индийската кобра и кратко помогна. Мислила се си, че се са врагове, че лъвът не може да видя антилупа, без да я изяде, нито пък тигърът, заек, джейн си с черви и кимна. Е, да може би се си права. Отчастие така. Но, не на рождения ден, каза кобрата. Тази нощ се слабите не се боят от сесилните, сесилните закрилят малките. Дори аз. Тя млъкне и сякаш се умисли, дори аз мога да се срещна дивата гъска, без да помисля за вечеря. Но се се само тази нощ, най сетне, продължи тя и ужасният и кратко разцепен език се замята в устата и кратко, може би да ядеш и да бъдеш изяден е едно и със също нещо. Моята мъдрост ми подсказва, че е така, всички ние, и вие в градовете, и ние в джунглите... Се направени от едно и съсъщо вещество, от една материя. Дървото над главите ни, камъкът под краката ни, птицата, звярат, звездата, всички се съсеме едно и се се движим към една цел. Помни това, дори когато напълно ме забравиш, дете мое, но как може дървото да е камък? Птицата и аз не сме едно и също. Джейн не е тигър. Упорстваше Майкъл. Мислиш, че не? И съска кобрата. Погледни! И кимна към танцуващата тълпа пред тях. Птици и животни подскачаха прегърнати и все повече затягаха обрача около Мери Попинс, която леко се поклащаше то на една, то на друга страна. Множеството се люшкаше напред назад, като махало на стенен часовник. Дори дърветата навеждаха и справяха клони. А луната се люлееше в небето като кораб в морето. Звяри, и птица, звезда и камък. Всички се съсем едно. Едно. Шептеше кобрата. Навела глава. Тя леко се олюляваше между децата. Змия и дете, камък и звезда. Всички се съсем едно. Все по-тихо ставаше съскането и кратко. Замираха, отслабваха, отдалечаваха се виковете на танцуващите животни. Заслушани, Джейн и Майкъл също започнаха наусетно да се полюшват. Или някой ги люшкаше, мека светлина озари лицата им. Спят и сънуват, прошепна нечи глас. Кой беше, дали индийската кобра, или майка им, както обикновено, беше влязла в детската стая, за да ги завие? Какво по-хубаво! Нека си спят. Чий беше този бас, на кафявата мечка, или на мистер Бенкс. Люшкани и унасени, Джейн и Майкъл не биха могли да кажат, не биха могли. Какъв странен сън сънувах тази нощ. Сподели Джейна закуска, като поръси със захар кашата си. Сънувах, че сме в зоологическата градина и Мери Попинс има рожден ден. Вместо животни в клетките имаше хора, а всички животни бяха на свобода. Това е моят сън. Същото сънувах и аз. Удиви се, Майкъл, не може да ни се присъни едно и също нещо. Да не грешиш? Спомняш ли си лъв с накадрената грива и кюлена, който искаше? Да се гмуркаме във водата за парчея портокалова кора? Пресечея, Майкъл. Разбира се. И бебетата в клетките, и пингвина, който не можеше да измисли рима, и индийската кобра. Тогава изобщо не е било сън. Заяви Джейн. Значи е истина. И тогава, тя плахо погледна към Мери Попинс, която вареше млякото. Мери Попинс, попита Джейн, може ли Майкъл и аз да сънуваме един и същ сън? Ах, вие с вашите сънища. И сум тя Мери Попинс. Бъдете любезни да си ядете кашата, иначе няма да получите препечен хляб с носло. Но Джейн не се предаваше. Трябваше да знае. Мери Попинс, подхвана тя, гледайки я право в очите, бяхте ли с нощи в зоопарка? Мери Попин захна в зоопарка ли? Аз в зоопарка. С нощи. Такава благовъзпитана девица като мене, която знае кое е редно и кое не. Но бяхте ли, или не? Настояваше Джейн. Разбира се, че не. Отдети хрумна. А сега ще ви бъда много задължена, ако си изядете кашата, без повече глупости. Джейн си наля чаша мляко. Трябва да е било все пак сън. Ала Майкъл с широко отворена уста беше вперил поглед в Мери Попинс, която препичаше филии върху печката. Джейн, зашепна той ужасен. Джейн, виж, Джейн се обърна да види какво е кратко с Мери Попинс носеше около кръста си колан от златиста змийска кожа, а по него се виеше изящен змийски надпис, подарък от зоологическата градина. Едно фартинг, английска монета равна на една четвърт пени. Б. Пъра. 11 глава. Коледни покупки. Мирише на сняг, каза Джейн, когато слязоха от автобуса. Мирише ми на коледни алхи, каза Майкъл. На мен пък ми мирише на пържена риба, заяви Мери Попинс. Но след това нямаха време да душат това или онова, защото автобусът беше спрял пред най-големия магазин на света и те бързаха да влязат и да направят коледните си покупки. Може ли първо да погледаме витрините? Запита Майкъл, който от вълнение подскачаше на един крак. Нямам нищо против, каза Мери Попинс с необичайна сговорчивост. Джейн и Майкъл всъщност не се изненадаха много от отговора, защото знаеха, че от всичко на света Мери Попинс най-много обичаше витрините. Знаеха също, че докато те разглеждаха играчки и книги, клончета с коледна украса и сливови торти, Мери Попинс виждаше във витрините единствено своето отражение. Виж самолетчета! Каза Майкъл пред една витрина, в която окачани на тел самолетчета се носеха из въздуха. Явиш! Е извика Джейн. Тези две малки бебета в люлката. Как мислиш, дали са от шоколад или са порцеланови? А погледни тук. Си каза Мери Попинс и с особено внимание разгледа хубавите си нови ръкавици, поръбени с кожа. Това бяха нейните първи ръкавици, и тя мислеше, че никога няма да и кратко умръзна да ги гледа във витрините разбира се, върху ръцете си. След като приключи огледа на ръкавиците, тя продължи с цялостния си вид, пълто, шапка, шал и обувки и самата тя във всичко това, като накрая реши, че никога не беше виждала друга толкова елегантна и забележителна личност. За съжаление обаче зимните следобеди бяха къси, а Мери Попин знаеше, че трябва да си бъдат вкъщи за чая. И така с въздишка тя откъсна очи от своето отражение. Влизаме! Отсече тя, а после изнерви Джейн и Майкъл, защото се замута пред штанда за кинкалерия и дълго умува дали да купи едно гранче черна памучна прежда. Отделът за играчки е натам, напомни и кратко Майкъл. Зная, благодаря ти. Само не сочи с пръст. Тросна се тя и плати покупката си владяващо бавно. Най-светна те стигнаха до дядо Коледа. Който с голямо старание започна да им помага да изберат подаръците си. Това е хубаво за татко, каза майкъл и взе едно електрическо влакче с сигнална уредба. Аз ще се грижа за него, когато татко в Сити. Смятам да взема за мама това. Джейн избута е една мъничка бебешка количка за кукли, твърдо убедена, че майка и кратко винаги си е мечтала да има такава количка. Може би ще ми я дава от време на време. После Майкъл избра по един пакет фуркети за близнаците, комплект, млад техник за майка си, механичен бръмбар за Робърт Санай, очила за Елън, която имаше отлично зрение, и връзки за обувки за мисис Брил, която винаги носеше пантофи. След известно колебание Джейн реши, че най-подходящ подарък за мистер Беангс е едно бяло пътенце, а на близнаците купи книгата «Робинзон Крузо» да четат, когато пораснат. До тогава ще мога и аз да я чета, добави тя. Сигурна съм, че ще ми я дават. После Мери Попинс поспори разгорещено с дядо Коледа за един сапун. Защо не Лайфбю? Предлагаше дядо Коледа, който искрено желаеше да услужи, но гледаше притеснен Мери Попинс, която беше много рязка. Предпочитам вайно това е. Високомерно заяви тя и купи такъв сапун. Божичко, промърмори тя, галейки кожата на дясната си ръкавица, не бих го заменила за цяла чаша чай. Е, а за половин? Попита Майкъл. Никой не те е молил да бъдеш духовит. Сряза го Мери Попинс с такъв тон, че Майкъл действително се убеди в това. А сега, време е да се прибираме. Ето. Тя изрече думите, които децата се надяваха, че няма скоро да каже. Толкова типично за Мери Попинс. Само още 5 минути. Замоли се Джейн. Хайде, Мери Попинс. Толкова си хубава с новите си ръкавици, каза Майкъл лукаво. Мери Попинс прие комплимента, но не се остави да бъде подведена. Не. Тя отсече като с нож, стисна здраво устни и тръгна към изхода. О, Боже! Не може ли поне веднъж да каже, да. Въздъхна Майкъл и тръгна след нея, клатушкайки се под тежеста на пакетите. Мери Попинз обаче бързаше напред и те трябваше да вървят с нея. Дядо Коледа остана зад тях и им махна с ръка, а феята на коледното дърво и всички други кукли се усмихваха някак тъжно. Сякаш им казваха, няма ли да ме вземете вкъщи с вас? Докато самолетчетата размахваха криле и с птичи гласчета молеха, пуснете ни да летим. Пуснате ни далетим. летим. Джейн и Майкъл бързаха нататък, запушили уши, за да не чуват тези примамливи гласове, и си мислеха, че времето за отдела за играчки беше неоправдано и жестоко късо. И тогава, точно когато стигнаха до изхода на магазина, приключението започна. Тък му щяха да завъртят стъклената врата, за да излязат, видяха как от тротуара към нея се втурна трептящата фигурка на едно момиченце. Гледай! Джейн и Майкъл извикаха в един глас: Леле, Божичко! възкликна Мери Попинс и се стъписа. Имаше защо. Детето фактически нямаше никакви дрехи върху себе си, освен ивица Лексин Плат, който сякаш беше откъснал от небето, за да го увие около голото си сителце. Очевидно момиченцето не разбираше от се врати, защото влязло вътре, то започна да обикаля заедно с вратата и да блъска се сила за да се върти побързо. Всеки път, когато вратата го застигаше и поемаше в кръг, момиченцето избухваше в весел смях. След известно време обаче, спъргаво леко движение то се освободи от вратата и скочи в магазина. Застанало на пръсти, момиченцето обърна глава насам-натам, като че ли търсеше някого, а когато съзря Джейн, Майкъл и Мери Попинс, полузакрити от една огромна лха. То трепна доволно и радостно се втурна към тях. Ах, ето ви и вас. Благодаря ви, че ми изчакахте. Страхувам се, че позакъснях, каза детето и протегна ръце към Джейн и Майкъл. Е, не сте ли доволни, че ме виждате? Кажете да. Кажете да. И токилна закачливо главичка към рамото си. Да. Джейн се усмихна. Така кой не би се зарадвал да види едно и и щастливо дете. «Но коя си ти? Как се казваш?» Запита Майкъл, без да може да откъсна очи от нея. «Коя съм аз?» «Как се казвам?» «Да не искате да кажете, че не ме познавате?» «О, възможно е, възможно, детето ги погледне изненадано и малко разочаровано». После бързо се обърна към Мери Попинс и я посочи с пръст. Но тя ме познава. Нали? Сигурна съм, че ме знае. По лицето на Мери Попинс си списа любопитство. В очите и кратко Джейн и Майкъл виждаха отражението на блестящата синя дреха на детето. Името ти не започва ли с не започва ли? А? Прошепна тя. Възхитено. Детето подскочи на един крак. Разбира се, да. И ти го знаеш. Мая. Аз съм Мая. После се обърна към Джейн и Майкъл. Сега познахте ли ме? Аз съм втората от плеядите. Електра, тя е най-голямата, не можа да дойде, защото се грижи за Меропа. Меропа е бебето, а между тях двете сме ние. Останалите пет Всички момичета Майка ни отначало била много разочарована, че няма момче, но сега вече не е. Момиченцето направи няколко танцуващи стъпки и отново извиси развълнуваното си гласче. О, Джейн! О, Майкъл! Толкова често съм ви наблюдавала от небето, и ето сега наистина говоря с вас. Зная всичко за вашата къща! Майкъл не обича да се реши, Джейн пази яйце от дрозд в един буркан върху полицата на камината. А баща ви оплешивява на темето. Харесвам го. Той ни запозна, не помните ли? Една вечер миналото лято той ви каза, вижте, деца. Ето ги плеядите. Общо седем звезди, едната обаче не се вижда. Имаше предвид, разбира се, меропа. Тя е още малка и не може да стои будна цяла нощ. Трябва да си ляга рано. Някои там горе ни наричат седемте галъбици, но за Орион сме, момичетата и той ни взима със себе си, когато отива на лов. Но какво правиш тук? Искаше да знае Майкъл, все още не взел се от изненадата. Мая се засмя, пита и Мери Попинс. Сигурна съм, че тя знае. Кажи ни... Мери Попинс. Настоя и Джейн. Е, троснато каза Мери Попинс. Да не смятате, че вие единствени на този свят искате да купувате подаръци за коледа? Това е то. Изписка Мая доволно. Права е, слязов да купя играчки за всички. Знаете ли, не можем да отсъстваме много, защото правим и събираме пролетните дъждове. Това е работата на плеядите. Сега хвърлихме Чоп и аз печелих. Късмет, нали, тя сви доволно рамене. Хайде сега! Не мога да се бавя дълго. Трябва да се върнете и да ми помогнете да избера подаръците. Танцувайки около тях, момиченцето ги поведе обратно към отдела за играчки. Когато влязоха, тълпите купувачи се стъписаха и от изумление изпуснаха пакетите си. Тук е твърде студено за нея. Къде е бил умът на родителите и кратко? Разтревожиха се всички майки и гласовете им затрептяха нежно. Искам да кажа, забъбриха бащите. Такова нещо не трябва да се позволява. Ще пиша до вестник Таймс по въпроса, и гласовете им звучаха надебелено и дръзгаво. Тези, които бяха дошли само да гледат, също се държаха странно. Когато малката групичка минаваше покрай тях, всички се покланяха на Мая като на кралица. Никой от тримата обаче, нито Джейн, нито Майкъл, нито Мери Попинс, не забелязваше и не чуваше какво става наоколо. Те бяха твърде погълнати от необичайното си приключение. Ето ни! извика Мая и се втурна в отдела за играчки. Сега да видим какво да изберем. Помощник-продавачът се сепна, като я видя и се поклони почтително. Искам по нещо за всяка от сестрите ми. Те са шест. Моля ви, трябва да ми помогнете, усмихна се Мая. Разбира се, мадам, съгласи се, помощник-продавачът. Първо за най-голямата ми сестра. Тя е домосед. Какво ще кажете за една малка печка и сребърни тенджерки? Да. И унази метла на раята. Звездният прах ни създава проблеми и тя ще е доволна да има с какво да го мете. Помощник-продавачът започна да опакува покупките в разноцветна хартия. Сега тайгета. Тя обича да танцува. Джейн, какво ще кажеш за въже за скачане? Подходящо е за нея, нали? Завържите го внимателно. Моля, обърна се момиченцето към помощник-продавача. Чакаме дълъг път, с бързи леки стъпки, без да спира дори за миг, маясновеше между играчките, трептейки и блещокайки сякаш на небето. Мери Попинс, Джейн и Майкъл не можеха да откъснат очи от нея, а тя притичваше от един до друг за съвет. Ред е налкилна. На тя е мъчна. Толкова е тиха и замислена, никога не иска нищо. Може би книга, какво ще кажеш, Мери Попинс? «Що за име, швейцарски робинзоновци, струва ми се, че ще и кратко хареса?» Пък ако не, да гледа картинките. Опаковайте я, тя подаде книгата на помощник-продавача. Зная какво би искала Келено, продължи момиченцето». Обръч. През деня може да го търкаля по небето, а нощем ще го върти в кръг около себе си. Онзи, червено-синият ще и кратко хареса. Помощник-продавачът се поклони отново и започна да опакува обрача. Остават само двете, малките. «Майкъл, какво би ме посъветвал за стеропа? Ами може би един пумпал», предложи Майкъл след наюсърдно обмислене. Пещ пумпал!» Каква чудесна идея! Толкова ще му се радва, като го гледа как се върти и пее по небето. А за бебето Меропа, Джейн? Джон и Барбара имат гумени патета, предложи Джейн Плахо. Мая изписка доволно. О, Джейн, колко си умна! Никога нямаше да се сетя. Едно гумено пате за Меропа, моля. Синьо с жълти очи. Докато помощник-продавачът правеше пакетите, Мая потичваше около него, опитваше хартията и подръпваше канапа, за да се увери, че е завързан здраво. Така е добре. Нали разбирате, не трябва да изтърва нищо. Майкъл, който от самото и кратко появяване не беше престанал да наблюдава, се обърна към мери Попинс и прошепна, но тя няма портмоне. Кой ще плати играчките, не е твоя работа. Сряза го мери Попинс. И не е прилично да шукаш. Въпреки забележката тя започна да рови и своето портмоне. Какво каза? Попита мая, разтворила широко очи от изненада. Плащане. Никой няма да плаща. Няма нищо за плащане, нали тя обърна блестящите си очи към помощник продавача. Съвсем нищо, мадам, уверя той и постави пакетите в ръцете и кратко и пак се поклони. Така си мислех, после се обърна към майкъл. Нали за това е Коледа? Да се подаряват разни неща? Освен това аз какво бих могла да платя? Там горе ние нямаме пари. И при самата мисъл за подобно нещо тя весело се засмя. А сега да си вървим, продължи тя и улови Майкъл за ръка. Всички трябва да си отиваме вкъщи. Късно стана, аз чух Майка ви да заръчва да се върнете за чая. Аз също трябва да се прибирам. Идвайте. Като дърпаше Майкъл, Джейн и Мери Попинс след себе си, момиченцето ги поведе през магазина към въртящата се врата. Вън пред изхода Джейн внезапно извика, но за нея няма подарък. Тя купи за всеки по а за себе си нищо не взе. Мая няма коледен подарък. И Джейн започна да рови с пакетите, които носеше, за да отдели подарък за Мая. Мери Поппинс хвърли бърз поглед във витрината за гърба си. Зърна своето блестящо отражение, много елегантно, много интересно, шапката, сложена както трябва, палтото, хубаво огладено и новите ръкавици, които завършваха ефекта. Спокойно, каза тя на Джейн с най-резкия си тон, като в същото време смъкна най-новите си ръкавици и ги нахлузи на ръцете на мая. Ето! Каза тя с дразгав глас. Днес е студено и ще ти е приятно с тях. Мая погледна ръкавиците, които и кратко бяха много големи и висеха като празни върху ръцете и кратко. Нищо не каза, но се приближи до Мери Попинс, протегна свободната си ръка, прегърна я и е целуна. Двете си размениха дълъг поглед и се усмихнаха като хора, които се разбират и без думи. После Мая се обърна и докосна леко с ръка бузите на Джейн и Майкъл. Застанали в кръг на ветровития ъгъл, един миг всички се гледаха като умадюсани. Бях много щастлива с вас, Мая наруши мълчанието с глас. Няма да ме забравите, нали? Те поклатиха глави. С Богом, каза Мая. С Богом, казаха те, въпреки че никак не им се искаше да кажат тази дума. Тогава Мая застана на пръсти. Вдигна ръце и подскочи във въздуха. Стъпка по стъпка тя тръгна нагоре. Сякаш върху сивото небе бяха изделани невидими стъпала. Изкачваше се и махаше с ръка, а те кратко отвръщаха. Какво? За Бога! Става тук? Запита някакъв човек за тях. Не е възможно. Чу се друг глас. Невероятно! Извика трети. На обикновеното зрелище събра цяла тълпа от хора, които изумени наблюдаваха как Мая се завръща в къщи. Някакъв полицай си проправи път, като използваше палката, за да отстранява зяпачите. Ай, ай, какво е пък това? Злополука ли, какво ли? Проследявайки погледите на хората, той вдигна очи нагоре. Хей! Разгневи се полицаят и размаха и умрук към Мая. Веднага слизай. Какво правиш там горе? Задържаш движението и прочие. Слизай. Такива работи не се разрешават, особено на публични места. Не е нормално. Смехът на Майя долетя отдалеч. Тя се смееше, а в ръката й кратко се полюшваше нещо лъскаво. Беше въжето за скачане. Въпреки всички старания пакетът се беше развързал. Още известно време те наблюдаваха как ме я тича по въздуха, после облак закри момиченцето от очите им, но те знаеха, че той е там, зад облака, поради светлината, която се процеждаше и зад дебелия му тъмен край. И да пукна, пак няма да разбера. Каза в в очи нагоре, и се поче покаската. Положително! Каза Мери Попинс така свирепо, че всеки би помислил, че е сърдите на полицая. Всеки друг, но не и Джейн и Майкъл. Те не се подведоха от хъпливия и краткотон, защото в очите и кратко видяха нещо, което ако беше свързано с Мери Попинс, би могло да се нарече Сълзи. Възможно ли е да сме си въобразявали? Запита Майкъл, когато се върнаха в къщи и разправиха всичко на майка си. Вероятно е, Отговори Мисис Бенкс. Понякога си въобразяваме на обикновени и хубави неща. Скъпи, ами ръкавиците на Мери Попинс? Запита Джейн. Видяхме, как тя ги даде на мая. И сега ги няма. Тъй, че трябва да е било истина. Какво, мери Попинс? Възкликна Мисис Бенкс. Твоите хубави ръкавици? Дал си ги. Мери по пинзи сумтя, моите ръкавици са си мои и аз правя с тях каквото пожелая. Отвърна тя високомерно и като поправи шапката си, слезе в кухнята, за да си спие чая. 12-та глава Западен вятър Настъпи първия ден на пролета. Джейн и Майкъл веднага се досетиха, защото баща им запя в банята, а това се случваше само веднъж годината. Тази сутрин щеше да остане паметна за тях, първо, защото им разрешиха да закусят долу с родителите си, второ, защото мистер Беангс изгуби черната си чанта, така че денят започна с две изключителни събития. Къде ми е чантата? Викаше бащата и се въртеше из вестибюла като куча подиро пашката си. И всички след него се завъртяха като помпали, и Елън, и Мисис Брил, и децата. Дори Робърт Санай с невероятно усилие направи два кръга. Накрая бащата само откри чантата в кабинета и се втурна към вестибюла, като я размахваше високо над главата си. А сега да видим, поде той наставнически. Чантата ми стои винаги на едно и също място. Ей тук, причадарите. Кой я занесе в кабинета, лично ти, скъпи? Когато с извади декларацията за данък общ доход, продума мисис Бенкс. Бащата й кратко метна толкова оскърбен поглед, че тя съжали, задето не прояви повече такти. Не каза, че самата тя е оставила там. Хъм, промърмори мистер Бенкс и секна много шумно носи, взе пълтото от закачалката и с него подмишница тръгна към вратата. Охо! рече той повесело, Лалетата са напъпили. Отида в градината и задуши въздуха. Ха, вятърът духа от запад. Струва ми се и погледна към къщата на Адмирал Бум, където се клаташе ветропоказателят телескоп. Точно така. От запад ще бъде слънчево и меко. Няма да взимам пълто. С тези думи той грабна чантата и шапката си и се запъти към сити. Чули? Майкъл улови Джейн за ръката. Тя кимна и бавно проговори. Западен вятър. Никой от децата не каза нищо повече, но в главите и на двете се промъкна тревожно съмнение. Ала скоро се успокоиха, защото всичко си беше по старому. Пролетното слънце заливаше с блясъка си къщата и никой вече не мислеше, че тя се нуждае от пребоядисване и нови тапети. Напротив, всички си казваха че няма похубава от нея на улица Черешова. Неприятностите започнаха след обеда. Джейн купаеше в градината с Рубърт Санай. Току-що беше насадила цяла леха репички, когато в детската стая настъпи суматоха и някой затича надолу по стъпалата. След малко се появи Майкъл, силно зачервен и задъхан. Виш, Джейн, виш! Извика той и кратко показа нещо в ръката си. Компасът на Мери Попинс слежеше в треперещата му длан и стрелката бягаше бясно по циферблата. Компасът Озадачи се Джейн. Майкъл избухна в сълзи. Тя ми го даде, хълцаше той. Каза, че от сега нататък е само мой. Ох, нещо не е наред. Какво ли ще се случи? Никога не ми е правила подарък. Може би просто искала да бъде мила с тебе. Утеши го Джейн, но сърцето й кратко се сви. Отлично знаеше, че Мери Попинс не си губи времето в любезничене, и все пак, колкото и странно, този следобед Мери Попинс нито веднъж не им се скара. Същност тя кажи речи не проговори. Изглеждаше дълбоко замислена и когато я питаха нещо, отговаряше отнесено. Накрая Майкъл не се стъркя. О, Мери Попинс, бъдете лоша. Секарайте ми се пак. Сякаш не сте вие. Страшно ми става. И наистина, измъчваше го тягостно предчувствие, че нещо, той не знаеше точно какво, ще се случи на улица Черешова, номер 17. Да спи зло под камък. Отвърна троснато Мери Попинс с обичайния си тон. И Майкъл веднага се поуспокои. Може би така ми се струва. Може би всичко е наред и само си въобразявам. Нали, Джейн? Каза той на сестра си. Сигурно, промълви Джейн. Но и тя беше на штрек, със свито сърце. При вечер вятърът се усили и зафуча около къщата. Той свистеше в комините, промъкваше се през пролуките на прозорците, повдигаше килима в детската стая. Мери попиензим дада да вечерят... После раздигна масата, подреди съдовете грижливо и педантично. Разтреби стаята и постави чайника върху решетката на камината. Готово! Каза тя и се огледа да види дали всичко е наред. Помълча, сетне сложи едната си ръка върху главицата на Майкъл, а другата върху рамото на Джейн. А сега ще занеса обувките на Робърт Санай, за да ги лъсне. Дръжте се прилично докато ме няма» и излезе, като притвори тихо вратата след себе си. Щом децата останаха сами, първият им порив беше да изтичат подир Мери Попинс, но нещо ги спря. Притихнали, опрели лакти върху масата, те зачакаха да се върне. Всяко от тях, като си придаваше безгрижен вид, се опитваше да успокои другото. «Ама че сме глупави», каза след малко Джейн, «всичко си е както преди». Но знаеше, че го казва заради майкъл, без да си вярва самата тя. Часовникът тиктакаше върху камината. Отначало огънят плъмтеше, пръщеше, после бавно угасна. А те все седяха край масата и чакаха. Найсет на майкъл се обади притеснено. Много се забави, нали, сякаш в отговор вятърът и свири и зафуча около къщата. Часовникът сета и спокойно тиктакаше. Внезапно тишината се наруши, външната врата силно се затръшна. Майкъл! Извика Джейн и скочи. Джейн! Прошепна Майкъл, пребледнял и оплашен. Ослушаха се, и стичаха бързо до прозореца и погледнаха навън. Долу, пред външната врата, стоеше Мери Попинс с пълтой шапка, стиснала в едната ръка пътната си чанта, а в другата чадъра. Вятърът връхлиташе върху и кратко. Дърпаше полата и кратко и безочливо кривеше шапката и кратко. Но на Джейни и Майкъл им се струваше, че тя не се дразни. Усмихваше се, като че те двамата с вятъра се разбираха много добре. Мери Попин се спря за миг на стъпалата и хвърли бърз поглед назад. После рязко разтвори чадъра, при все, не валеше и го вдигна над главата си. Вятърът се вмъкна с див вой под него и го понесе нагоре с сесила. Сякаш искаше да го изтръгна от ръката на Мери Попинс, но тя стискаше здраво дръжката и явно вятърът очакваше това, защото вдигна дърва въздуха, а ведно с него и Мери Попинс. Първо я повлече леко, като върховете на обувките и кратко докосваха градинската алея, след това я е вдигна над оградата и още по-нагоре, край клоните на черешовите дървета по улицата. Отива си, Джейн, отива си! Разплака се Майкъл. Бързо, извика Джейн, да събудим близнаците. Трябва да я видят за последен път. Вече нито тя, нито Майкъл се съмняваха, че Мери си отива завинаги, тъй като вятърът беше задухал в обратна посока. Грабнаха близнаците и пак се спуснаха към прозореца. Сега Мери Попинс летеше високо над черешовите дървета и покривите на къщите, Стиснала здраво чедър в едната си ръка и чантата в другата. Близнаците тихо проплакаха. С свободните си ръце Джейни и Майкъл отвориха прозореца и се опитаха за последен път да спрат Мэри Попинс. Мэри Попинс. Мэри Попинс. Върнете се, върнете се. Завикаха те. Ала тя или не ги чу, или нарочно не се обърна, носена към облаците от вихара. Докато най-после изчезна зад хълма и децата виждаха вече само дърветата, които стенеха и се виеха под напора на развилнелия се западен вятър. Както и да е, сдържа думата си, отиде си, когато се промени вятърат, въздъхна джейнната жена, отдръпна се от прозореца и отнесе Джон в кръватчето. Майкъл не отговори, но когато сложи барбара в леглото и я пъхна под оделцето, подсмръкна смутено. «Дали някога ще я видим пак?» Каза Джейн. По стълбата се чу глас. Деца! Деца! Майка им се втурна с стаята. Много съм разстроена. Мери Попинс ни напусна. Да, отговориха Джейн и Майкъл. Вие знаехте ли? Изуми се мисис Банкс. Каза ли ви, че си отива? Те поклатиха отрицателно глави. Мисис Банкс поде. Възмутително. Само преди минута да е тук, а в следващата дим да е няма. Без дори да се извини. Просто ми заяви, отивам си, и изчезна, толкова недопустимо, безотговорно, толкова невъзпитано. Какво има, Майкъл, прекъсна тя гневния си поток. Защото Майкъл беше хванал с две ръце полата и кратко и изсесила е теглеше. Какво има, дете? Каза ли, че ще се върне? Викаше той и така е задърпа, че едва не е събори. Каза ли, не се дръж като дивак, Майкъл. Мисис Беангс се освободи от него. Не помня какво каза, освен че си отива. Но дори и да иска да се върне, никога няма да я приема. Да ме остави на сухо, без помощ и без да ме предупреди. Ах, мамо! Продума окорително Джейн. Ти си много жестока жена. Майкъл стисне и мруци, сякаше готвеше да се нахвърли върху и кратко. Деца. Срамувам се от вас, наистина се срамувам. Да искате да се върнете и особа, която толкова много обиди майка ви. Потресена съм до дъното на душата си. Джейн избухна в плач. Искам Мери Попинс и нищо друго на света. Майкъл заплака жално и се тръщна на пода. Е, хубава работа, деца, наистина не ви разбирам. Бъдете послушни, моля ви. Тази вечер няма кой да ви гледа. Канена съм на вечеря, а Елън има почивен ден. Ще трябва да ви спратя мисис Брил. Тя ги целу на Расияно и си отиде, сбърчила недоволно чело. Умът ми не го побира. Да си отиде и да ви зареже. Горкичките дечица. Мърмуреше мисис Брил малко по-късно, когато влетя за пахтяна в детската стая и се засуети около тях. Не сърце, а камък има това момиче, името ми да не е Клара Брил, ако не е истина. Все една такава, потайна. И да не остави дори една носна кърпичка или игла за шапка за спомен. Стани, ако обичаш, Майкъл. Продължаваше мисис Брил. Повтайки тъжно. Какът търпяхме толкова време, не знам, с нейните фасони и превземки и какво ли не. Ех, тия копчета, Джейн. Хайде, мирувай, чуваш ли, Майкъл. Трябва да те съблека. Пък и грозна беше померак. Като си мисля за всичко това, питам се, дали пък не е по-добре за нас. Ей, Джейн, де ти е нушницата? Ха, що е той под възглавницата ти? Мисис Брил измъкна малък, елегантен пакет. Какво е това? Дай ми го! Дай го! Треперещо вълнение, Джейн грабна пакета. Майкъл стоеше до нея, докато тя развързваше канапа и разгъваше кафявата хартия. Без да чака да види какво има в пакета, Мисис Брил се зае с близнаците. Джейн държеше в ръка развития предмет. Нейният портрет, прошепна тя, като се наведе над него. Точно така. Физична рамчица беше поставен портретът на Мери Попинс със следния надпис: Мери Попинс от Бърт. Кибрито продавача. Той го е нарисувал. Майкъл взе портрета, за да го разгледа по-добре. Тогава Джейн забеляза, че към портрета е прикачено писмо. Отвори го внимателно, в него пишеше. Мила Джейн, Майкъл получи компаса, така че портретът е за теб. Оривуар, Мери Попинс, прочета го на глас, но стигна до чуждата дума. Мисис Брил, какво значи Оривуар? Оривуар ли, миличка? Обади се готвачката от съседната стая. Чакай да си помисля, какво ли беше? Не ме бива по тия чужди езици, не ли, бъди благословена, а, не, греша, май значи, до нова среща, мила Джейн. Джейн и Майкъл се спогледаха. Радост и разбиране блестяха в очите им. Те знаеха какво е искала да каже Мери Попинс. Майкъл въздъхна дълбоко, с облегчение, всичко е наред. Гласът му потреперваше. Тя винаги изпълнява това, което казва, и се извърна на страна. «Майкъл, да не би да плачеш?» Той обърна глава и се опита да се усмихне. «Не!» «Очите ми плачат, не аз!» Джейн нежно го заведе до леглото и когато той си легна, пъхна бързо-бързо портрета на Мери Попинс в ръчичката му, да няма време да съжали за постъпката си. «Задръж го тази нощ!» «Майкъл», прошепна тя и го зави също както правеше Мери Попинс: За книгата и автора. Памела Травърс е родена през 1904 година в Куинсланд, Австралия. Започва да пише разказчета за деца, още когато самата тя е дете. Покъсно сътрудничи на ирландски и английски литературни списания предимно с театрална критика. Водена от стремеж за по-успешна лична изява младата писателка се премества в Англия. Където от носталгия започва да пише странната и много забавна история за четирите деца на семейство Бенкс и тяхната вълшебна говернантка. Романът «Мери Поппинс» е публикуван през 1934 г. това е най-хубавата и оригинална английска книга. Излязла след появата на Мечопух. пише в рецензия на вестник «Нью Йорк Хералд Трибюн». През годините на Втората световна война Памела Травърс работи за Министерството на информацията на САЩ. Музикалната филмова версия на Уолт Дисни, 1964, превръщат Мери Попинс в световна знаменитост. Филмът е прожектиран с огромен успех и в България. Няколко години след това романът е публикуван на български език, 1977, в превод на Светлана Стефанова. Скъпи деца, пише преводачката в увода си към книгата. При вас идва знаменитата Мери Попинс, добра вълшебница и говернантка на четири английски деца. Тя е доста чудновата. Отначало може да ви се стори прекалено строга и дори сурова, но не се плашете. Обичата не само Джейн, Майкъл, Джони Барбара, за които се грижи, а и всички деца. През 1980 година романът е преиздаден заедно с неговото продължение. Мери Попин се завръща. Публикуван в Англия през 1935. Серията книги за Вълшебната говернантка включва още. Мери Попин затваря вратата. 1944. Мери Попин с парка. 1952. И Дъра. Памела Травърс почина на 92 годишна възраст през пролетта на 1996 година, подписът и кратко с дълга немощна чертичка на края под договора с издателска къща Пан е навярно нейният последен. Автограф Издание Памела Травърс Мери Попинс Американска Второ издание ИК Пан София 2003 Редактор Костадин Костадинов Иллюстрации Мери Шепард Курица Ингрид Магалинска ISBN 954-657-077H Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. HTTP двоеточие